Атанас Скатов Богинята-майка на Вселената Анотация В Богинята-майка на Вселената Атанас Катов разказва как преминава към вегански начин на живот, за своя проект, за начина си на мислени действия, за подготовката си за експедиция «Еверест» и най-вожното – осъществяването ден по ден на изкачването към покрива на света. Книгата е богато иллюстрирана с интересни авторови снимки, показващи в детайли експедицията. Богинята майка на Вселената е предназначена за всички, обичащи природата, здравословния начин на живот и търсещи предизвикателството и силните емоции. Тя е за всички унези мечтатели, които вярват в себе си и търсят своя път, за да бъдат полезни на нашата планета и човечество, хора, които искат животът им на Земята да има по-дълбок смисъл. Дневник на изпитанията и напрежението, на веселите и тъжни моменти, на размислите и вълненията. Богинята-майка на Вселената разказва за подготовката и осъществяването на изкачването на връх Еверест, покрива на света, от доктората Наскатов. Скатов. Събирането на финансови средства за експедицията, перипетиите на пътуването от Истамбул до Китай и Непал, а климатизацията в планината, интересните контакти с Шерпите, местните жители и останалите членове на експедицията представят колкото начина на мислене и действия на доктората Наскатов. Скатов. Толкова и как е постигнал основната цел на своята експедиция – популяризирането на веганството чрез практическо доказване, че един веган може да се изкачи на Еверест. Богинята-майка на Вселената е четиво не просто за алпинизма, а за утвърждаването и налагането на веганския начин на живот като альтернатива за промяна на хората. Документалността е подчертана от богат снимков материал. Книгата е не само за любителите на екстремни преживявания и приключения, а и за всички, търсещи предизвикателството, силната емоция и риска, за всички вярващи в себе си. За автора Атанас Катов е роден на 11 март 1978 година в Сливен. Завършва средно образование в родния си град, защитава магистрска степен по специалността растителна защита в Аграрния университет в Пловдив и докторът в Хумболтовия университет в Берлин. Работила е като научен сътрудник в България и Германия като университетски преподавател в София и като менеджер и ръководител на Проекти в частния сектор в България и Германия Атанас Катов не консумира месо от януари 2007 В началото на 2012 изцяло проустановява консумацията на животинска храна и става веган От ученическите си години до лятото на 2010 не е спортувал През 2013 и 2014, като веган за по малко от 24 месеца, успява да изкачи най-високите върхове на Африка, Европа, Южна Америка, Азия, Австралия и Океания и Антарктида. Става първият веган в света, изкачил Еверест. На 1 октомври 2015-та на Скатов отново е първият веган. Изкачил успешно осмия по височина връх на планетата Манасло 8165 метра. На моите родители. Благодарност. Искам да благодаря най-сърдечно на моите родители Мария и Георги Стоянови, които са ме подкрепили във всички мои начинания, без значение дали са виждали или не са смисъл в тях, и продължават да го правят. Те са най-прекрасните родители. Отправям голяма благодарност към сестра Минели и нейния съпруг Йоханес Бурмайстър, които ми помагат всеотдайно отдайно и безгранично винаги. Искам да изкажа моята благодарност и към всички които ме подкрепиха в моето начинание изкачването на седемте континентални първенци без консумация на животинска храна. Не мога да изброя всички, на които искам да благодаря, но сред тях са госпожа Стевка Байчева, управител на Екоасорти, която повярва в мен, още когато се подготвях за първото си изкачване на континенталния първенецки лиманджаро, господин Калуян Ганев, управител на Отобокс, господин Николай Събев и госпожа Донка Илиева, фирма Еконт, Господин Колю Милев, Кметна Сливен, Общинския съвет Сливен, Госпожа Мария Илиева, Господин Александър Александров, Фирма на Ви Булгар Сървисъс, Господин Ангел Панов. Ед Балкански, Застрахователна компания Армеец, Господин Явор Зайн, Биомагазин АМБО, Господин Георги Белулов, Кейти Бит, Сперче Доктор Венцислав Ралев от Ралев Дентал, Господин Милен Неделчев, Паралакс, Господин Серебрин Ватралов. Господин Иван Попов, Магазини, Стената. Специални благодарности на ТД, Рилски турист, Ара Фуц, Джениоот, Герб Сливен, Чумолунг, Масливен и още много други хора, които ме подкрепиха в реализацията на моя проект. Благодаря на всички от сърце. Въведение Започна да прехвърча лек сняг и излезе слаб вятър. Височината беше около 8450 метра над морското равнище. Часовникът ми показваше 23 часа непълско време. Беше изминало около час и половина, откакто тръгнахме с моя шерпа от лагер 3, който е на 8300 метра. Въпреки че тръгнахме с последните за вечерта, още в началото изпреварихме всички други и поведохме значително напред. Същия ден беше валяло слабо и имаше около 10 см пресен сняг. Първи вървях аз, а шерпата ме следваше на около 2-3 метра. Днес порано през деня хората от Китайско-Тибетската планинска организация бяха опънали парапета до върха, след като изчакваха повече от две седмици хубаво време, но явно бяха бързали и едва на 100 или малко повече метра го бяха фиксирали. След лагер 3 се тръгва нагоре и леко вдясно по нещо подобно на улей. Редуват се стръмни и малко поравни участъци. Видимостта е слаба, колкото ти свети челникът. Следвахме стрикно парапета, за който бяхме свързани чрез самохват. С негова помощ си изтегляхме, когато бе необходимо. На места беше доста стръмно и се налагаше от катерване с ръце и крака по оголените от сняг скали. Около 20 минути след като започна да вали лекият сняг. Стигнахме до много стръмен пасаж на височина около 8500 метра и шерпата ми извика, че времето започва да се влушава, че няма да можем да стигнем до върха днес и трябва да се връщаме обратно. Снежинките бяха съвсем малки, а и вятърът изобщо не беше силен. По прогноза времето трябваше да се оправи след полунощ. Възпротивих се и му казах, че според мен времето не е лошо за сега и няма смисъл да стоим на едно място или да слизаме, а трябва да продължим нагоре. Мястото, на което бяхме спрели, беше крайно неудобно. С едната ръка се държах за самохвата, стъпил само на един крак. Беше много стръмно и се налагаше да сменям тежестта на тялото от крак на крак. Шерпата извади радиостанцията си и се обади в предния базов лагер, ПБЛ, на 6400 метра. Където беше Сердарът на експедицията и му каза, че времето се влушава и ние ще трябва слезем надолу. Аз също поговорих с Сердара, който ми заяви, че другите двама участници от нашата експедиция, Кристиан и Ричард от Полша, вече се спускат надолу. Това много му очуди, тъй като Ричард беше професионалист и се качваше за пети път на Еверест с клиента си. Тогава все още не знаех истинската причина за техния отказ от изкачването. След около половин час дискусия на един крак, хванат за парапета, с шерпата тръгнахме обратно, надолу към лагер 3. За мен беше повече от ясно, че друг шанс няма да имам, защото бях започнал да използвам кислорода си и той нямаше да ми стигне за втори поход към върха на следващия ден. Вътре в мен всичко крещеше, че времето е хубаво и трябва да продължа към върха. Чувствах се изключително силен и във форма. Но усещах нито студ, нито страх, още по-малко колебание, че няма да достигна върха. Толкова много бяхме изпреварили другите, които бяха тръгнали преди нас, че все още никой от тях не ни настигаше, независимо, че стояхме дълго на едно място. Заслизахме бавно надолу. Бях след Шерпата, чудех се какво точно трябва да направя. Снегът валеше едва-едва, беше основателно да слизаме заради него. Имах едно на ум, че на шерпите не може да се разчита, особено на височина повече от 8300 метра, бях чувал за много случаи на зарязани от шерпите си алпинисти. След около едно нула тира, едно пет минути стигнахме до Дейвид от Унгария и неговия шерпа, от моята експедиция. Дейвид се опитваше за седми пореден път да изкачи върха без използване на изкуствен кислород, само с помощта на шерпата си. Беше тръгнал 3 часа преди нас от лагер 3 и едва се движеше. Изглеждаше плачевно, изнемощел, без грам сили. Но не се връщаше назад. Как се бореше това момче, не е за вярване. Останахме при тях и поговорихме за времето. Дейвид беше в ужасно състояние, стоеше на колене в снега и дишаше много тежко. Направихме си снимки, поскоро шерпите снимаха нас за доказателство, че сме над 8300 метра и могат да получат пълното си заплащане до върха. Аз все още се противях да слизам надолу. В този момент на около 10 метра от нас моят шерпа освети счелника си трупа на опинист, който лежеше по корем с глава надолу и разперени ръце. Може би от няколко години. И гордо ме попита дали искам и аз като загиналия да остана тук. Сравнението беше абсурдно и то при положение, че вече часто яхме на едно място и дори слизахме надолу. Температурата беше много под нулата и само похените дрехи ме спасяваха да не замръзна. Отново дълга дискусия, провеждане на телефонни разговори и тръгваме надолу. Вече бяхме загубили около 100 метра денивелация и около час след първото ни спиране, когато видях челници да се. Движат към нас. Тогава спрях и заявих на шерпата, че аз няма да слизам повече надолу, да ми даде бутилката с кислород, която имам в него, за да продължа сам нагоре. Вече никой не можеше да ме върне назад. Бях взел решение и то не подлежеше на дискусия. Той доста се сепна и извади отново радиостанцията, за да говори с Сердара. След като затвори, ми заяви, че Сердарът е получил уж нова прогноза за времето, която била положителна, и че можем да продължим спокойно към върха. В това време ни настигна група руснаци с техните шерпи. Отново тръгнахме нагоре. Аз водех колоната от около 7 руснаци, един поляк и съответния брой шерпи. Сълзи на вълнение избиха от очите ми. Вървях нагоре в отъпка на отслизането ми партина. Сълзите се стичаха и замръзваха по бузите ми. Вече беше настъпил 24 май. Това е най-светлият празник на България за мен. Защо започнах този експеримент? Силата на човешкия дух има неограничени възможности. Да мечтаеш означава да бъдеш дързък, смел, безстрашен, но и разумен, и най-вече да вярваш себе си. Разликата между това да имаш мечта и да сбъднеш тази мечта зависи от силата на духа ти и твоята собствена вяра в теб, колко силно искаш да постигнеш тази мечта и какъв труд би положил, за да се осъществи. Тази божествена сила на духа движи всеки от нас към нови хоризонти, както и човечеството като цяло. От няколко години провеждам един експеримент със себе си и тук ще ви разкажа за него. Нямам никакви претенции, че всичко, написано от мен, трябва да намери поддръжници. Дори напротив, радвам се на критики и дискусии, понеже с тях се доближаваме повече до истината. Светът се променя всеки ден, както и ние самите се променяме. И нищо не може да бъде крайно като изказване и действия. В началото на 2012 година започнах реализирането на един проект, по-скоро голям научен експеримент, който предвиждаше изкачване на най-високите върхове на седемте континента на нашата планета, без консумация на храна от животински происход. До сега в света няма подобен експеримент и аз исках за себе си да установя дали такъв режим на хранене е подходящ лично за мен, а защо не и за човешката раса. Без своеобразно изследване на силата на духа, движещата сила за постигане на вътрешен мир, изследване на пълноценното и балансирано. Хранене на спортно-физическата активност и култура и като цяло на природосъобразния начин на живот. С други думи, как може човек, който никога не е спортувал и няма треньори, водачи, учители и опит да постигне желаните резултати? Освен континенталните първенци, изкачих и много други върхове, Вземам участие в спортни активности за усъвършенстване и подобряване на физическото и психическо състояние, както и за придобиване и поддържане на необходимите умения и опит в планината. Началото или как започна всичко Като ученик в 10-клас в Сливен през 1994 г. чух разказ за преминаването на най-дългия пешеходен маршрут в България от връх ком на Сръбската граница до Носемине на Черно море, около 700 км, с 16 000 метра положителна денивалация. Тогава силно се впечатлих и въпреки че нямах контакт с планината, почувствах, че някой ден трябва да премина това трасе и този ден дойде 16 години по-късно. През лятото на 2010 година, заедно с баща ми, се записах за организирано преминаване на маршрута Комемине. По-скоро аз записах баща ми, за да не съм сам и заедно да преживеем това приключение. Въпреки, че нямахме никаква планинска екипировка и още по-малко физическа подготовка, успяхме да го направим за 16 дни. Бях много впечатлен от всичко, което преживях, видях и почувствах. Имаше дни, в които изобщо не спираше да вали дъжд, имаше големи студове, жеги, прекрасни гледки, дълбоки размисли за живота, най-вече за моят живот и какво искам да постигна, какво ме прави щастлив и полезен за човечеството. Някога ще разкажа за това свое първо преминаване на Комемине. Пожелах си силно на следващата година пак да изпитам незабравимите силни чувства, емоции и усещания от допира с планината, общуването с природата, размислите, идеите и желанията, които напираха в мен. Това мое първо преминаване на Комемине 2010 година е моят първи смислен контакт с планината. За последно преди това съм бил в планината за повече от няколко часа през 1985 година, когато заедно с майка ми, сестра ми и баща ми, преминахме организирано от Бузлуджа до Карлово през връх Ботев. Това бе първото ни и последно семейно екскурзионно летуване в планина, за съжаление. Повече от 10 години преди този поход бях преустановил всякакви физически занимания. През 2011 година отново преминах вече. Познатото ми трасе и след това второ преминаване на коме ми не вече знаех, че искам да се посветя и отдам на планината и на спортове, свързани с нея. В планината се чувствах изпълнен с любов, беше красиво, закалявах тялото и дух си. Никога преди това не бях спортувал и се радвах на движенията на тялото ми на това, как краката ми изминават над три нула тире на ден и след няколко часа тръгвах отново, все едно съм роден само да ходя. Веганството и има ли то почва у нас? През лятото на 2000-та година бях в Мюнхен на Летен университет. Основната тема беше свързана с разширяването на Европейския съюз. Една от лекциите беше с тематика върху селското стопанство и в нея се наблегна на факта, че населението на Земята расте с много бърз темп, както никога преди, и прогнозите сочат, че до 2020 година населението на планетата не достигне 7 милиарда. А вече сме надхвърлили тази цифра 5 години по-рано от прогнозираното. Сълскостопанските площи за отглеждане на нашата храна и тази на животните, с които се храним, са ограничени и въпреки, че в някои райони на света се освояват нови селскостопански площи, то в другите се урбанизират и преминават в друг стът от наползване най-вече промишлен и жилищен. Така или иначе, селскостопанските площи са ограничени и не могат да нарастват безкрайно. Населението обаче ще продължава да нараства, докато има с какво да се изхранва. По-голямата част от обработваемите селскостопански площи и пасища са за храна на животните. Ако се намали консумацията на месо и животинска продукция, ще има много повече площи за растителна храна за хората и така, по този начин, населението на земята би могло да нараства двойно повече. Във връзка с това, от една страна, като агроном който се грижи за производството на храна за човека, и от друга страна, като човек, загрижен за опазването на планетата, в мен се зароди идеята да проверя дали може да се живее само с растителна храна. Няма да се спирам на избиването и експлоатацията на животните, на замърсяването на околната среда и на цялата планета в резултат на промишленото отглеждане на животни. Цифрите са катастрофални и никой не смее да ги съобщи. Ясно е, че най-големият замърсител на околната среда е животновътството, както и че той е най-големият консуматор на чиста питейна вода. Има достатъчно литература по тази тема за желаящия да прочете повече. Бях силно влюбен в планината, а и тя в мен, затова реших да комбинирам планинарството с експеримента, който още никой не е провеждал, а именно не само да се провери веганството, като режим на хранене, но и да се разбере както се отразява при изключително натоварващия за тялото и психиката височине на алпинизъм. На 1 януари 2012 година преминах на вегански режим на хранене без. Консумация на храна от животински происход. като 6 години преди това бях вегетарианец. Исках да проверя дали нашата раса може да съществува без животинска храна, защото според мен трябва да се експериментира, за да се намери оптималното решение. Вече четвърта година съм с хранителен режим на веган и все още не мога да направя задълбочени изводи, но смея да твърдя, че за сега се чувствам много добре и на този етап не възнамерявам да променям режима си на хранене. Опознавам нови растителни храни и експериментирам комбинации между тях. Според лекарите, от твърде малко време съм веган, за да се прогнозират евентуални бъдещи усложнения в здравословното ми състояние. Някои от тях дават доста песимистични прогнози, но за мен е много по-важно сам да проверя как ще функционира организмът ми занапред. Разбира се, както вече казах, всичко това е експеримент и винаги нещо може да се промени. Аз се храня с това, което ми е вкусно и ми се яде. За мен е много важно всеки да се храни според вътрешните си убеждения, морала си и това, което му е вкусно. Всеки организъм е строго индивидуален и функционира по различен начин по отношение на освояването на хранителните елементи от храната. През тези години ми се случвало в единични случаи да приемам яйца или сирене по време на експедиция или при липса на каквато и да било друга храна. Последиците всеки път са получаване на обриви, което ми показва, че замърсявам организма си с токсините, съдържащи се в нея. Веднъж изчистен... Организмът реагира остро и на минимални количества от вредните вещества, съдържащи се в животинската храна. Обикновено хората и най-вече журналистите ме питат, защо станах веган. Казано най-общо, това е дълъг процес на метаморфоза, физическа, психическа, душевна, морална и здравословна. През 2006 година започнах да се занимавам с йога и установих че консумацията на месо и местни продукти се отразява неблагоприятно на стомашно-чревния ми тракт. Веднага проостанових тази консумация и за няколко месеца, освен че понижих значително телесното си тегло, се избавих и от редица здравословни оплаквания. Преминах на почти всекидневна консумация на риба. Тогава все още вярвах, че на организма му трябва определено количество незаменими аминокиселини, които... Липсват в растителната продукция. В края на 2009 година преостанових консумацията на риба и морски продукти. Мога да заявя, че за мен рибата не се различава от месото, но го установих едва след като спрях да ям. Просто нямах нужда повече от риба и морски продукти. Консумирах сирене, кашкавал, яйца и мляко по същата причина аминокиселините и белтъка. Изобщо не вярвах, че някой ден ще се откажа и от тях. През асента на 2011 се завърнах да живея в родния си град и започнах да ходя всекидневно в планината. Тогава реших да проостановя консумацията на всички животински продукти от 1 януари 2012 година. Не знаех, че това се нарича веганство. След няколко месеца на такъв режим случайно, от интернет, разбрах, че съм станал веган. Не знам кой е измислил определението и какви са били подбудите му, но за сега малко се разграничавам от разпространеното схващане, че освен изключването на животинска храна, се изключва и пчелният мед, както и употребата на козметични продукти и дрехи и всичко станало, свързано с бита, ако е от животински происход. Като станах веган, организмът ми сякаш искаше сам да консумира по малко мед, макар че до този момент почти не бях ел мед в живота си. Никога не съм обичал и шоколад и сладки неща. Козметика не използвам, а единственото облекло от животински происход са вълнените и похените ми дрехи за експедицията. Ако мога да намеря фирма, която да експериментира с мен в производството на височинна екипировка без пух и вълна, бих участвал. От 2015 година преостанових и консумацията на мед. Проектът ми представлява експеримент, дали човек може да живее без животински продукти като същевременно се натоварва физически и психически. Съществуват научни доказателства, че човек може да живее пълноценно и без консумация на месо, и то дори много по-здравословно. Тук няма да задълбавам в темата за вредите и ползите от месото. Нека всеки сам реши за себе си как да живее и с какво да се храни. Но да не чакаме да се разболеем и лекарът да ни препоръча, или да ни задължи да преминем на растителна храна, за да сме добре. За мен е изключително важно да търся границите на човешките възможности и границите на вегана, които са пряко свързани с силата на духа и вярата в неограничените човешки възможности. Всичко трябва да... Се случи първо в главата да повярваме в него и след това да го приложим на практика. Не искам да налагам на никого моя начин на живот, особено веганството. Нека всеки открие сам за себе си своя път за балансиран и хармоничен живот. Моето послание към всички е да открият какво ги прави щастливи, в баланса с себе си и околната среда, защото всяка мечта може да бъде сбъдната, ако вярваш в нея и положиш необходимия труд. Но не може да се мислиш за природозащитник и да се храниш месо и всекидневно с животинска продукция. Това е несъвместимо. Искам да покажа, че невъзможни неща няма. Всичко е възможно и нека всеки вярва в мечтите си и в силата на дух си. Защо планината? За мен планината е нещо много специално. В нея открих всичко, от което имам нужда. Там се чувствам свободен, балансиран, в комфорт със себе си и мога да размишлявам върху всичко, което ме вълнува да намеря отговори на въпросите, които си задавам. Вярвам, че не само на мен, а и на много други хора, планината помага да се чувстват добре. За това мога само да препоръчам на тези които още не са се докоснали до нейната магия, а имат желание просто да го направят. Един поход – малък преход. И ако им хареса, да продължат. Ако не е тяхното място, просто да намерят своето. Всеки има свое място на планетата, където да се чувства добре, балансиран и в хармония с себе си и околната среда. Въпреки, че от сравнително скоро се занимавам с алпинизъм и спортове, Свързани с планината, съм отдаден изцяло на природата. Целта ми е повече хора да научат, че има и друг начин на живот, освен неразпространения. След като човек, който никога не е спортувал, но е и веган, може да се справи с едно от най-големите натоварвания височинния алпинизъм, значи и без животински продукти се живее пълноценно. Зад всичко това прозират силата на духа и на ограничените човешки възможности. Целта на проекта ми е да се информират хората, че може спокойно да се намали консумацията на месо и животинска продукция, като това няма да се отрази неблагоприятно на техните физически и психически качества. Напротив, няма невъзможни неща, всичко е постижимо, ако вярваш в него и положиш необходимия труд в постигането му. Да изследваме собственото си тяло и да открием най-доброто за него, като се. Опитаме максимално да опазим околната среда и да живеем в хармония с себе си и природата. Да вярваме в себе си и в силата на нашите възможности. Затова предприех изкачване на всички континентални първенци на планетата, както и на върхове над 8000 метра, без консумация на животинска продукти. Когато съм в планината, се чувствам балансиран, спокоен и изпълнен с много любов и щастие. Планината ми помага да открия много фини детайли от моя характер, както и да размишлявам върху живота и неговите закономерности. Обичам много България и природата и специално се завърнах да живея в нашата родина. Имаме уникална планета, прекрасно място за съществуване на нашата човешка раса. За съжаление, с глобализирането и индустриализацията все повече унищожаваме природата и най-вече екосистемите. Всеки ден изчезват растителни и животински видове. Болно ми е за тази планета и искам това, което сега виждам с очите си, мириша с носи, чувствам с кожата си и дишам с дробовете си, да продължи да съществува и за нашите деца, внуци и правнуци, и те да имат същия шанс като нас да се насладят на красотата и вдъхновението на нашата природа. Просто нека всички се опитаме да живеем по-природосъобразно и по най неадекватния и лесно приложим начин за да опазим нашата планета от замърсяване. Нямаме много време за действие. Ако скоро не започне някаква съществена промяна в опазването на околната среда, няма да е далеч денят, в който ще разберем, че сме закъснели. Защо Еверест? Проектът изкачване на седемте континентални първенци без консумация на храна от животински происход, Seven Summits се зароди в главата ми в края на 2011 година, докато обикалях Сливенския Балкан и търсех отговори от силата. Бях се запознал предишната година с планината и между нас пламна любов. През януари 2012 година стартирах проекта си, като започнах да спортувам и да се подготвям за континенталните първенци. Цялата 2012 година премина под знака на многобройни спортни мероприятия и състезания в различни дисциплини на открито, като консумирах единствено и само растителна храна. Участвах в е скоростни скачване на седемте първенци на България, постъпките на Бенковски, а леко 100 км ходене за 24 часа, Велорали, Зарата, Маршрут, Коме мине за. Трети път обиколка на Витуша с колело. Две-четири часов маратон по планинско колоездене, скоростно качване на черни връв с колело, Велорали Купа, Мургаш и още много други спортни мероприятия. Беше и един вид експеримент. Дали е възможно само с растителна храна да спортуваш многочасово и с високо натоварване? Да отбележа, че никога не бях спортувал преди. Тренирах по 6 дни в седмицата, участвах в състезания и преходи Фрила, Пирин и Стара планина. В края на 2012 година се чувствах в много добра спортна форма, психически готов и изпълнен с енергия и желание да стартирам проекта си изкачването скачването на седемте континентални първенци. В началото на 2013 успях да изкача парвенеца на Африка, върху Хоро 5895 метра в планината Килиманджаро, последван от първенеца на Европа връхълбрус, 5642 метра в планината Кавказ, комбинирано с първата ми солова експедиция на връх Ленин в Памир, Киргистан. В края на 2013 заминах сам за Аржентина, където се намира първенецът на Южна Америка връха Конкагуа. 6962 метра, фандите. При първия ми опит да изкача върха поради много лошо време стигнах до 6650 метра, но се върнах, слезох от планината и два дни изчаквах хубаво време в Мендоса. При втория ми опит устях да изкача върха от входа на парка едва за 5-1 часа, а от върха до излизането ми от парка отидоха още 21 часа, или общо 7-2 часа, прекарани в парка, което нормално отнема две седмици. Една седмица, след като се завърнах в България от Аржентина, кметът на град Сливен ме покани на пресконференция, за да разкажа за експедицията си. Един журналист ме попита дали съм готов за Върх Еверест, който също бе в програмата ми като континентален първенец на Азия. До момента нямаше алпинист от Сливен, успял да изкачи върха въпреки няколкократните опити. До тогава не се бях замислял кога ще ходя на Еверест. Но отговорих първото нещо, което ми дойде на ума, че съм готов физически и психически да тръгна още утре, единствено финансите ме спират. Така, в началото на февруари, в мен се зароди идеята през април 2014 година да замина за покрива на нашата планета. Имаше едва-два месеца за събиране на сериозната сума пари. За физическата подготовка не се притеснявах изобщо. Тъй като две години не бях излизал от спортната си форма и от ден на ден ставах по ви. Трупах опит с всяка следваща експедиция. Бях щастлив, че имам шанса да замина и да сбъдна една моя мечта от 2010 година. Бях виждал върха на живо през есента на 2010 година, когато предприех едно духовно пътуване в Тибет. Тогава посетих за два часа базовия лагер от китайска страна на 5200 метра. Още там силно си пожелах някой ден да се върна тук и да изкача върха, а не познавах добре планината и единствено бях преминал маршрута, пресичащ България, Комемине, месец порано. Тогава изпитвах огромна любов към пешеходния туризъм и след като се запознахме по-добре с планината, тази екскурзия в Хималаите дойде точно на време. Установих, че на височина над 5000 метра се чувствам комфортно, без никакви симптоми на височинна болест. Няма нищо случайно под слънцето. Преди това не бях стъпвал дори на връх В Тибет връх Еверест се нарича с името Чумолунгма и то означава богинята майка на вселената. Тибетското име на върха датира от хилядолетия и нямам идея, защо англичаните са му дали друго име и вече цял свят го знае като Еверест, на мен то не ми допада особено. Преименуването не е само на Еверест, а и на много други върхове в Хималайте. Местните имена са сменени са западноевропейски. Богинята майка е много красива от север, величествена, горда и самотно издигнала се над другите осемхилядници в района. Още докато пътуваш по асфалтирания централен път от границата с Непал към град Тингри, вдясно се вижда връх Чууио, а вляво от него в дълбочина приковава вниманието ти богинята майка на Вселената. Подготовката за Еверест И така, обявих че имам желание да се изкача на връх Еверест, но липсваха финанси. А за да изкачиш този връх, се изискват много пари не само за стандарта България. Имах опит в набирането на средства и знаех, че много трудно в нашата държава да се намери човек, готов да спонсорира идеите на някой друг. Започнах да пиша писма до всякакви фирми, министерства, община Сливен и други с надежда за финансиране. След като на 4 януари 2014 изкачих връха Конкагуа, в началото на февруари направих презентация в родния си град, на която поканих бизнесмени да се запознаят с мен и с моята дейност. След тази презентация почти всички, които дойдоха, откликнаха на молбата ми да ме подпомогнат. Това ми вдъхна надежда, че има шанс да замина за Еверест. Кметът на Община Сливен и Общинският съвет на Сливен също откликнаха и ме спонсорираха с немалка сума. Имах някой лев, събран от работата ми в чужбина, както и вещи за разпродаване. Колкото и да ме болеше, разделих се с мотора си, който ми беше голяма тръпка и имах невероятни спомени с него. Разделих се и с ръчния си швейцарски часовник, подарък от сестра ми по случай защитата на доктората ми в Берлин. Той имаше голяма сантиментална стойност за мен, освен материалната. Прегледах къщата си и обявих всичко, което не ми трябва, сайтове за разпродажби, така много хора се здобиха с мои вещи и дрехи. Но сумата, която ми трябваше, беше в пъти по-голяма. Използвах и социалните мрежи за разпространение на проекта ми. Оттам също се намериха добри хора, които харесаха това, което правя, и ми помогнаха кой с каквото може. Имаше и българи, живеещи в чужбина, които ми изпратиха финансови средства. През февруари и март 2014 година поддържах спортна форма предимно в нашия Балкан над Сливен. Вървях и карах колело в планината. Сутрин задължително изпълнявах, а и сега го правя, комплекс упражнения. Новото в подготовката ми за Еверест беше вървенето с тежка раница. Повече от 20 кг. В продължение на 3-4 часа и минимум 1000 метра положителна денивелация. Това упражнение ме изморяваше много, но беше важно за подготовката. В края на март заминах за мусала, прекарах 4 дни на върха за аклиматизация и за да тренирам в района. До 15 март не беше сигурно дали ще замина, а датата за пристигане в Катманду бе фиксирана 7 април. Не знам дали някой друг е планирал и успявал буквално за по малко от месец да се приготви за експедиция на Еверест, но аз успях. Получих голяма подкрепа от родителите ми и сестра ми, които вярваха, че не само ще замина, а също така, че ще успея да изкача върха. Това ми даваше допълнително сили и кураж. Те винаги са ме подкрепили каквото и да реша в живота си. Знам... Че голяма част от алпинистите и планинарите в България гледаха на моята инициатива с насмешка и подигравка, че е твърде рано за мен и че не съм подготвен. Получих дори заядливи и злонамерени писма, но те не ми подействаха по никакъв начин отрицателно, а дори напротив. Аз имах ясна цел и посока. Бях сигурен, че веднъж стекели на базовия лагер в Тибет, богинята ще ме пусне в бялото си царство. Чувствах го с цялото си същество. Медиите също не останаха безучастни и публикуваха интервюта за проекта ми. Питаха ме защо съм избрал Тибет, а не Непал за изкачване на Еверест. За мен през тези три години, откакто бях видял върха от Тибет, не е имало никакъв интерес към непалската страна. Бях твърдо решил, че единственият начин да стигна до върха е през Тибет по северния ръб. Колкото и да е странно... Успях буквално за по-малко от месец да събера около 25 000 лева. Госпожа Стевка Байчева от фирма Екосорти Сливен повярва в мен, още преди да изкача първия си континентален първенец, и откликна, участвайки във финансирането на експедицията ми. От фирма, стената ми предоставиха екипировка, а биомагазин, магазин ме снабди с веганска храна. Застрахователна компания, Армейец ми направи застраховка за тяхна сметка а лекарство ми предостави една сливенска аптека, управителката на която бе имала преди време интерес към планината. Мой приятел Георги Балулов ми предостави екшен видеокамера за заснемане на експедицията, а сестра ми ми изпрати фотоапарата си и ми купи самолетния билет за Катмандо. Много. Съм благодарен на фирма Навибулгар и господин Александър Александров. Предоставиха ми сателитен телефон и по този начин имах връзка с близките си и България. Господин Калуян Ганев от фирма «Аутобокс» ми помогна не само финансово, но и организира логистиката за тази и за всички последвали експедиции. Намерих няколко непалски фирми, които организират експедиции на Еверест от Китай, като избрах една от най-ефтините. Другите бяха два-три пъти по-скъпи. Всички фирми събираха членовете на експедицията си в Катманду, където се вадеха групови визи за Тибет и се проверяваше екипировката. От Катманду се тръгваше за базовия лагер в Тибет, пътят е само 280 км, но с 4000 метра денивалация и ако не си аклиматизиран, са нужни поне 5 дни постепенно да стигнеш до базов лагер на 5200 метра височина. Три дни преди да замина за Катманду се срещнах с един сливенски алпинист, Иван Темелков. Участник през 2004 година в националната експедиция на Еверест от северната страна. Той познаваше пътя, по който аз бях решил да мина, и ми показа как се работи с катерачни инвентар самохват и как да пускам ръпел с осмица, нещо, което не бях правил до този момент. Нече е голяма философия. Нормално умствено развит човек се научава бързо, един час е достатъчен. Последните два дни събирах и опакувах багажа си. Нямах много багаж и много от екипировката ми липсваше, но като няма пари, човек трябва да се нагажда според ситуацията. По-голямата част от екипировката ми беше от магазини втора употреба, а като пристигнах в базовия лагер, разбрах, че почти нямам екипировка в сравнение с колегите си. Отпътувано от Сливен за Катмандо и престой в Непал. От ден едно до ден 4. Ден едно. 6 април, 2014. На 6 април 2014 година отпътувах с колата на мой близък приятел и спонсор за Истамбул, откъдето трябваше далеке за Катманду, столицата на Непал. За последните две години бях чест гост на това летище и за всичките си предишни експедиции летях през летищата Тюрк в Истамбул. От Сливен са едва 340 км до летището, а до летището София са 310 км. Но цените на билетите в Истамбул са по-низки и междинните полети са по-малко до далечни дестинации. Единствено границата е проблем и всеки път се моля да няма забавяне, за да ни стърва самолета. Не мога да кажа, че сме имали. Проблеми на границата, просто нямахме зелена карта и се наложи на място да си купим, а там тя струваше няколко пъти по-скъпо, отколкото България. Казах си, дано това да е проблемът. След границата се кара бързо, беше неделя и нямаше никакъв трафик. Няколко часа преди полета бяхме на летището. Имах един дуфъл сак 150 литра, една раница 65 литра и отделно носех, както винаги, височинните тройни обувки в отделна турба, за да ги обоя на летището, ако се наложи. Бях си купил билет за катарските авиолинии, които имаха прехвърляне в доха и съответно престой от 13 часа. Турските линии имаха директен полет до Катманду, но билетът беше с 200 евро по-скъп и не по моя джоб. Имаше няколко часа до излитането и още не беше отворено гишето за чекиране на багажа. Чудах се дали отново ще мога да предам повече от разрешените в билета ми 30 кг. През годините, докато живеех в Германия и пътувах често, се бях научил на всякакви номера за прекарване на повече багаж и почти всеки път успявах. Имал сами разправи. Но като цяло не ми се налагало да оставя багаж на летището или да плащам за свръхбагаж. Българска работа, ама като нямам пари, какво да правя? Ръчният ми багаж беше тази 6-пет литрова раница, която изобщо не отговаряше на правилата за ръчен багаж и тежеше 18 кг, при разрешени 8. А отделно си носехи храна за престоя в доха и височините обувки. Три часа преди полета отвориха гишето за чекиране на багажа. Подредих се на опашката и както винаги, ми се сви сърцето, понеже пак бях нарушение и не исках да плащам за свръхбагаж по 10 долара на килограм. Дойде ми редът. Едва м повдигнах 35-килограмовия сак и го стоварих на лентата, гледайки миловидно младото момиче и усмихвайки се с надеждата да приеме багажа ми. То видя, че багажът надхвърля с килограми обявеното, но не каза нищо. Попитаме дали имам ръчен багаж и аз, като направило белядете. И с още по-тъжна физиономия, извадих изпод, тездяха раницата. Тя, като я видя, щеше да припадне. Сложиха на лентата и кантарът показа 18 килограма. Девойката ококури очи и каза, че в тяхната компания имат правила и тази раница не става за ръчен багаж и трябва да предам. Стъжни ми се животът. Започнах да уверявам, че винаги пътувам с нея и това винаги ми е ръчният багаж. Но девойката беше категорична, че не. Може да ме пусне с този чувал в салона на самолета. Тя дори нямаше представа, че имам още две турби в моя човек, който ме докара и че да си ги взема, след като се чекирам. Тогава казах, че нямам никакви пари и не мога да платя за свръхбагаж. Девойката се засмя и ми каза, че не иска пари от мен, само да предам раницата, за да пусне полентата. Тогава пък аз отсъклих очи и не можех да повярвам, че ще вземе 50 килограма от мен, без да заплатя допълнително. Благодарих най-сърдечно за жеста и я помолих да извадя някои неща от раницата, които ми трябваха за престоя в доха документи, сателитния телефон, камери, фотоапарот и на събрах в една най-лунова турба нещата си и предадох раницата си. Ох, падна ми голяма тежест от плещите, че отново успях да предам каквото носех, без да платя. Пустите му пари. Ако имах достатъчно, нямаше да се правя на шут. Отидох при моя човек, който ме докара, разказах му това и си взех другите две нейлонови турби. Преработих багажа отново и оставих в едната турба височинните обувки и храната, а в другата нещата, които извадих от раницата. Взехме си довиждане и аз поех към паспортната проверка и проверката на ръчния багаж. Опашката беше много дълга и се обикаляше по едни серпентини, докато се стигне паспортната проверка и след нея проверката за багажа. Преди и след мен се бяха наредили много българи. Уж сме бедни, ама доста пътуваме явно. По едно време покрай мен мина един бивш финансов министр на България с жена и дете и ми се прииска да изкръща силно полиция. Крадец, дръжте крадеца! Оглеждаше се във всички посоки. Все едно го издирваха. Не се запознах с никой от българите на опашката. Доколкото чувах, всеки заминаваше за различно място. След проверките се отправих към изхода за отвеждане към самолета. Предният самолет имаше закъснение и помещението беше пълно, затова не ни пускаха да влезем. Стоях повече от час прав, докато съобщят, че променят изхода. До сега не бях летял с катарците. Но бях чувал само хубави неща за тях. Самолетът, разбира се, беше един от най-големите и новите. Напълни се почти целият и за около 4 часа кацнахме вдоха. Храната в самолета беше изобилна и с отлично качество, като предварително си бях запазил веганско меню. Вдоха се преразпределят пътниците за цял свят. Беше вече полунощ и много ми се спеше. Летището в Доха е като град, огромно, и има всичко, дори може да си изгубиш. Имах 13 часа престой и някак си трябваше да убия това време. Забелязах, че хората се редят на някаква опашка и ми стана любопитно. Подредих се и аз, ставаше бързо. Разбрах, че ако трябва да стоиш цяла нощ на летището, авиокомпанията предлага настаняване в хотел за тяхна сметка. Берех. Викам си, този път и на хотел ще спя. Подадох си бордната карта на служителката, провери е в компютъра и ми заяви, че съм си купил възможно най-евтиния билет, в който не влиза опция спане в хотел в доха. Обаче ми каза, че на летището има луджи слежанки и мога там да си почивам. Така и направих, влязох в една луджа, предадох си бордната карта и те ме записаха, за да знаят кога да ме събудят, за да не изтърва полета си. Дадоха ми одеяло. Понеже климатиците им са доста силни. Тези лежанки не са най-удобните, но успях да поспя няколко часа. Ден 2. 7 април 2014. На сутринта на летището хапнах от храната, която носех от България, и се разходих. Открих, че има зони с компютри и интернет за безплатно ползване. Къде ли не бях ходил по света, но това летище беше най-интересното до сега за мен. Натоварихме се отново на лъскавия самолет и за около 4 часа стигнахме Катманду. Но тъй като имаше буря, самолетът летия част над града, докато му разрешат да кацне. Направихме три обиколки над Катманду. По едно време се чудех дали изобщо ще кацнем. Вече бях летял през 2010 година от това летище и няма хубави спомени за него. Малко, мрачно летище и много хора. Нищо не се беше променило. Повече от час чакахме за багажа, една блъсканица, няма ред. Пълен хаос. Чудех се дали ще си получа багажа изобщо, понеже когато има прекачване, шансът да го е голям. Мина повече от час чакане и моят багаж все още не излизаше. Пак взех да се притеснявам. Беше ми се случвало в Германия да не си получа куфара. В Катманду има само две ленти на цялото летище за доставяне на багажа от всички полети. Кога излиза твоят багаж, никой не може да ти каже. Един народ се блъска на малкото летище, едва се задържаш на краката си. По едно време зърна храницата си, ама как да стигна до лентата, като има три реда хора пред мен, които също си дебнат багажа? Едва се промушвам и отмъквам. Раницата от лентата. Поне си бях намерил количка, че по едно време и те свършиха. След малко видях и жълтия сак и си отдъхнах. Няма багаж, няма експедиция. Натоварих всичко на количката и се отправих към изхода, изчаквайки отново на безкрайната опашка. Не са ме проверявали. Отвън валеше дъжд и всеки нещо ти предлагаше – такси, хотел, мъж, жена. Каквото си пожелаеш. Кътманду е царството на нощния живот. Не виждах името си сред табелите с имената на посрещаните, както ми беше писала фирмата. По едно време някой ме попита дали аз съм Скатов, явно ме познал. Посрещна ме младо момче от фирмата, помогна ми да натоварим на един микробус багажа и се отправихме към центъра на Кътманду. Всичко ми беше познато, целият този хаос, шум и трафик. след дълго спряхме пред хотела. В който бях отседнал преди 4 години. Невероятно съвпадение беше добър знак. Имах много хубави впечатления от храната в този хотел. Стаите не бяха нищо особено, но храната беше вкусна и на ниво. Дадоха ми стая и познайте същата от преди 4 години. Оговорихме се с момчето от фирмата, че утре сутринта ще ме потърсят. Леглата в Непал и в Тибет са огромни и на единично легло могат да спят спокойно двама. Хотелът беше поостарял и плачеше за ремонт, но като знам за къде бях тръгнал, си беше Мегалукс. Ден 3. 8 април 2014. На сутринта, гладен като вълк, се отправих към ресторанта. Блокмасата беше богато подредена с достатъчно растителна храна, което ме радваше. Напълни си чинията с разнообразни и много вкусни плодове, а после продължих със салати и боб. Имаше и туфо, за моя радост. По едно време дойде една госпожа, водена от пиколото, и ми се представи от агенцията на госпожа Елизабет Хули, искаше да дам интервю. Било тях на практика да вземат интервюта от всеки преди и след експедицията. По този начин, чрез интервютата... Създали най-сериозната база данни за изкачванията на връх Еверест и от двете страни, тибетската и непалската. За мой късмет тя се оказа германка и от английски преминахме на немски, не че не се разбирахме на английски, но немският си е моят втори език след българския. Хапвах и отговарях на въпросите. След малко дойде друг човек, който се представи за сердар на експедицията Мингма Шерпа и ми каза, че ще ми изчака в оето. Журналистката беше много любезна и доста си поговорихме извън темата за Еверест. Беше впечатлена от моя режим на хранене. Тя потвърди, че досега няма данни на Еверест да се е качвал веган. Питаха за петте непалски дами, написали на страницата си, че са били две седмици на вегански режим и са качвали Еверест, но тя беше категорична, че не са вегани. В това се убедих няколко месеца по-късно. Когато изкачвах първенеца на Антарктида, връх Винсен Масив. Четири от тези непалки също участваха в тази експедиция. Бяхме две седмици заедно и те през цялото време се хранеха предимно с месо и животински храни. Попитах ги защо са писали страницата си, че са вегани, а те ми отговориха, че само веднъж са пробвали за седмица такъв режим, много им харесва идеята, но не може ли без месо? Журналистката ми пожела успех и ме остави да довърша богатата си закуска. Сердарът Мингма, шефът на шерпите експедицията, беше мой набор, мой ръст, малко по-стар изглеждаше и ми се похвали, че вече 8 пъти е бил на връх Еверест, както и на други хилядници. Беше дошъл да провери каква екипировка имам и какво още ми липсва. Качихме се в стаята ми и започнах да му показвам. Не беше много концентриран и пропускаше много неща. Заяви ми, че има негов собствен магазин за екипировка и оттам ще си набавя каквото ми трябва. Каза, че не е добре да имам само едни котки и да си взема още един резервен чифт, а също така и още едно шалте, експедиционни ръкавици и пухен резун. Аз му обясних, че имам пухенояке и два чифта пухени панталони, но той беше категоричен. Че от север духа много силен вятър и че той ще влиза между якето и панталона, за това ще ми е нужен гъщеризон за атаката към върха. Обясни ми, че ако се качвам от непалска страна, мога да се кача и без гъщеризон, понеже там толкова силен вятър няма. Намери и други дребни липси, които да напазарувам в неговия магазин. Качима на едно емоторче и тръгнахме към офиса на фирмата да се запозная с менеджера Дава, с който поддържахме кореспонденция. Като се качих на моторчето му, ми стана малко тъжно за моят мотор, който продадох, за да си финансирам експедицията до Еверест. Но такъв е животът. Губиш едно, получаваш друго. Офисът не беше далеч от хотела и бързо стигнахме. Там ме посрещна Дава Шерпа, доста интелигентен мъж, приличащ повече на вьетнамец, отколкото на непалец. Поговорихме си... Подписах разни документи за издаване на виза за Китай и разрешително за качване на върха. Визата е групова и не може никъде друга да, да ходиш, освен до базовия лагер. Той ме покани на празнична вечеря следващата вечер със собственика на фирмата, която от 30 години предлага изкачване на върхове в Хималайте. Запознах се и с другите участници в експедицията, които бяха в офиса. Двамата поляци, Кристиан и неговият водач Ричард, един американец, Били, който вече е бил върха през 2009 година от непалска страна и от тогава иска да се качи от север, но не успявал през последните години. Той държи и рекорда за най-възрастен американец на Еверест. Имаше двама индици, на които така и не запомних имената, и един унгарец, Дейвид Клайн, който за седми или осми пореден път се опитваше да изкачи върха без кислород и да стане първият унгарец на Еверест с безкислородни скачване. В експедицията имаше и двама руснаци, но те щяха да дойдат по-късно, директно в базовия лагер, аклиматизирани под връха на Пурна. Дейвид беше придружаван от приятелката си и екип журналисти от различни медии в Унгария. Те го снимаха постоянно, излъчваха предавания и щяха да останат 15 дни с него, от които 5 дни в базовия лагер. А. Приятелката му до края на експедицията. След срещата в офиса на фирмата, Мингма ме заведе в неговия магазин, в който продаваше жена му. Най-вожното и скъпо нещо, което купих там, беше гъщеризонът. Извади два броя второ употреба, единят голям, другият моят размер ма. Добре ми пасна, имаше малко щети от ползване. Обеждаваше ме, че е чисто нов. А той дори етикети нямаше. Но няма значение. Те са си лъжливи и се опитват да вземат максимума от ти. Първо му искаше 800 долара. След два часа пазърлък се разбрахме за 400 долара и ако му го предам обратно, като се върна, да ми върне 200 долара, стига да няма щети от ползването. Така да се каже 200 долара за найем. За котките също се разбрахме. Даде ми чисто нови котки в котия за 150 долара и обеща, като се върна от експедицията. Да ми върне 100 долара, ако не са ползвани обаче. Аз бях сигурен, че на моите няма да им се случи нищо, но взех и неговите. После си избрах едни височини ръкавици двойни, но тогава още не знаех, че е най-важно да можеш да ги използваш с самохвата. Понеже при атака ти използваш самохвата постоянно да се изтегляш и ръкавицата ти трябва да е малка и компактна, а самохватът максимално голям. Тези неща нямаше кой да ми ги каже преди експедицията и затова, ако някой се е запътил на там нека да чете, да си отбелязва какво пиша и да ползва моя опит. Купих още едни малки ръкавички, така че да станат три чифта едни върху други. Ами слушам го се Ардара, какво да правя, нали е бил сто пъти там. Купи хишалте, обикновено, а аз носех от България самонадуваемо. Купих и батерии, да имам в повече както и маратонки за базовия лагер. Аба оставих 800 долара в магазина, които изобщо не бях предвидил. Все пак имаше шанс да ми върна 300, като се завърна обратно в Катманду. Центъра на Катманду го познавах добре и сам се управях навсякъде. Чак след обед хапнах в едно капанче много вкусна веганска храна. На следващия ден след обяд, трябваше да предам багажа, който е за базовия лагер. Основният багаж тръгва с камион един ден преди нас, така че си оставихме каквото ни е нужно за около пет дни, докато стигнем и ние базовия лагер. Вечерта намерих интернет зала до хотела и писах на близките си как съм. Нямах нито лаптоп, нито телефон или смартфон. Лаптопът ми беше твърде стар, за да го нося. А. Телефонът ми не поддържа интернет и затова го ставих. Бях единственият на тази експедиция без лаптоп и телефон. Добре, че имах сателитен телефон, благодарение на Навибулгър. Ден 4. 9 април 2014. Днес беше ден за почивка и разходка. Имах да купя още някои неща, като мокри кърпички, и се бяхме оговорили с Дава да купим храна специално за мен за експедицията. След закуската даваме заведе в един голям супермаркет и започнахме да пълним количката с каквото ми се ядеше. Взех около 2 кг. орехи, 2 кг. бадеми, 2 кг. фурми, 2 кг. боб, леща, нахут, грах, кашу около килограм, сушени смокини и кайсии. Смятах горе долу за 50 дни. Това е само допълнителна храна, специално за мен към основната за експедицията. След обяда приготвих багажа и предадох големия сак и два кашона с храна. Разходих се и исках Както вече ви казах, много шумно, мръсно, по улиците всякакви животни от котки, кучета, прасета, патки, гъски, чак до маймуни. Маймуните обаче са диви, а не домашни, както изброените преди това животни. Посетих няколко ступи в центъра, свещените места за местните будисти където те отправят своите молитви към силата. На всички ступи има молитвени мелници, които се завъртат и по този начин все едно е прочетена дадена молитва, написана вътре на специални папируси или на самия метал. На мен лично най-силно впечатление ми правят гълъбите по площадите и край ступите. Толкова много са и винаги летят в купом. Хората им носят храна и те се хранят от ръцете им. Ех! Дали в България един ден ще обичаме така птиците? И в нашите градове да кацат гълъби по ръцете ни и да ги храним. Друго характерно за ступите в Катманду е, че върху тях са изрисувани две очи, така наречените «очи на истината», очите на Буда или още «лиморийски очи». Легендите за тях са доста, и има и много литература и тук няма да се впускам в подробности. Само ще отбележа една от легендите – според която повечето от големите ступи в Катманду са входни врати към пещери, в които има хора и други същества в състояние сумати или саматхи. Посещавал съм почти всичките големи ступи в Катманду и ми харесва самата обстановка в тях и около тях. Енергийни места са със сигурност. По улиците на Катманду можеш да си купиш всичко, от каквото имаш нужда, всякаква храна, плодове, сокове, а когато стане тъмно, Излизат дилерите, и всеки ти предлага всичко нелегално, като през 10 метра те питат какво искаш – жена, мъж, всички видове дрога и забавления. Тук се предлагат и копия на оригинални дрехи, екипировка и аксесуари. Има и оригинални магазини, но са само втора ръка или стари колекции. В самия център, където кат най-вече туристите, се предлагат всевъзможни предмети, свързани с религията, както и сувенири за туристи. По тези места обикалят и мъже в оранжеви одежди, чието лица са намазани с бои. Те просят милостиня от магазин на магазин или се снимат с туристите, също за пари. Узнах, че изпълняват нещо религиозно, но така и не ми стана ясно точно какво. Вечерта отидохме всички на вечеря, организирана от фирмата. Запознахме се със собственика, приятен мъж на около 60 години, усмихнат и ведър. Заведоха ни в доста интересен ресторант с прекрасна лятна градина и огромно количество свещи. До нас бяха участниците в експедицията за Чоуио, също на нашата фирма. Всеки си поръча каквото му се хапва. Присъстваха още двамата готвачи – Дава, Мингма и хора от офиса на фирмата. Вечерята продължи дълго, понеже ястията ставаха бавно, но за сметка на това бяха изключително вкусни. След ресторанта ни закараха до хотелите за последната нощ в Катмандо. Предишната нощ, когато пристигнах в Катманду, сънувах странен сън. Сега се сетих за него много ясно, заедно с баща ми съм на лов или ловно сафари. В далечината се виждат много животни, между които крави, лъвове, леопарди, антилопи и други. В същия момент аз вземам карабина с оптика, прицелвам се в лъвицата и стрелям. Лавицата пада. В този момент ми става странно, понеже не искам да убивам животни, а я убих. Прицелвам се в друго животно, но решавам да не го отстрелвам, а се прицелвам в мишена и улучвам точно десетката. Баща ми е до мен през цялото време. Не знам как да го тълкувам този сън, но времето ще покаже. Все пак е само един сън. Бях ловец дълги години, не защото самият аз съм искал да ходя на лов. А по-скоро баща ми ме вземаше. Не може да се каже, че съм ходил редовно. Рядко се случваше и то най-вече, за да бъда заедно с баща ми, да правим нещо заедно. Никога не съм разбирал, защо трябва да се убиват животните. Ходех на лов, докато бях студент, но доста рядко, по. Два-три излета на година, през зимата. Баба ми винаги ми казваше, че докато нямам мои деца... Не трябва да убивам животни и аз стрикно спазвах нейното поръчение. После заминах за Германия за докторът и не съм ходил повече на лов, а като се върнах, продадох пушката си и се отписах от ловното дружество. Не виждах никакъв смисъл в лова. През 2010 се отказах изцяло от това хоби, защото никога не съм виждал смисъл да се избиват беззащитни животни по най-кръвожаден начин. Всеки сам решава как да се различа какво му носи удоволствие и как да живее живота си. Не съдя ловджиите, всеки решава сам какво да прави. Просто не беше за мен. От Катманду до базовия лагер. От ден 5 до ден 10. Ден 5. 10 април 2014. Сутринта имахме оговорка да закусим в 6 часа, в 6,30 да ни вземат от хотела, за да стигнем границата на време и да преспим в първото населено място в Тибет, на 2000 метра височина, малко след границата. Катманду е на около 1300 метра височина. В нашия хотел бяхме отседнали и аз и двамата поляци. Другите бяха в други хотели, всеки според възможностите си. Както винаги, аз бях точен и още в 6,15 бях закусил и готов за тръгване. В 6,20 дойде Ричард. Попитах го защо не идва християн. Отговори, че уж го бил събудил, но той слезе чак 7 часа и го изчаквахме до 7,30, за да тръгнем. Взехме и унгарците 7 души и индийците двама. Най-накрая бил. Той беше отседнал в емегабаровски петзвезден хотел. Дойде и собственикът на фирмата да ни върже специалното традиционно религиозно шелче и да ни спрати. Доста се мутахме. Правихме си снимки, все едно щяхме да ходим на Еверест. Заприказвахме с Кристиан и той сподели, че е получил от фирма, произвеждаща веганска козметика Original Source, сумата от 150 000 долара, за да изкачи седемте континентални първенци като веган, и то воден от един от най-добрите полски алпинисти, Ричард Павловски. А Кристиан се оказа лъжевеган, набиващ всеки ден месо, лейца, риба, сирене, мляко... Млечни шоколади и други животински храни. Какъв е този свят? Питах се аз. Имаше наглостта да ми каже, че бил като мен веган, но все още ядил всичко. Един ден щел да стане веган, защото идеята много му харесвала. Маммамия. мия! Даже интернет страница си направили с приятелката му и пропагандирали да не се ядат животни. Страхотно постижение, все пак. Така. Един веган е получил толкова много пари, нелепо е, неправдата по принцип не действа на никого положително, но мен направо ме съсипва. сипва. Не можех да повярвам, че човек е готов да излъже за такова нещо само и само да се докопа до пари. За мен веганството е нещо много специално и повече от свято. Другият пък лауреат, седем на успешни опита зад гърба, унгарецът Дейвид или Давид, така и не разбрах точно как му се произнася името му на унгарски, за седми пореден път щеше да опита да изкачи върха без кислород. Неговият спонсор беше дал над 100 000 долара само за екипа, придружаващи го журналисти, а на него колко е дал, един госпо знае, но човекът дойде с 500 кг багаж, екипировки, собствени палатки, уреди, маси, столове, храна. Аз какво правя? Комбинирам и на двамата целите, а събрах едва 15 000 долара и се самоспонсорирах с останалата сума. Хем съм веган, хем искам да направя и безкислородно изкачване. Определено новината за двамата ми подейства кофти. Със сигурност беше несправедливо да лъжеш, че си веган и лъжа да получаваш спонсорство. Аз не можах да събера сумата, която ми трябваше, поне да си закупя нужната екипировка, но този проблем бе единствено мой и не за него става дума сега, а за това, че несправедливо слъжа да преуспяваш. Всички върхове плюс момблания мадаблан, които изкачих сам през изминалата година, Кристиан беше катерил с Ричард Павловски с водачи луксозно, а аз сам се бях справил с всичко това, без водач, с мой пари и то като чист веган. Дори не можах и лаптоп да си взема, за да пише на близките си и да пратя снимки за страницата ми. Беше ми мъчно, но, от друга страна, това ме нахъсваше и знаех, че ще се кача един ден, рано или късно. Всеки получава каквото е заслужил. Чувал съм, че както в България, така и по света, алпинистите тръгват на експедиция само ако намерят 100% от парите, нужни за експедицията, от спонсори. Единственият случай, за който знам, че се е самофинансирал като мен и е разпродал собствени вещи, е Райнхолд Меснер, тръгнал е сам да изкачва Еверест без кислород и е продал своята лека кола. Предполагам, че има и много други самофинансиращи се са алпинисти. Но аз не съм запознат с техните истории. Едва в 10 часа преди обяд се отправихме към границата. В Непал няма магистрали и се кара бавно. Движението е много натоварено и разстояние от 130 км се пътува 4-5 часа с почивките. Всички шерпи бяха с нас, пътувахме с микробус и автобус. На два пъти спирахме да почиваме. Местните автобуси се движат не само претъпкани, Ами на покрива на автобуса яйце не може да падне от хора. Направо страшно изглежда, катерят се като маймуни от всички страни на автобуса. Не знам дали тези, които са на покрива, плащат нещо. Тези автобуси спират за почивки на определени места и за да не слизат пасажирите, търговците носят храна и вода, която им продават през прозорците. Амато как да слязат, той, автобусът, ще се пръсне по шевовете. Направи ми впечатление, че хапват нарязани кръставички, намазани с нещо люто. Тук се яде много люто, не само много люто, ами направо е някакъв вид отрова. По принцип и аз обичам много люто, но тук, като си взема храна, имам чувството, че се опитват да ме отровят и нарочно ми я дават толкова люта. Също така ядат много месо и риба. Питах дали има вегетарианци, не бяха чували за такива хора по тези места. Как така няма да се яде месо? Природата по пътя е красива, зелени низини и планини. Къщи се строят навсякъде, по средата на нивата, къща на три 4 етажа и около нея пшеница или царевица, или градина. Повечето. Площи са терасирани. Населението наброява 27 милиона и явно няма достатъчно земя. Мнозинството хора изглеждат бедни и се борят да оцелеят. Колите по пътищата са стари, автобусите и камионите сякаш са от Първата световна война. Пътищата са разбити и на места дори липсват. Хигиената е ниска, мръсотия навсякъде. Изхвърлят отпадъците си където им падне, така че все едно съм в България по междуселските пътища или в някои квартали. Около 14 часа и 30 минути часа пристигнахме в граничното село Кодари на около 1600 метра над морска височина. Обядвахме в една кръчма и пеше отидохме до границата, за да прекосим. На границата цареше пълен хаос. Всеки бе взел някакъв багаж и обикаляше напредназът. Пресичането на границата е забранено за превозни средства и се преминава единствено пеша. Всички товари се пренасят на гръб от непалските жени. Мъжете стоят до жените си и само ги гледат, може би им дават кораж да носят повече и потешко. Така си го обяснявам. Много рядко мъжът също носи. Явно, ако няма жена, налага му се и той да работи. Жалка картина. А те, женичките, са по 40 кг. Чакахме около час, но поради късното ни пристигане ни казаха, че утре ще прекосим границата. Камионът с багажа за базовия лагер беше там и чакаше да бъде разтоварен и пренесен от колона от около 30 жени. Нямаше проблем да се върнем в кръчмата, в която обядвахме, за да нощуваме, там даваха и стаи. Върнахме се пеше дотъм, на около километър от границата. Настаниха ни, имаше доста стаи и аз бях сам стая. Изгледът беше невероятен към планината. Всичко беше зелено и се чуваше гласът на буйната река долу в дерето. В Кодари има и източници на топла минерална вода, но не успях да стигна до тях. Сълцето е малко, само с една улица и къщи от двете страни, в които няма канализация и вода. През 100 метра, от двете страни на улицата, има нещо подобно на улични мивки с вода, идваща директно от планината и там всеки се къпе, пере, налива вода за готвяне, за пиене и за всичко друго. Не знам защо не си изградят мивки в къщите и не си вкарат там водата. Вода има много, а и наклон, дал Господ, за канализация. Видях жените и децата да се къпят следено студе на вода. А зимата не знам какво правят. След вечеря Мингма ни събра, за да се представим един на друг, участниците и шерпите. Всеки. Каза по две думи за себе си и тогава разбрах кой шерпа ще бъде с мен. Казва се Гилджен на 44 години, доста здрав, стегнат и мускулест. Беше се качвал вече 8 пъти на Еверест по четири пъти от всяка страна. Не говореше английски, ама ние нямаше да пишем стихове заедно я. След представенето всички се трудиха над лаптопите си, понеже имаше WFI, а аз релаксирах стаята и си легна в скукошките. По програма трябваше да спим от другата страна на границата, в Тибет. Градът се казва Зънгмо и е дълъг няколко километра с много голяма денивелация. Беше предвидено да се спи на около 2000 метра, но спахме на 1600. Ден 6. 11 април 2014. Сутринта стана храно, болеше ме гърлото, като преглъщах. На мен гърлото ми е слабо място и не можах да спи добре. Цяла нощ мислих как е възможно в толкова важна кауза да лъже света. Имам предвид лъжевеганството на Кристиан. Но важното е, че бях тук и участвах в нещо, за което съм мечтал, това внасяше топлина в душата ми и любов в сърцето ми. Едва ли всичко може да е идеално, колкото и да ми се иска? По принцип съм максималист и перфекционист и искам всичко да е на високо ниво, а хората да са щастливи, доволни и да няма несправедливост. На закуска винаги си поръчвам нещо без животински продукти което е безкрайно трудно в тези страни, защото масово се яде месо и производни от животните. Добре, че имаше супи с спагети и зеленчуци и нещо подобно на мекици. Този път бяхме на границата около 10 часа. Отново се наложи да чакаме доста. Поради разликата във времето между Китай и Непал, двете граници са с различно работно време. Бесмислено е, ако не работят едновременно, никой не може да премине. Преминава се по моста на дружбата, където е забранено да се правят снимки. Багажа го предадохме на жените, работещи като носачки. Мъкнаха като мравките гло, в пъти повече от тяхното собствено. След моста е вече Китай и се проверява багажът. Там също чакахме повече от час и половина. Аз носех сателитния телефон, за който трябваше да се заплатят хиляда долара, толкова струва разрешителното, за да може да го ползваш на китайска територия. Това беше непосилна сума не само за мен, но и за другите в експедицията. Затова всички си напъхахме телефоните в гащите и така преминахме границата. Най-накрая, след няколко проверки. Стъпихме на тибетската обетована земя. Вече беше пладне. А по програма трябваше да стигнем град нялам на 3700 метра, където да преспим две нощи за климатизация. От другата страна ни чакаха партньорите от Китайско-тибетската планинска асоциация. Само тя е единствено, тя има право да обслужва туристите за Еверест и другите върхове. Всичко е строго организирано и нямаш право на своеволия. Маршрутът е ясен, къде се спи, къде се яде и на какво имаш право. Допълнителните услуги се заплащат в долари и са изключително скъпи. По принцип тук смятат, че щом си дошъл на експедиция на Еверест, значи си поне милионер. Тибетците ни чакаха с два микробуса и един джип. Хубавото беше, че в тази организация бяха предимно тибетци, защото те познават добре района и издържат на голяма надморска височина. Граничният град му започва директно след бариерите и се вие нагоре в небесата. Може би има поне 500 метра денивелация от началото до края на този град. Представлява само една единствена улица с гради от двете страни. Още в началото на града спряхме на оговореното място да обядваме. Тук трябваше и да нощуваме предната нощ. Обедът беше вкусен, аз си поръчах тофу за основно, а иначе хапнах с другите зеленчукова супа, ори са зеленчуци и пържени картофи. След обяда се отправихме към нялам. Пътят в канюна е много живописен. Имаше мъгла и вече беше студено. От всякъде се спускаха реки, бурни и бързи води, само за рафтинг. На няколко пъти имаше проверка на документите, все едно, че преди 20 километра не са ни проверили и сме паднали от небето. Тук има само един единствен път и няма откъде друга да да минеш, ама пак ни проверяват. Гледат списъците и паспортите ни. И птича не може да прехръкне непроверено. Движим се само нагоре. По този същия път, преди по-малко от 4 години, през 2010 година слизах в обратната посока от Тибет към Непал. Не се беше променил особено, но ми се струваше по широк на места и поздрав. Тогава се удивлявах на природата. Понеже в Тибет няма дървета, храсти, няма зеленина. А по този път, колкото повече слизахме надолу. Ставаше все по-зелено и по-живописно. Но сега бях в обратната посока и всеки метър се разделях с вегетацията на зелените растения и приближавах към вечните снежни върхове от двете странина. Каньона Пътят не е дълъг, но се кара бавно нагоре и се наложи да се спира за почивка. Колкото повече набирахме височина, толкова по-малко растителност имаше, ставаше все постудено, докато в един момент растителността напълно изчезна. За около 2-3 часа пристигнахме в Нялъм, на 3700 метра над морска височина. Грачето е малко, военизирано, пълно с казарми и военни. Имат големи казарми и изграда се разхождат предимно военни. Всички, разбира се, са китайци. Местното население, тибетците, се различава много лесно. Настаниха ни в хотел в центъра, а се хранихме в нещо подобно на закусвалня. Използвано само в летния период от туристи като нас. Аз, както винаги, отивам при готвача и почвам да му обяснявам с ръце и крака да ми даде да ям нещо без животински продукти. Този готвач го снимах с камерата как готви. Сигарата не му излиза от устата, ръцете си не ги е мил никога и бърка много вкусни гозби за кратко време. Виртуоз. Но тук за мен проблемът беше липсата на белтък. Другите набиваха месо. Дайца, сирене, а моята оговорка с фирмата беше да има ядки и бобови растения. Никой не се беше обаждал да каже, че има веган в групата, за който да се приготвя отделно храна. Оризът, спагетите и картофите бяха вкусни, салатите също, но аз бях свикнал да ям много ядки и да си набавям протеин от тях. А вече пет дни не консумирах достатъчно белтък, е, и все още не знаех, че той не е толкова важен, както твърдяха лекарите. Единствено ме крепеше мисълта, че в базовия лагер ще намеря ядките, боба и нахута, които си бях изпратил и ще ям каквото харесвам. Точно до закосвалнята имаше интернет зала. Вътре беше като лисичарник. Около 20 компютъра и също толкова китайци играят някакви интернет игри. И всички пушат като за световно. Седнах на единствения свободен компютър да си проверя пощата и да пиша как съм. Сателитния телефон не можех да използвам преди базовия лагер, понеже ако ме видеше някой, щеше ме наколади на полицията и да ми го конфискуват. Така че служих два бъфа един върху друг си и издържах половин час в интернет залата. В Китай Фейсбук е забранен и нямаш достъп до него от нито един компютър. Май-добре постъпват китайците за някои неща. На улицата се разхождаха свободно якове, кучета, коне, магарета. Крави. Яковете ровеха в Кофите за буклук, за да търсят нещо за в конкуренция с кучетата. Много жалка картина беше един як, няколко кучета лайха и го гонеха, понеже беше извадил нещо заядено от една кофа и искаше да го изяде сам. Стайте в хотела бяха с потри легла. Чершафите бяха влажни, от тавана падаше мазилка. Ние бяхме първите, дошли за тази година в хотела. Сезонът те първа започваше. В моята стая бяха настанени и двама от журналистите, придружаващи нашата звезда Дейвид. Те го снимаха на всяка крачка за унгарската преса и телевизии. Единият хъркаше много, едва заспах. Времето тук си беше хладно, все пак са си 3700 метра. Ден 7. 12 април 2014. На закуска имаше странните стени питки с мърмалът без плодове в него, само захар. Отново нямаше ядки, сушени плодове или нещо веганско за ядене. Не се чувствах добре и ме болеше гърлото, бях схванат целият, боляха ме мускулите. Вече седмица нищо не бях правил, освен да пътувам. По план имахме климатизация за днес, но се чудех дали да тръгвам нагоре, бях настинал. Дейвид замъкна унгарците на някъде, аз останах с другите от експедицията и няколкото шерпи. Реших, че една разходка с тях ще ми се отрази добре и ще се оправя. Не исках в никакъв случай да отивам болен в базовия лагер, който е на 5200 метра височина, там трудно щях да се излекувам. От двете страни на града се виждат петхилядници в сняг. Хванахме една пътека, пресичайки асфалтирания път. И малко по малко стигнахме около 4000 метра денивалация. Горе беше много студено и ветровито. Имаше страхотни изгледи на заледени върхове във всички посоки. Достигнахме място с натрупани камъни и молитвени флъкчета, явно и други преди нас бяха идвали до тук за климатизация. Двамата поляни решиха да се качат на близкия връх и тръгнаха към него, на мен обаче ми стигаше тази денивалация, почнах да траверсирам да се върна от другата страна. Само след 10 минути забелязах, че всички са тръгнали след мен и са се отказали от върха. Вятърът беше много силен и студен и направо те пронизваше. От време на време стъпвахме в сняк. Когато почнахме да слизаме към града, срещнахме и няколко якове. Непосредствено над град Нялам три жени копаеха големи дубки в земята с диаметър около метър и слагаха вътре картофи за зимата. Или току-що бяха извадили реколтата. Или бяха. Взели тези картофи от другаде и ги прибираха в картофохранилища, като натрупваха купчини пръст отгоре, за да знаят къде се ги заровили. Предполагах, че зимата тук е извънредно студена. На самата централна улица на китайската държава строеше огромен хотел за такива като нас. Знаят, че от година на година апетитът към Тибет и особено към Еверест не раства, а и освен Еверест, в близост са още 2-8 хиляди ника Шишапангма и Чуойо. Тибет е магнит за търсачи на всякакви усещания да се прекоси с колело, с мотори, с кола. Едни искат да опознаят духовните ценности на някогашната тибетска култура, други ходят на обиколка на свещения връх Кайлас. Лхаса е също много интересна дестинация. Аз мечтаех повече от 10 години да посетя тази страна и явно, искали човек силно да постигне нещо, то се сбъдва. Така през 2010 година имах възможността да видя някои неща от тази страна. Сега бях по друга причина в Тибет, но отново се докосвах до този народ, неговата култура и най-вече до Хималайте. Вечерта бях гладен и отидох по рано на вечеря, пък и да говоря с готвача за моята храна. Там беше шефът на заведението, който отговаря за нас. Каза ми, че бил вегетарианец и ме покани да вечеряме заедно. Поръча на готвача какво да ни приготви за хапване. Донесоха ни специални гъби с подправки, гъби дървесни ушички са зеленчуци, ори са зеленчуци и по една супа. Беше много вкусно, но не знам колко белтък получавах през последната седмица. А дали изобщо ми трябваше този белтък? Спах за втора нощ на 3700 метра и на следващия ден щяхме да отпътуваме към град Тингри на 4400 метра, също за две нощи. Ден 8. 13 април 2014. Сутринта се чувствах добре, нямах повече болки в гърлото, но пък си въобразих, че се отчупи парче от някаква пломба. Зъбът не ме болеше, но се притесних да не ми направи проблем. Зъбите са много важни на експедиция, и ако станеше нещо с забами, дори нямаше кой да го извади. Само си повтарях, че всичко ще е наред и няма да има проблем. Двете нощи в така наречения хотел в Нялъм не бяха много комфортни. В стаята беше много влажна и през деня, и през нощта температурата беше винаги 5 градуса, а чашафите бяха влажни и от тавана падаше мазилка. Топла вода, разбира се, нямаше, дори и за туалетната едва стигаше водата. Обаче беше без значение. В базовия лагер и това нямаше да имам. Студът си бе силен, нищо че грееше слънце от сутринта. Тогава се сетих, че ми липсва една тънка похенка. Много добре го знаех, но нямах излишни 400 лева, за да си я взема. Тръгнах само с една единствена дебела българска похенка, която тежи килограми половина и е за много студено време. Знаех, че и това не е проблем, за да се кача на върха. Ще се справя. Преди сто години алпинистите да не са били с пет чифта похенки, Особено е малъри преди 90 години. За него смятам, че изкачил пръв и то по маршрута, по който сега аз планирам да се кача, била с толкова неподходяща екипировка според нашите сегашни представи. Така че напред и нищо не може да ме спре, повтарях си всеки ден. Отидох порано на закуска, където имаше групи от различни фирми и се хранехме на смени. Моите ги нямаше и се получи малко напрежение. Единият уж бил веган, другият уж без кислород. аз веган и без кислород. На унгарските журналисти, на които фирмата спонсор им беше платила по 10 000. Долара на човек за екскурзията в Тибет и мидеше да ме убият. Мисълта, че аз мога да се кача без кислород, а техният човек да не успее и в седмия си опит, беше ужасно тежка за тях. Самият Дейвид почти не говореше, много странен тип. За мен беше повече от ясно, че щом не успял вече 6 пъти, шанса да успее на седмия път е минимален, клонящ към нулата. А дори още не знаех за други подробности около него. Снимаха го постоянно с две камери, даваше интервюта през 2 часа как влиза в закосвалнята, как се храни. Беше голямо шоу. Купи си местна шапка и един амурлук и ходеше като циркаджия с тях. Важното беше да има атракции. За закуска седнах на една маса при група швейцарци и германци, които отиваха на Шишапангма. Много приятни хора. Зарадваха се, че съм българин и говоря майчиния им език. Дори ми дадоха да ям от собствената им храна, понеже закуската беше много бедна, само пържените стени бухти с мърмалът, от онзи, без плодове. След закуска се разбрахме в 9 часа и 30 минути да тръгнем към град Тингри. Всичко добре! Натоварихме багажа в микробуса, ние също се качихме, но Кристиан го нямаше. Тръгнаха да го търсят, а той в интернет залата пращал снимки и репорти на спонсорите си и ни съобщава, че му трябвал още един час да работи в залата. Ето това вече много ме изнерви. Как си позволяваше да бави цял микробус хора, само защото му дали чанта пари и трябва да се отчита всеки ден? Сърдарът реши ние да тръгваме с микробуса а шерпите с джипа ще да го изчакат да си свърши работата. Един шерпа се прехвърли при нас и тръгнахме към град Тингри. На от нялъм също има голям полицейски пункт и там ни провериха документите. Пътят върви нагоре и се вие по край реката. Все по-нагоре и по-нагоре. Преминавахме през различни селца с местни жители. Те са малки, от порядъка на 30-40 къщи, винаги са построени в един стил съскостопанските площи са много малко. Единствено по край реката има терасирани площи от поняколко десетки квадратни метра, там произвеждат картофи, пшеница, ечемик и нещо подобно на леща – дал. Хората ореха с биволи и женеха на ръка с сърпове. Жална картина Толкова малки площи, а с толкова много любов ги гледат и всеки милиметър земя, годна за производство, се стопанисва. Стана ми много жал за тези хора, животът им е неимоверно. Тежък Китайското знаме, разбира се, се вее от почти всяка къща. Явно е задължително по край пътя, който е централният свързване Палстин-Гри, после продължава към Лхаса и стига дори до Пекин. През няколко километра отстрани има каменни стълбове, на тях е отбелязано колко километра остават до Пекин. Движахме на височина около 4000 метра над морското равнище. Единствената ми аклиматизация бяха двете нощувки на 3700 метра, а днес щяхме да преминем и през провал, който е на 5000 метра. Аз не се притеснявах, понеже преди три месеца бях на почти 7000 метра, все нещо бе останало от аклиматизацията ми. Между две села в дясно имаше оранжерии, от северната страна те бяха изидани от кирпич, а всичко друго беше на Илони. Като агроном ми се прииска да ги разгледам по-обстойно, но не спряхме. По край пътя често се движеха кози, овце и якове. От двете ми страни се издигаха високите върхове, покрити със сняг. След около час пристигнахме на превала, на 5000 метра, спряхме за почивка и да си направим снимки. Духаше страхотен вятър и макар да грееше слънце, беше много студено. Моят шерпа Гилджен, най-вярващ и много набожен, в сравнение с всички останали шерпи, носеше молитвени флагове и ги връзваше на всяко свещено място, където спирахме. А това място тук бе едно от най-свещените. Не знам защо, дали защото беше превал, или имаше и друго обяснение. Целият превал беше усеян с молитвени флагове, разнообразни по форма, свят и размер. Аз помогнах на Гилджен да разпънем флаговете. После си направихме снимки. Гледките от превала са невероятни, имаше хубава видимост и се виждаха върхове над 6, 7 и 8 хилядници. Осем хилядникът, който най-добре се виждаше, беше Шишапангма. Нещо говореха, че се виждали Чоуя и Чумолунгма, но според мен те бяха скрити. Може и да се виждат при по-хубаво време. Бях много щастлив след почти 4 години отново да съм тук и да се насладя на невероятната гледка от снежни планини и върхове. Такива панорами ме зареждат силно. На самия превал бяха спрели две местни жители, тибетци, които пиеха бутърмилк и играеха хазарт. Преди 4 години не бях забелязал, че тези хора обичат хазартните игри. Може в последствие да са придобили този навик. Дейвид не пропусна шанса и се намести сред местните да му направят. Снимки, докато пие чай, седнал на земята и опитва да говори на тибетски. Журналистите снимаха един през друг. Не можеше да остане много на превала, понеже духаше студен вятър, направо замръзваш. На самия превал има и нещо подобно на камина Скомин, където се горят билки и ухае хубаво. Наподобяват на нашия тамян и смисълът е същият. На места имаше пресписняк. Натоварихме се отново на колите и продължихме по пътя, който първоначално се спускаше до низината, на около 4400 метра, а после беше почти равен. След като се спуснеш, вляво е разклонът за Шишапангма. Това е единственият осемхилядник, който се намира само в Тибет, Китай. Чумолунгма Чоуио, и другите хилядници на Китай са на границата и се делят между две държави. Моят първоначален план беше да изкача за климатизация Шишапангма и да се прехвърля на Чумолунгма като втори връх, но нямах достатъчно финанси. Едва събрах за Чумолунгма. Почти на магия тръгнах за по-малко от месец. Все пак силата така беше решила. Преминахме през още един пункт на който ти проверяват времето от предния пункт в нялам и ако си карал, бързо те глобяват. На всеки пункт ти дават бележка в колко часа си бил и имаш минимално задължително време за прекосяване. Това им е нещо като радара за скорост. Нямахме проблеми с времето и ни пуснаха да продължим към Тингри. С нашите групови визи за Еверест можехме само до Тингри да стигнем, нататък ни беше забранено. Преминавахме край различни сълца, разположени от двете страни на пътя. Движаха каручки, както и малки тракторчета, претоварени със тока. Слушахме хубава тибетска музика в микробуса, повечето песни ги знаех, понеже преди четири години тогавашният шофьор на джипа ми даде една флашка с тибетска музика и аз през годините редовно си слушах. Направо си бях като дума в Тибет. На едно място имаше разсадник, или по-скоро нещо подобно на разсадник, където се мъчеха да произвеждат дървета и да ги съдят по край пътя на височина около 4400-4500 метра. Бяха положили големи усилия и си личеше как дърветата тръгват добре в началото, но стигнат ли 2 метра, растежът им се проустановява и ако не загинат, израстват само на стъбло. Китайската държава се беше погрижила да има дървета по край пътя, а на две-три места имаше и малки дървета. Подредени Фредички, Оформящи нещо като горичка. Само като се сетя, че в България е рай и имаме толкова красиви и величествени гори, а вече 25 години управляващите се мъчат да изсекат всички дървета, за да припечелят някой лев за нова яхта или апартамент в Дубай, ми става толкова болно и тъжно. Защо? Защо искаме да превърнем България в пустиня? Бях и в Израел преди 4 години и видях с очите си как евреите в пустинята създават гори. Как се мъчат да засаждат скалите и пясъка дървета и прокарват капково напояване на стотици километри, само и само да създадат живот и вегетация, а ние имаме най-прекрасните гори в Европа и искаме да ги превърнем в пустиня. Нещо трябва да се направи, ако искаме и нашите деца и внуци да видят България такава, както я знаем ние. Брати и сестри, трябва да се направи нещо за горите на България. До мен на предната седалка в микробуса седеше Ричард Павловски. Изявен полски алпинист, който дори е държал въжето, когато умирал Кокушка, при опит за зимни скачване на южната стена на Лходце. В началото много се радвах, че имаме такъв човек в експедицията, докато не си показа и той рогата. Ричард от две години водеше Кристиан по проекта му и скачване на седемте континентални първенци като вегани получаваше добро заплащане за всяка експедиция. Още като видя, че съм истински веган и сам съм изкачил предишните върхове, не можа да скрие зависта си най-вече. Не му беше приятно, че вижда в очите си как целият им проект е базиран на огромната лъжа за веганството на Кристиян. И какво да измисли Ричард, за да не съм в конкуренция с клиента му, който трябваше да бъде първият веган на Еверест. Реши психически да ми въздейства с елементарни подигравки от рода на това, как месото е веганско и други дебелъшки и неуместни изказвания. Беше му предално ясно, че съм разбрал как целият им проект е единствено точене на пари от спонсори. Но на такова място чисто човешките чувства като злоба, завист, корист и лъжа остават на заден план и човек се концентрира единствено върху собствената си цел и да покаже на какво е способен. Исках всички ние да успеем да се качим навърха. На всички нас ни е куствало време, нерви и пари да дойдем тук и да се борим. Ако не участвах в тази експедиция, и Кристиан успееше да. Стигна върха, първото изкачване от веган на Еверест щеше да е една голяма лъжа. Това ме навежда на мисълта, че не е единственият, който злоупотребява с Еверест в името на пари и слава. Ричард, както и повечето планински водачи, с които се бях запознал през последните две години, откакто ходя на експедиции, виждат в планината единствено начин за изкарване на пари. Ходят в планината само, ако им плащат, и никога без клиенти. В България, преди да замина, също имах разговор с известен наш алпинист и след нашия разговор повече не искам да контактувам с този човек. Все още не мога да разбера защо толкова настръхваха тези хора, защо изпитваха злоба, завист. Аз съм просто планински човек, чувствам се добре в планината. След като дойдоха двамата руснаци от нашата експедиция... Си отговорих на много въпроси за българския алпинизъм. Единият руснак е бил през 2004 година в руската експедиция, която се е качила през северната стена до върха, а нашите професионални алпинисти от националния ни отбор, с парите на българския дънакоплатъц, се избрали за изкачване пешеходния маршрут с шерпи, кислород и всички екстри, като за обикновените туристи. По-нататък ще ви разкажа и какво друго сподели с мен руснакът Виктор Бобок. След още около 2-3 часа, от дясно на пътя се открои невероятна гледка към Чо-Оя и Чумолунгма. Това се случи около 1 0 две километра преди град Тингри. Казват град, ама той е като село. Преди и 4 години нямах спомен да съм отсядал в този град. Настаниха ни в най-модерния хотел са самостоятелни санитарни възли и по двама в Аз бях с американеца бил. Беше на 72 години. Изглеждаше и на толкова, като възрастен мъж. Питах се защо му трябва да идва всяка година и да се мъчи да изкачва върха, като през 2009 година е бил вече там и си отговарях, че е много важно всеки да има мечти и да ги следва. Бил всяка година си купува пермити, разрешителни, за изкачване на Еверест от двете страни и ежегодно ги атакува. Тази година планът му бе за един сезон да го изкачи от двете страни. Ако успее от Тибет, веднага да се прехвърли и от Непал. Явно за него парите нямаха абсолютно никакво значение, но и той имаше спонсори и страница в интернет, като всеки ден се обаждаше на свой човек да публикува информация до къде е стигнал и как върви. Експедицията му Тингри е на 4400 метра над морска височина и по план също имахме две нощувки тук, преди базовия лагер, който е на 5200 метра. Бяхме много гладни, но имаше и други групи и храната се приготвяше бавно. Шофьорите и други тибетци, докато чакаха, седнаха отвън и извадиха зърчетата да поиграят комар. Все още не знаех, че нашите шерпи са маняци на комара и през следващите два месеца основното им занимание ще са хазартните игри. Пристройката до хотела, която служеше за столова, се ползва само през лятото за мераклии, като нас които ходят по планините или обикалят из Тибет. Вътре в нея имаше огромен плосък телевизор и стените бяха украсени с различни тибетски мотиви. На около 10 маси бяха насядали туристи от различни религии и държави. Всеки си чакаше храната. Отидох да се разбера с готвача какво ще ми да деям, че вече сериозно се замислих за този протеин. Дали е толкова нужен на тялото, както казват лекарите, или може и с по-малко да се справим. Иначе ми беше вкусно всичко, каквото ми приготвяха. То нямаше и голям избор. Картофи, ориз и спагети за основно, някаква супа и зеленчуци. Тофуто ми беше като за празник, както и дървесните ушички, вид гъби. Ядях по-големи количества въглехидрати и така засищах глада си. Бях постоянно гладен и се хранех обилно. Винаги имаш право на една бира, безалкохолно или чай. Бира и газирано не пиех и карах на чайчета. Обядът беше както обикновено, ориз, към който си добавяш каквото сложат на масата месо, рейца, зеленчуци, гъби и тънадонесоха ни и една голяма чиния с пържени картофи. По принцип, пържено не ям, но тук ядях всичко, само да не е животинско. След като се нахраних, реших да се разходя малко из града който представлява много дълга централна улица с магазини, ресторанти, хотели, заведения от двете страни. От едната страна на улицата имаше и по-малки улички, в посока към възвишение с антени, на което реших да се скача. В Тингри, както и в повечето тибетски градове, е пълно с по улиците. Те се разхождат на обезпокоявани и са в конкуренция с яковете за отпадъците от заведенията. Тук няма изградена канализация и вода, и всичко от заведенията и домовете се излива на улицата в специални скопани за това ровове. Край тях кучета, крави, кози, овце и якове се хранят, а често се стига и добой между тях. Най-мъчно ми беше за яковете, едни жалки такива и се борят с кучетата, за да се нахранят. Тръгнах първо по централната асфалтирана улица, която от двете страни беше още на пръст и се вдигаше голям прахоляк. Като си тръгвах след 45 дни, забелязах, че китайците бяха положили. Бетон от двете страни на асфалта, като тротуар. После завих към възвишението през едни тесни улички. По едно време започнаха да се събират кучета и да мелаят, идвайки към мен. Малко се оплаших, бяха над 20. Но като започнах да ги замерям с камъни, се разбягаха. Разбрах че не е добра идея да ходи сам и реших да се връщам в хотела. Обаче навръщане навсякъде имаше кучета. Тогава забелязах, че те влизат в туалетните на къщите и там също се хранят. Тоалетните са вдигнати над земята, като под тяха оставена вратичка за влизане на кучетата. Сега разбрах, защо има толкова много кучета. Ами това им е канализацията. Кучетата са един вид чистачи. Гнусна работа През едни тесни улички едва му спях да се добера до централната улица и влязох в един магазин срещу хотела да си потърся тибетска шапка, понеже моята я бях забравил в България. Нямаше голям избор, но си харесах една и я купих. В магазина има и нещо подобно на заведение, където част от нашите шерпи пиеха чай. Присъединих се към тях и си взех един чай и аз. Бяха пуснали видео с тибетски песни и танци. Попитах, откъде мога да си взема и аз такъв диск, понеже много ми харесват музиката и танците им, а те директно ми казаха, че срещу 20 юана дискът е мой. Без да се пазаря го купих. Разбира се, дискът е някакво копие. В заведението имаше и тибетски жени, които много ми се радваха и искаха да видят косата ми. След като им показах моята... Те свалиха за братките си и разплетоха косите си да ми покажат техните. Правих си и снимки с тях. Приятни и добродушни хора. Нашите шерпи купиха овче мас, напълнена с стома си от овце, да си слагали в супата, когато сме в лагерите. В Тингри е прашно, с много кучета, това ти се набива на пръв поглед. Също така няма интернет-зала, не че на мен ми трябваше. Имаше хубави магазини. Заредени с плодове и зеленчуци. Цените на плодовете са като през лятото на слънчев бряг по плажа. Много скъпи. Тук идват хора от съседните села да си напазаруват и да продадат каквото имат. Вечерта нищо особено не се случи. Хапнахме пак в гостилницата. Почти всички храни бяха с месо и вечерях само риса-зеленчуци. Това не е веганство, а строг пост без протеин. Така го приличих. Вечерта бил включи лаптопа си и отделно някакво другостройство, за да гледа дивиди филми, а аз си легнах. Рано. Ден 9. 14 април 2014. Цяла нощ лайха кучета. Стаята ни гледа към централната улица. Къде спах, къде не спах. През час ставах и до туалетната, защото вече седмица се наливах с вода за по аклиматизация. Най-важно е да пиеш колкото се може повече вода. Пиех по 5-6 литра на ден, дори без да се потя. През половин час търсех туалетна. През нощта беше доста студено стаята, температурата пъдаше може би около 2-3 градуса. Хотелът имаше соларни панели, но поради някакъв проблем следващата седмица щяха да пускат топлата вода. А с студена вода нямах намерение да се къпя и предишния ден пропуснах банята. Сутринта, като станах, правих гимнастика половин час, за да се стопля. После ни напече слънце и стана много приятно. Днес по план имахме климатизация 200-300 метра. На около 25 км от Ингри, в посока към Непалската граница, откъдето дойдохме предния ден, имаше баня с топла минерална вода, а до нея и едно връхче с 300 метра денивелация, точно колкото да се климатизираме. След закуска си стегнахме багажите и хванахме един микробус да ни закара до там и да ни върне. Дейвид беше вече за седми път тук и знаеше как стоят нещата. Иначе, ако фирмата ни урежда микробус, цените са само за милионери. Тръгнахме аз, Бил, Кристиан, Дейвид, приятелката му, един унгарски журналист и един шерпа с нас. За половин час стигнахме до банята където се предлагат стай, има и ресторанче. Един басейн има на открито и един по-малък, по-скоро като голяма вана на закрито. Интересното е, че водата извира от земята и не се разрежда със студена, дори в басейните няма плочки по дъното, а с естествените скали. Водата беше мръсна, но това няма голямо значение, като си на 4400 метра височина. Първо тръгнахме да се разходим до върха. Вървяхме по пътеката към връхчето, което бяхме набелязали, виждахме молитвените флагове на него. От двете страни на пътеката извираше топла минерална вода и оставяше бели като сол следи. Не беше лесно да се върви нагоре, все пак ни беше пети ден, откакто тръгнахме от Катмандо и бързо набирахме височина. Може би не повече от час вървяхме, всеки с неговото си темпо, докато достигнем набелязаната цел. Дейвид като старо куче вървеше отпред а ние след него. Навърха беше приказно. Виждаха се, чуя и, разбира се. Чумалунгма, както и много други знайни и незнайни върхове. Останахме половин час горе, направихме си снимки. Имаше оставени много дрехи на връхчето, това е тибетски обичай, да си оставяш старите дрехи на такива места, за да се пречистят, ако има негативна енергия, събрана в тях. Също така на тези места се оставят коса и ногти. И такива артефакти имаше навърха. Кой, когато реши, слизаше надолу по една друга пътека. Аз нямах търпение да се накисна в топлата вода. Толкова много обичам топла минерална вода и мога да стоя в нея с часове и да се наслаждавам. На слизане минах по край още няколко изворчета. Външният басейн е по-голям, но водата в него е доста мръсна. Дори съдовете и хранителните продукти от заведението се мият в този басейн. Никой не взема душ предварително и направо се влиза вътре. А нямаше и душове. Вътрешният басейн е доста по-малък, но той трябва първо да се запуши стапи, за да се събере вода. Когато се върнахме от разходката, във вътрешния имаше около 40 см вода, която ми стигаше да вляза. По средата на басейна има вдлъбнатина на около 4,0-5,0 см, от която извира водата, аз се побирах в нея. Само аз се накиснах във водата, понеже другите бяха гладни и решиха първо да се хранят. За мен обаче приоритет беше водата, а и не обичам с пълен корем да влизам във вода. Толкова ми стана хубаво, като се накиснах. Пълен релакс и спокойствие. Може би, че се наслаждавах и снимах с камерата си която ми предоставиха от фирмата «Дрифт», дори с аксесуари към нея. «Мерси много, Жоре!» По едно време дойда полякът Кристиан и ми направи няколко снимки с фотоапарата ми. Другите също дойдоха при вътрешния басейн, понеже навън излезе силен вятър. След басейна, в заведението си поръчах спагети с зеленчуци и тофу. Изядох и една ябълка. Много добре се нахраних и си пожелах пак да дойда тук някой ден. Шофьорът на микробуса цял ден ни чака, ама пък и за това му плащахме. Навръщане Дейвид предложи да не се прибираме директно в Тингри, ей да се разходим ци микробуса из района, като доплатим. Нямахме нищо против, така или иначе бяхме доста хора и излизаше ефтино. Ходихме до едно място са стари руини. Там видяхме мъжи жена да урат с два вула, бяли черен. Впрегнати заедно. Духаше силен вятър, а мато тук винаги духа. Опитахме се да говорим нещо с тях. Шерпата уж разбираше тибетски. Езикът на шерпите е много сходен с тибетския език. Дори съм чел, че кастата на шерпите в Непал е дошла преди 200 години от Тибет. В Непал има 32 касти. След като посетихме тези руини, се прибрахме в хотела да си починем от банята. За вечеря ми приготвиха три вида салата. Бях доволен, но вече девет дни не бях елятки. Орехите ми липсваха. За втори и последна вечер щяхме да спим в тингри, в цивилизацията, такава, каквато имаше по тези географски ширини. Ден 10 15 април, 2014 тази нощ сякаш кучетата лайха малко и спах по-добре. Чувствах се здрав, отпочинал и готов за чумолунгма. Много се вълнувах, като младо момче на първа среща. По едно време се почука на вратата, като за проверка. Оказа се, че с Бил, с който бяхме в една стая, сме се успали и всички нас чекали. аз дори не знаех в колко часа тръгваме за базовия лагер. Закуската била в 7,30, а нас ни събудиха в 8 часа и 30 минути. Никой не ни беше казал предния ден, кога е закуската и в колко се тръгва. Станахме, оправихме си багажа набързо, ама трябваше и да хапнем нещо, че пътята е повече от 4 часа, само черен път, около 90 км до базовия лагер. Не че имаше кой знае какво за ядене. Някакви тестени закуски. Натоварихме се на микробуса и газ към базовия лагер на 5200 метра над морска височина. Черният път тръгва директно от Ингри. След около 10 километра е разклонението за чуя, чието базов лагер е на 40 километра, а базовият на Еверест е на още 80 километра след разклона. Пътят е много прашени, освен камъни и пръст, не се вижда нищо друго. След около 2 часа клатушка не се отвори невероятна гледка към върха. Ех, колко е красива богинята! На няколко пъти спирахме за туалетна и аз откъсвах поглед от върха. Времето беше слънчево, ясно и с голяма видимост. Ричард, както винаги, беше заел първата седалка, за да снима. Понеже се беше качвал само пет пъти на Еверест, при това четири пъти от тази страна, точно той трябваше да стои отпред. Аз бях отзад на средна седалка и нямах много добра видимост, единствено като слизах на почивките. Вдясно се виждаше много ясно чую. Добре, че преди четири години бях идвал до базовия лагер и си спомнях пътя. Докато се качвахме нагоре, на отдални места имаше сняк. Преминава се през няколко населени места. По пътя се виждат стада от овце, кози и... Якове. Да се чудиш с какво се хранят тази пустош, единствено махове, лишеи и много ниска и рехава трева. Животните съответно също са много дребни, слаби, но жилави. След около 5 часа стигнахме до манастира Ронгпо. Това е и най-високият манастир в света. По принцип с джип се стига за около 3-4 часа от тингри, но с този микробус беше доста по-бавно. Преди манастира също има проверка на документите. Срещу манастира има и хотел на 5000 метра височина. Денят беше прекрасен, невероятна видимост и красота. След като преминахме проверката на документите, се надявах да спрем и да разгледаме манастира, обаче го подминахме като малка гара и не спряхме. Това много му очуди, но все пак щях да съм два месеца тук и от базовия лагер винаги можех да дойда пеша и да го разгледам. Може би е на около 7-8 километра от базовия лагер. На около 3 км от манастира се намира Тъшуп, така го наричаха всички. Идва от туристически магазин. Това е мястото, до което можеш да стигнеш със собствен транспорт, а единствено военни, полицаи и коли на Китайската планинска служба имат право да продължат до базовия лагер. Останалите слизат. Има автобуси на всеки 20 минути до едно възвишение преди базовия лагер. Оттам върхът се вижда прекрасно и се получават чудесни снимки. Ако човек има късмет времето, разбира се. Срещат се много туристи. Тъшопът представлява подредени бараки с легла, дават ги под наем на туристите, плюс храната, а пред всяка барака има и тездиях дях с сувенири и други джунжурики. Всичко бе както тогава, през 2010 година. Ние и тук не спряхме, а продължихме още 3-4 километра до базовия лагер, където се намира управлението на офицерите от Планинската служба и военните. След мястото, до което могат да ходят обикновените туристи да снимат, се намира голяма низина, равна като това, и там всяка компания си разполага базовия лагер за Еверест. Място има за поне още 200 фирми. Тази година 8 фирми бяха разположили лагерите си. Ние бяхме плътновляво до лагера на Китайско-Тибетската планинска асоциация, който е и най-големият. Въпреки че китайците имаха само петима клиенти, те се грижаха за парапетите и при тях работеха 60 височини носачи и не знам колко още помощен персонал в кухнята. Пристигнахме в базовия лагер, там бяха нашите шерпи, тръгнали преди два дни, за да опънат палатките и подредят багажа. Имаше палатка за храна за туристите палатка за храна за шерпите, палатка за готвене, две палатки за склад, палатка баня, палатка туалетна и палатка за телекомуникациите са соларните панели. Като пристигнахме, всичко беше готово. Между другото, от журналистите на Дейвид един вече си беше тръгнал от Ингри, понеже не му понесе височината. До базовия лагер дойдоха четирима, за които беше платено да останат общо пет нощи. Журналистите се чувстваха зле и не знам дали щяха да устискат и три дни тук. Настаних се в една палатка с багажа, който носех със себе си. След това отидох при готвача и получих много лоша новина. Ама много лоша новина. Всичката храна, която купих с дава в Катманду, била конфискувана от китайците на границата. Готвачът видял, как митничарът вадал от кашона моите храни. Аз, като специалист по растителна защита, знам много добре, че е забранено да се пренасят растителни храни между отдалните държави, за да не се пренасят карантинни болести и неприятели. Но в мън дума увериха, че досега не са конфискували храна. Сега обаче моята я нямаше. Направо ми причерня. Не стига, че вече 10 дни съм на строк безпротеинов пост и карам само на уриси спагети а се очертава да продължа още два месеца така. Явно дяволът си нямаше друга работа и ме изпитваше доколко ще издържа. Откакто тръгнах от Сливен, всеки ден имах някакви малки проблеми, но днес вече минаха всякаква граница. Освен това и шелтето, което купих в Катманду, го нямаше. Много глупаво постъпих, като не взех бидони. Ако сега имах бидон и го бях заключил, както всички други, Нямаше да ми изчезне нищо. Когато другите започнаха да си получават основния багаж, направо оненях. Чето всеки имаше по няколко бидона с различна големина и поне по 200-300 кг багаж, а Дейвид имаше цели 25 бидона и няколко сака с общо тегло поне 500-600 кг. Боже, къде бях тръгнала аз? Знаех, че ми липсва екипировка. Ама аз е едва 50 килограма всичко. Дейвид, освен палатката, която му предоставих от фирмата, разпъна и една огромна собствена палатка, 5 на 5 метра, 2 метра висока, с газова горелка вътре, застла с изкуствена трева. Не знам за какво щеше да я. Ползва, след като имаме голяма палатка за хранене и ако искаш, може да стоиш по цял ден в нея, ама явно имаше нещо предвид. Все пак му беше седма експедиция на Еверест. Цирк голям, извади соларни панели, акумулатори, два кашона вино, кашоноиски, Джонни Уокър, черен етикет едно-две годишно, хавански пори и какво ли още не. Спонсор му беше най-голямата хранителна верига в Австрия – Шпар. Явно добре се бяха погрижили да не липсва нищо, както на него, така и на отбора журналисти. Унгарците искаха да имат свой човек без кислород на Еверест и явно инвестираха доста в него. Той май бил и единственият височинен алпинист в Унгария. Като се замисля, моята екипировка беше предимно от дрехите на килограм, втора употреба, един нов чувал и едни пухени дрехи с ниско качество, шити в България. Гъщеризонът си го взех също втора ръка в Катманду. Бях единственият без лаптоп, телефон, соларен акумулатор. А дори и не знам какво още мъкнеха другите в тези безброй бидони и сакове. Ричард извади 20 броя на списание Плейбой. Аз имах нужда единствено от една тънка похенка, но знаех, че и без нея ще се справя. Като ми липсваше нещо, се сещах за Емалъри и неговата експедиция тук преди 90 години. Че аз в сравнение с този човек си бях направо цар и изобщо нямах право на реплика. Ей, Какви алпинисти е имало тогава? А сега идват с 500 килограма глезотии, уиски, вина, а и жена си довел също да го топли. Предишната нощ сънувах странен сън. По принцип всяка нощ сънува много, но повечето сънища на сутринта не ги помня. Но този ми се запечата много ясно и дори си сплаших малко. Сънувах последната нощ, Тингри, че заедно с баща ми се возим на един мотор, аз карам. В този момент някакви чужденци, по-скоро Роми, започнаха да се карат с нас и нещо да ни нападат. Аз дадох рязко газ и моторът литна на около 3-4 метра от земята и се понесе във въздуха. Беше много страшно, понеже не можех да го призеня. И се събудих. А попредната нощ си спомням, че сънувах починалия чочо Юрданов, но какво точно, не помнех, обаче той беше в съния ми много ясно. А аз дори и не съм го виждал наживо този човек. Преди два дни сънувах бащата на един мой приятел, че купува мотора ми, който продадох заради експедицията на Еверест. А той, баща му, почина преди 10 години, но в моя сън си. Беше жив и купи моя мотор. Преди година бях започнал да си записвам всеки ден сънищата в един файл. Станаха толкова много и искам да намеря някаква закономерност. Какво се случва в реалния живот след определени сънища, но още не съм стигнал до избоди? Нямам време да анализирам сънищата си все още. Този, с мотора, си беше много страшен, а и този, с починалият човек, който сънувах преди това. Входът на палатката ми гледаше точно към върха и бях много щастлив. Като пристигнах в базовия лагер, получих стомашно разстройство. Не знам дали от храната или от друго. Туалетните на базовия лагер се намират на 200 метра от палатките и представляват двуетажна постройки без врати и прозорци и също като навсякъде в Тибет на долното ниво имат голямо двор, за да се хранят животните. Базовият лагер е на 5200 метра и според мен дойдохме доста бързо да спим тука, бяхме спали само 4 дни на високо. Трябваше още поне 2 дни да спим на по ниско Ама това вече нямаше значение, бяхме тук и връщане нямаше. Много бях притеснен за изчезналата ми храна. Какво щях да ям още 45 дни тук? Вече чувствах слабост, дали от височината или от липсата на протеин в храната ми. На обяд и за вечеря винаги даваха уриси спагети и всичко се готвеше по-отделно, заради мен, за да не ям животинска храна. Вече 10 дни почти не приемах достатъчно протеини. Но нямах намерение за сега да прибягвам към яйца и сирене. За месо изобщо и не можех да си помисля. По едно време, докато бях в палатката си, забелязах, че се е появила екзема на коляното ми. Кожата странно се белеше. Дали не се бях заразил с нещо от минералната вода предишния ден или просто организмът ми бе отпаднал много? От десет дни бях по пътищата и спях на различни места със съмнително чисти чершафи. Сетих се, че може да е от чершафите в хотелите. Нямах намерение да емажа белещото се място с някакво лекарство, реших да го наблюдавам. Височинна аклиматизация От ден 11 до ден 32 Ден 11 16 април, 2014 Първата нощ в базовия лагер премина нормално. От три месеца не бях спал в палатка. Все пак тази палатка сега беше широка и имаше дори дюшек. През нощта духаше много силен вятър и ставах няколко пъти да пия вода и съответно да източвам. Това упражнение щях да го правя многократно в следващите два месеца през. Нощта Обилното пиене на вода е една от най-важните практики за поносимост на организма към височината. Друго важно нещо е да спиш добре и да се храниш добре и балансирано. Да се самонаблюдаваш и при някакви нарушения на здравословното ти състояние да потърсиш помощ или сам да вземеш мерки. Има ли главоболие, гадене, бесение и липса на апетит, веднага се слиза на пониска височина до отминаване на симптомите, после се връщаш обратно. За сега аз нямах такива симптоми, освен разстройството, но се надявах да ми мине бързо. Духаше силен вятър, иначе си беше слънчево и ясно време. На закуска имаше катиеми, без яйца и мляко за мен, омлети за другите, а също и увесени ятки, нюсли, мармалади, въстъчено масло, кетчуп, чай, бисквити и дъра. От България носех конопено семе и си го добавях към нюслите и овесените ятки. Първите дни имаше и мед, който свърши за една седмица, понеже Кристиян си наливаше по едно бурканче мед в термо с чая. След закуска, волна програма, който където си иска, можеше да ходи. Някои тръгнаха да се разхождат, други на климатизация. Аз реших първо да се кача на възвишението, на което бях през 2010 година, и се използва туристите за снимане на върха. Нямаше жив човек, толкова силен беше вятърът. После тръгнах на север от нашия лагер и започнах да се изкачвам по една ледена река. Можех да си сложа и котките. Но предпочетох без тях. Изкачвах се бавно и дишах дълбоко. Това също е правило за добра аклиматизация, да се движиш бавно и да регулираш дишането си. Напредвах нагоре по замръзналата река, а базовият лагер беше зад мен. Размишлявах кога да тръгна към междинния лагер. От изкачванията на Аконкагуа и Ленин знаех, че в планината планове не се правят. Просто следваш естествения си ритъм и той ще ти покаже кога и как. От фирмата, която организира експедицията, ни дадоха по една примерна програма за аклиматизация към височинните лагери, но беше крайно лошо направена и не можеше да служи за пример изобщо. Според нея трябваше след третата нощувка да тръгнем към междинния лагер на 5800 метра и да спим там. Продължавах да се движа нагоре, докато стигнах до място, където се връзват молитвени флагове. Реших да се изкача по един стръмен сипей от дясната страна на замръзналата река, от която пиехме водав. в. Базовия лагер. След като се изкачих, видях стара постройка без покрив, която някога е била обитаема. Намираше се на около 100 метра над морска височина, сгушена на завет. Зад постройката пасеха няколко диви кози, много им се зарадвах и ги снимах. Окраската на дивите кози беше в същия цвят, като на заобикалящата ги среда и единствено набитото ми около ги разпозна, при това на 150 метра разстояние. Продължих още известно време нагоре до около 5450 метра, откъдето се виждаха много добре лагерите на всички експедиции 8 наброй. Всеки ден обядът беше точно в 13 часа, а вечерята в 19. Въпреки че бяхме в Китай, движехме се по непалско време понеже бяхме с непалска експедиция, те е 2 часа и 15 минути назад. За обяда се върнах навреме в лагера. Готвачът ме съжали заради изчезналата ми храна и ми даде един килограм кашо само за мен, да си го прибера в палатката. На обяд винаги първо имаше зеленчукова супа, следваше салата, предимно от лисни зеленчуци или зеле. Оризът присъстваше задължително, като към него даваха соса отдал. За месоядните имаше някакво месо, колбас или риба. Храната беше вкусна и я изяждах с удоволствие. Единствено ми липсваха бобът и нахутът. Ако станех гладен, дояждах си с хляб. Винаги имаше и десерт, компот или пресни плодове. В началото нямаше пресни плодове, понеже шерпите, изглежда, ги изяждаха, но след като те се качиха да живеят в предния базов лагер, на 6400 метра, почнаха да дават плодове и на нас. Винаги се хранехме в отделни палатки, шерпи и мембари, както ни наричаха шерпите. След обяда си легнах в палатката. Беше много приятно и топло. Навън духаше, но вътре си беше 2,6-3,0 градуса и си взех душ с мокрите кърпички. Не си носех дори и една книга. Нямах никаква техника, за да гледам филми като другите. Но това, че нямам нищо за четене и филми за гледане, ми харесваше. Отдавна имах нужда да остана насаме с мислите и чувствата си и да направя равносметка на изминалите 10 дни. Навън вятърът надуваше палатката. До вечерта не се случи нищо интересно. На вечеря поговорих малко с другите и разбрах, че журналистите се чувстват много зле, както и приятелката на Дейвид. Не беше яла нищо от два дни и ходеше бледа като призрак. Трябваше да слезе надолу. Още един журналист си замина преждевременно за. Непал. Бях сигурен, че никой от тях няма да изкара заплануваната една седмица в базовия лагер. Имаше журналистка, която също беше с ужасно главоболие и се тъпчеше с какви ли нехапове, но нямаше ефект. Решението беше само едно, слизане в тингри или катманду. Да видим, втората вечер можеше и да им се отрази по-добре. След вечеря излязох да погледам звездите, бяха толкова много ярки и големи. Прекрасно не бе е на прекрасно място. Какво му трябва повече на човек? Имах мечта да се върна тук и да се кача на върха и бях на прага да сбъдна. Това ми изпълваше с много любов, радост. Щастие и безкрайни силни емоции. Ден 12. 17 апрел 2014. Днес още от сутринта отново духаше много силен вятър. И втората нощ в базовия лагер премина нормално. Температурата в началото на нощта към 21 часа беше 2-3 градуса, като постепенно падаше до минус 5 минус 10 градуса около 4-5 часа сутринта. Спалния ми чувал беше значително по-топло и се наслаждавах на пълен комфорт. Аз съм доста зиморничав, но никой не ми вярва. Живял съм като дете три години в Либия, едно от най-топлите места на планетата, и не знам дали от това или порождение, но от малък обичам топлото. През зимата сливен температурата често достигаше 30 градуса в домани. Когато преди три години тръгнах в планината за първи път, карах и ски за първи път. До тогава за мен снегът и ледът бяха табо. Нечевсливен пада много сняг, но и никога не го бях харесвал, преди да усетя магията на планината и да се докосна до неговите разновидности. Сега обожавам да ходя и снега по цял ден, да се катеря по заледени склонове и да спи на палатка в снега. Всяко нещо с времето си. Станах около седем сутринта, така че да мога да се приготвя на спокойствие за закуската в 8 часа. Слънцето изгряваше около 7,30 и само след 10 минути в палатката ставаше много топло и приятно. Ние, веганите, имаме един друг проблем. То не че е особен проблем, но тук, на такава височина, можеше да се окаже такъв. Когато ядеш само растителна храна и то в големи количества, ходиш по често по голяма нужда, защото растителната храна минава няколко пъти по-бързо през храносмилателния тракт, отколкото животинската. Нормално е, това се случва по 2 три пъти на денонощие. А тук храната, която приготвяха, бе винаги доста люта, което засилваше този. Процес. И защо се оказа проблем? Ами защото празноща, ако ти се наложи да излезеш по нужда при минус 5 или минус 10 градуса, трябва да облечеш дебели дрехи, за да не загубиш температурата на тялото. Трябва да се обоеш. Да излезеш с дебелите дрехи от малката палатка и да извървиш 200 метра до туалетните, които нямат врати и прозорци, и вятърът може да те издуха. Разбира се, и да се върнеш жив и здрав обратно, че и да заспиш отново, като първо се стоплиш. Ей това мен ме мъчеше най-много на тази експедиция, особено с моя храносмилателен режим. Тази сутрин журналистите изглеждаха още по-зле, какви ти още пе дни тук. Приятелката на Дейвид трябваше незабавно да слезе, но явно, за да не се изложат пред чужденците, стискаше зъби. Тя беше идвала тук с него преди две години, като тогава стигнала до пъбъла на 6400 метра, а сега имаше желание да достигне до лагер едно на 7100 метра. Дано успееше. След закуска обаче, девойката почти припадна, сложиха маска с изкуствен кислород и откараха поспешност в тингри, за да реанимира. Не знам защо се мъчи три дни гладна, жадна и бяла като платно. Вчера най-късно трябваше да слезе, да не кажа още на 15. Останалите три маунгарци се дебнаха кой до кога ще устиска тук. Транспортът им трябваше да ги вземе от базовия лагер на 22 април, но вече се бяха уверили, че всеки ден тук е сериозно здравословно изпитание. След закуска беше организирана аклиматизация с шерпите в посоката, в която вчера бях тръгнал сам. Към нас се присъединиха и хора от други експедиции и се образува върволица нагоре по склона. Не минахме по заледената река, откъдето аз бях минал, а по една пътека. След като стигнахме мястото с изоставената постройка, повечето се отказаха и се върнаха назад. Един от нашите шерпи поведе Кристиян и двамата индийци нагоре към съседния връх. Аз също тръгнах, но не след тях, а малко вляво, като прецених, че егълът за върха е по-подходящ. Тръгнахме по едни морени, но скалните маси силно се клатеха и на моменти ставаше опасно. Нямаше пътека или маркировки. По едно време загубих от поглед четиримата, които вървяха вдясно от мен. Движех се с моето си скромно темпо и напредвах бавно. След около 20 минути видях шерпата и тримата ми с експедиционери да се връщат назад, понеже ставало много трудно завървене. за вървене. Засега не усещах трудност и продължих да си се движа сам нагоре. Гледката ставаше все по-красива и интересна, а вятърът направо ме пронизваше. Малко преди върха спрях, вече имаше гледка към чумолунгма, но върхът беше в облаци. Сипах си чай от термуса и се наслаждавах на невероятната гледка. Бях на около 5750 метра височина. После слязох надолу. За обяд имаше вкусно ядена от парленки, зелен боб или нещо, приличащо на зелен боб, салата от зеле и много вкусна зеленчукова манджа. За десерт компот от ананас. След обяда видях, че и нашите шерпи. До един са комарджии, играеха на комар с пари. Особено сердарат и моят шерпа Гилджен. Направо бяха пристрастени и по цял ден това беше основното им занимание. Играеше се комар с всичко възможно, карти, зарчета, полове и какво ли още не, само пари да се залагат. След храната реших да поиспера. От кухнята ти предоставят топла вода, ако решиш да се къпеш или пареш, и си има специална палатка за тази дейност. Отново взех душ с мокри кърпички. На пазара в Катмандо бях открил такива, специално предназначени за експедиции. Едната кърпичка с размери 40 на 40 см от специална материя и се ползва за обетриване на тялото. Личната хигиена е много важна на такова място, където се стои смесеци. Покъсно, в общата палатка си говорихме за цените на експедициите и установих, че от цялата експедиция само аз бях дал мои лични пари, за да съм тук. Дори и бил милионерът, имаше страница, чрез която можеш да му дариш средства. Не знам точно колко събрал и колко дал от себе си, но цял живот е бил топ адвокат и бизнесмен в Лос-Анджелис. Явно ме смятаха за много глупав, че съм налял собствени средства в такова начинание, свързано и с риск за живота. Най-скъпа беше експедицията на Дейвид. Спонсорът му беше финансирал и още 6 души които да го придружават в продължение на две седмици. Само разрешителното за базовия лагер е около 4000 долара за спане. За сравнение, нощувките долу в тъшупа са около 1,5-2,0 долара на легло. Но на журналистите им бяха заплатени разрешителни за нощувки в базовия лагер. Преди вечеря заваля и сняг, за първи път, откакто бяхме дошли. Стана много студено, мрачно и се спусна мъгла. Вече не се виждаше нито върхът, нито съседните върхове. Един час преди вечеря, към 18 часа, се палеше газова горелка в палатката за храна. Този обичай много ми харесваше и винаги бях първи около горелката, за да се стопля. След известно време в палатката ставаше доста топло и дори отваряхме вратата. Ден 13, 18 април, 2014 Сутринта се събудих щастлив, нямаше никакъв вятър и слънцето галеше палатката ми. Днес по план трябваше да предадем багажа си, за да се транспортира съкове за предния базов лагер, пъбъла, но от фирмата съкове казаха, че това ще стане най-рано на 19 или 20 април. Нощта мина нормално, спах добре. Трета нощ на 5200 метра и вече се чувствах. Комфортно на тази височина. Закуската не беше нищо особено, добре, че има увесени ядки и мюсли за закърпване на положението. След закуска дадох интервю на унгарски журналист, който работеше за Арте Унгария. Нямам информация какво се случи с това интервю. Денят беше слънчев, с малко вятър, което тук си е направо прекрасно време. Решихме да слезем до Ташупа и оттам пеше до манастира Ронгпо. От базовия лагер хванахме редовното автобусче за 4 километра до Ташупа. Цената е около 4-5 долара за един мизерен автобус в едната посока, но това е Тибет и чужденците са дойни крави. Колкото може повече ги удари, ако може, вземи им дори всичките пари. Това е мотото на службата им. Разходихме се малко по сергиите и тръгнахме пеше към манастира. Някога е бил след Ташупа в посока към базовия лагер. Но преди години изгорял и след това са го построили на сегашното му място. На старото място също има манастир, но само с един монах, който е по-скоро пазач. Посетих и него, но чак след около месец. От тъшопа до манастира се стигаше за около час ходене. Бяхме тръгнали аз, бил, двамата поляци, двамата индийци и още около 5 шест шерпи. Вървяхме по край реката, където минаваха яковете за да носят багаж от базовия до предния базов лагер. Водата беше много чиста, а около нея имаше още сняки лед. Бяхме точно на 100 метра преди манастира, когато на един от шерпите му се обадиха и му съобщиха, че преди малко от непалска страна на връх Еверест са загинали няколко шерпи, а други са ранени от паднала лавина, докато се изграждали парапета за този сезон. Още нямаше почти никаква точна информация. На нашите шерпи това им подейства зле, а и не знаеха, че сред загиналите ще има и техни роднини. Манастирът си го спомням от 2010 г., година, тогава си правихме много снимки пред него на фона на връх Чумолунгма. Гледката към върха е много хубава. Сега наоколо живееха повече хора, отколкото преди, и си строяха кирпичени къщи. Правеха тухлите на място от пръст и ги изпичаха на слънце. Пред манастира имаше разположени молитвени мелнички с написани на тях молитви. Уважавам всички религии и смятам, че имат общо начало. Будизмът ми допада особено много, както и неговите обичаи. След като завъртях всички молитвени мелнички и се помолих за здраве и успешно преминаване на... Експедицията влязох в манастира. Бях заедно с моя шерпа, който, както вече ви казах, беше най-набожният от всички шерпи. Отново се беше подготвил с молитвени флагчета. Като влезеш в манастира, първо има двор, заобиколен от постройки, и след това по едни стълби и втора врата се влиза във вътрешен двор. В дъното на вътрешния двор е основната част на манастира. На първото ниво се намира зала, където се провеждат службите, а на второто ниво има още една зала, но по-малка. В двора на манастира китайци снимаха филм. В манастира служат както мунаси, така и монахини. Не разбрах дали всички спят в манастира. Влязохме вътре, където имаше служба. Събох обувките и коленичих пред силата. За мен силата е една, независимо с какви думи я наричат различните религии. Вярвам в нея и в доброто. Молих се за всичко, което ми беше на сърцето. В основната зала стените са изрисувани се мандали и сцени от живота на Буда. Една монахиня ми даде нещо подобно на нашата нафора, със същото значение. Ухаеше много приятно и се чуваха на певите на монасите. Свещи грееха от всякъде и обстановката беше много задушевна. Чувствах се много смирен и вътрешно балансиран. Душата ми беше спокойна. Монасите се изреждаха да четат от едни ленти писания. След залата на долното ниво, се качих в залата на горното ниво. Там нямаше монаси, а една голяма статуя на Буда от метал. Целият манастир е от дърво и камък. Стъпалата са само от дърво. Вляво от основната зала на първото ниво се намира стъпала, които водят до втория етаж. По принцип в тибетските храмове стълбищата са три. Едно до друго. По едното минават монасите, от другата страна минаваш останалите хора, а по средното стълбище минава само Далай-лама, като през другото време то е затворено с въжета. Направи ми впечатление, че тук има само две стълби и нито една от двете не е затворена. Нямам идея защо. В манастира отглеждат също якове, овце и кози за собствени нужди. След това тръгнахме обратно към базовия лагер. Но този път по горния път, по който не бях минавал до сега. Срещнахме големи стадаякове, които отиваха към базовия лагер, за да пренасят багажа на туристите, пожелали да се качат на върха или само до лагер едно на 7100 метра. Швейцарската и руската фирма имаха такива клиенти, които искат да достигнат само норт. Кол лагер едно на 7100 метра. Яковете са много плашливи животни и трябва постоянно да се подканят, за да вървят. С тях върви поне един човек, за да ги води и наблюдава. По този път имаше много изоставени килии на монаси. Тук, преди да дойдат китайците, е имало стотици и дори хиляди монаси. Целият тибет е бил силно религиозен център и всяко семейство е давало минимум един син и една дъщеря да служат в манастир. След като идват китайците. Това се променя. Освобождават ги. Самите китайци тук се наричат освободители. Но не ми се коментира. Върнахме се отново при Ташупа, откъдето хванахме автобуса и се прибрахме за обяд в базовия лагер. Още като приближихме, видяхме, че шерпите, които бяха останали в лагера, са навън, не играят комар и нещо се говорят. Разговорът беше, разбира се, Западналата лавина от непалска страна. Нашият сердар Мингма приемаше съболезнования за баща си, който беше загинал днес, докато упавал парапетите. Баща му е бил на 60 години и цял живот е работил като височинен носеч до последно. И ние му изказахме съболезнованията си. Други шерпи бяха загубили племенници, братовчеди, приятели и близки. До момента съобщаваха за 15 загинали и спасителната акция продължаваше. На всички ни беше много мъчно и тъжно. Шерпите в Непал идват от един определен регион около базовия лагер на Еверест от непалска страна и се познават помежду си. Колегите, които носеха лъптопите си, влязоха в интернет и следяха неотклонно новините за трагедията. Мингма трябваше да си тръгне за Непал, за да погребе баща си. Още след обеда си замина. Каза, че повече няма да се върне, понеже имали специални обичаи на погребение и 48 дни след него. Един от обичаите бил да избръсне главата си. Обстановката беше много деликатна, много хора бяха загинали. Никой не знаеше колко точно, нито пък колко са ранените. Сутринта тръгнали 50 на шерпи, за да опънат парапети, и на височина между 6 и 7 хиляди метра лавината ги помела. След обяда само гледахме новините в палатката. Показваха и снимки на жертвите. Имаше хеликоптер, който свалеше загинали и ранени надолу. В интернет излезе списък с имената на загиналите. До вечерта бяха съобщили за 18 души, 3 ме изчезнали и няколко тежко ранени, но без опасност за живота. Още вечерта непалското. Правителство издаде заповед за закриване на сезона за изкачване на Еверест за 2014 година от тяхна страна. За 2014 година Непал беше продала 380 пермита, разрешителни, и съответно минимум още толкова шерпи щеше да има от южната страна на Чумолунгма. Интересно е, че по принцип от нашата, северната страна, китайците нормално продават около 150 пермита, а тази година бяха само 80. Така, че на практика за тази година само ние останахме с шанс да се качим на покрива на света. Както вече ви споменах, пред мен никога не е стоял въпросът да избирам от коя страна да изкача върха. За мен имаше само един път и той минаваше през Тибет. Понеже много хора си мислят, че съм избрал на Късмет Тибет пред Непал. Това не е така. Една фирма дори ми предположи по ниска оферта за изкачване от Непал, но аз категорично отказах. На вечеря и след това основната тема беше за лавината и загиналите шерпи. Разбира се, обадих се на близките си по сателитния телефон, за да ги успокоя, че при нас всичко е наред. Гледах през 2 три дни да им звяня, защото много се притесняваха за мен. Чувствах го, без да ми го казват. Когато говорих с родителите си по телефона, разбрах, че днес било разпет и петък, а в неделя Великден. Тотално бях изключил тези неща. Спомних си, че преди 8 години на този ден почина баба ми. За мен тя беше повече от светица и си я спомням с много любов. Винаги, когато идва съними, сънищата са интересни и показателни. Продължавах да сънувам всяка вечер, понякога и хора, които са били лоши към мен и знам, че ако ги сънувам, следва да се случи нещо лошо или да получа лоши новини. И този път стана точно така. Закономерност, в която не искам да вярвам, но фактите са такива. Със ердара Мингма си замина и готвачът на базовия лагер Кало. Готвеше вкусно и всичко разделно, заради мен. Не смесваше животински и растителни храни, за което му бях безкрайно благодарен. На негово място стана да готви Нури, готвачът на предния базов лагер на 6400 метра, докато пристигнаше след 2-3 дни заместник. Калу не се чувстваше добре, макар че от 20 години беше готвач по лагерите. Имаше проблем с диабета. И други шерпи имаха желание да си тръгнат, малко се поизплашиха. Толкова много шерпи до сега не бяха загивали в купом. Но все пак никой от шерпите не си тръгна, освен. Сердара. От наша страна експедицията те първа започваше. В сравнение с непалския маршрут, тук падат по малко лавини и то предимно на Норд Кол. Но за сметка на това духаше много повече вятър, като продължителност, сила и скорост. Почти нямаше безветрен ден. Духаше като засветовно. Маршрутите от двете страни, непалска и тибетска, се различават коренно и в последния етап. Но по-късно ще се върна на тази тема. Днес си заминаха и останалите от унгарските журналисти. Не устискаха до 22 април. На тяхно място бих си тръгнал още на 16. И дори им го казах. Не виждах смисъл да стоят на 5200 метра и да са в отвратително здравословно състояние. Единият журналист имаше разстройство, не можеше да свари през нощта да ходи до туалетната и беше минирал всичко около палатките. Ама какво да прави човекът, Зор и Стути спратихме ги поживо, по живо. Поздраво да си гледат журналистиката. Искаха да вземат последно интервю от техния алпинист, но той още беше в Тингри при приятелката си, а и да си почине малко. Щеше ли Унгария да има първи безкислороден алпинист на покрива? Божа работа трябва да се опитва, за да се разбере, но пък седем поредни опита. Зъксъм чувал, че много от хората успяват едва след три, четири или пет опита. Но там всичко зависи каква ще бъде годината и кой ще опъва парапетите до върха. По принцип на тези 8000-ци основното е опъването на парапета до върха, другото е късмет за хубаво време. Безкислородното изкачване е изключително изпитание за човешкия организъм. Не промявах цялото донесено от него за експедицията количество алкохол. Аз за целия си живот не съм изпил толкова. Може и да му помага, знам ли. Може и аз да правя грешка, че не пия достатъчно спиртни напитки, за да ми помагат. Важното е всеки да прави това, което му се прави, да се чувства добре, доволен, балансиран и в мир със себе си, с околните и най-вече с природата. Защото ние сме част от нея, колкото и да не го разбират много от хората. Ден 14 19 април, 2014 вече четири прекарани нощи на базовия лагер. Цяла нощ духаше силно и беше много студено. Ако не беше този пухенчувал, не знам как щях да оцелея. Всяка нощ сънувах много и не знам защо повечето от сънищата ми бяха свързани с слова. Се бях на лов и стрелях по животни. Защо богинята ми изпръщаше такива сънища? Отказал съм се тотално от лов и ненавиждам избиването на животни. Ако мога да го забраня, бих го сторил на мига. На закуска имаше, както обикновено, пърленки и омлети. Хапвах само пърленката с мърмалът и си приготвях овесени ядки с конопено семе. Добре, че беше то, спаси ми живота. Да изкажа благодарност на Явор от фирма Аймбол за храната. След закуската дойдоха яковете и трябваше да си предадем багажа за. Предния базов лагер... Наречен още АВС, който е на 6400 метра. Днес по план шерпите трябваше да тръгнат с яковете и багажа. Стигат междинния лагер на 5800 метра, построяват лагера, спят една нощ и се качват на АВС. И повече не слизат до базовия лагер, само ако се наложи да чакат за прозорец. По принцип шерпите си стоят горе на 6400 метра. Аз нямах много багаж за предаване, един сак от 150 литра. Вътре служих по хения гъщеризон, който купих Катманду, височинните обувки, както и едни други обувки, които да използвам евентуално при аклиматизацията до лагеря 1, спален чувал, пикел, седалка, каска, малко храна, шалта и още някои дребни неща. Количеството багаж на колегите ми вече не ме изненадваше. Изненадах се от количеството храна което вземаха за височинните лагери, а също от малките газови бутилки, котлончета и други неща за приготвянето, каквито аз изобщо нямах. От компанията ми бяха писали, че шерпата ми ще носи котлон и газ и че аз няма нужда да вземам. Много наивно от моя страна, понеже ако се случеше нещо с шерпата, аз какво ще правя? Сега разбрах, че трябва и аз да си нося всичко и да не разчитам на никой друг, освен на себе си. Ама нали съм начинаещ в този алпийски бизнес и все още се уча. По принцип се справям с всякакви ситуации, винаги ще измисля нещо, но човек трябва да помисли предварително и най-вече да има опит. Вече знам много добре, като тръгна на следваща голяма експедиция, какво да си нося и какво не. Поляците предадоха по 2 три бидони сакове, индийците малко по малко, както и били, а гвоздаят на програмата беше отново Дейвид с няколкото бидона, няколкото картонени кашона и сакове. Поне 250 килограма. Имахме право на 50, като всеки допълнителен килограм се заплаща по 10 долара в една посока. Не знам колко пари му струваше експедицията на Дейвид. Оказа се, че за предния базов лагер си е взел соларни панели с големина да захранят електрическа централа, огромни акумулатори, няколко лаптопа и друга техника. Не беше завярване. Събрахме багажа на едно място и започна претеглянето и записването му. Търтурът на якмените, така наричаха тук хората, осъществяващи транспорта с яковете, беше доста едър за тибетъц мъж, който дойде с последен модел джип Тойота, облечен с хубаво пухено яке. Стърчеше като магаре сред. Овце и само ги навикваше. Стоеше и раздаваше заповеди. Всички трепереха от него. Той въртеше целия бизнес с яковете. Единствени само той предлагаше якове за всички компании. Явно беше поне партиен секретар или член на политбюро, или както там се казва комунистическата им организация в Китай. Въпреки, че беше тибетец, беше безмилостен към сънародниците си. И съм сигурен, че не им плащаше повече от долар-два, другото го прибираха той и неговите шефове. Страхотен бизнес... Без конкуренция. По-нататък ще ви кажа и какви цени на транспорта слагаше службата, която единствено извършва тази дейност от базовия лагер към Тингри и границата. Никой нямаше право да ползва друг транспорт. Всеки багаж се мереше много стрикно и се записваше. Мереха с един кантар, който баба ми наричаше Паланза. Имахме го същия сливен, но някой го отмъкна от двора, като дойде демокрацията. Още не бяхме свикнали през деня да заключваме пътната врата към улицата в Клуцохор, квартала, където съм израснал. Багажът на нашата експедиция беше много, въпреки че руснаците още не бяха дошли, а имаше два му отказали се. Един мексиканец не дойде, понеже брат му починал точно преди експедицията, а също и една американка, на която китайците отказали пермит и виза. Така останахме осем души за другата за чумолунгма. Ние, мембарите, се въртяхме край шерпите и якмените и снимахме. Беше ни много забавно. Понякога се чудеха за даден багаж, дали са го претеглили, и пак го качваха на везната. Лудницата беше голяма и аз лично не можех да следя кой багаж е минал и кой не, но явно те си имаха някаква схема. По едно време тартурът изрева нещо и всички замръзнаха. Не разбрах какво е станало, но беше я досън. Всички бяха като деца край него. Явно тук още командваха най-силните. Духаше силен вятър и беше много студено въпреки слънцето. Два-три часа продължи това с багажите и накрая се оказа, че няма толкова якове за днес, така че голяма част от багажа остана за другия ден. На мястото на Мингма, Сердър стана шерпата на Кристиян, който не можеше да се справя с положението, а явно и езика много не разбираше. Мингма въртеше и черен бизнес китайците, които му вършеха повече работа. По принцип, първо качваха багажа на големите компании, като Seven Summit Club на. Руснаците и Коблер на швейцарците, които плащаха по-добре. Ние бяхме последни на опашката с нашата мижава компания. Още преди обяд, шерпите си взеха багажа и заедно съковете поеха към междинния лагер на 5800 метра. Ние щяхме да тръгваме на следващия ден също в тази посока, като другите мембари смятаха да се връщат отново на базовия лагер след една нощувка на 5800 метра, а аз реших, ако се чувствам добре, да продължа нагоре към предния лагер на 6400 метра. Освен нашия багаж, основният товар бяха палатките на фирмата, храната, гъста, оборудването за още един идентичен на този лагер. Над 5000 кг багаж бяхме приготвили за изпращане към междинния, предния базов и другите три височинни лагера към върха. Сериозна работа е една такава експедиция. Ако някой смята, че може и така сам да тръгне с палатка и храна от базовия лагер към върха, е в много голяма грешка. За обяд хапнах, както обикновено, много ориз с много спагети и малко зеленчуци. След обеда пак реших, че ми е ден за пране и къпане. Всеки ден беше много студено, духаше силен вятър и температурата беше около нулата. Когато имаше слънце, вътре в палатката ставаше топло, но в момента, в който залезете, ставаше кучешки студ. Не знам как щеше да е по-нагоре, но на мен ми беше студено още тук. Другите се дразнеха много от това, че съм веган и че от време на време приготвят храна специално за мен. Особено поляците не можеха да преживеят, че има истински веган в експедицията. И Кристиан се водеше, че ще се качва като веган, а той изяждаше по две-три яйца само за закуска, както и всеки ден си хапваше риба, сиране, кашкавал, млечни шоколади. Ковти напрежение се получаваше. Индийците пъките са дни, дето не може много да им вярваш и да им имаш доверие. Само с били се разбирах и водехме смислени разговори. Дейвид сякаш беше на друга планета и изобщо не знаеше къде се намира. Имаше други представи за живота явно, ама е нормално де, след като вече повече от 10 години е профилпинист и само с това се занимава. Тази нощ сънувах баба ми Мария, която почина точно на 20 април преди 8 години. Съни ми бяхме в Клуцохор, в нашата кухня. До мен беше синът Миваско с майка си. Много се изненадах, че и тя е там. Беше хубав, светъл сън. Васко се радваше много. Говорих нещо с баба, но не си спомням. Какво? Днес разговарях с ширпите, дали познават някой, който е изкачил върха без кислород. Не познаваха никого лично, но ми казаха, че повечето безкислородни качвания са от непалска страна. От Тибет било много рядко явление. Разказаха, че в Непал било много зелено, Имало дървета, храсти и едва ли на съдържанието на кислород било малко повече отколкото тук, където няма дори и едно дърво. Също така до върха от Непал се стига по-бързо, като последният лагер е на 7900 метра под зоната на смъртта, докато в Тибет последният лагер е на 8300 метра. Това, за разликата съдържанието на кислород на една и съща височина, не ми се вярваше да е така. Но лагерите и траверсът преди върха от Тибет бяха важни показатели. Ден 15. 20 април 2014. Отново цяла нощ духаше силно, но вече не ми правеше впечатление. Тук това беше нормалното време, да духа силно и да студено. Сутринта имаше прекрасна гледка към върха, слънцето също греше, но не беше повече от градус 2 при този вятър. След закуска си стегнахме багажите и всички мембари, заедно с новия сердар, поехме към междинния лагер на 5800 метра. Тръгва се в посока северната стена на Чумолунгма и след около час и нещо се завива наляво по гледчера Ронгпо. Може би още около половин час след базовия лагер започнахме да вървим върху гледчера, който се раздвоява наляв и десен. Върху гледчера има много камъни, пръст, пясък. Сажди и само на места се вижда ледът. Но след височина от 5600-5700 метра ледът прозира и на много места, когато е топло, започват да текат рекички. В началото се върви по почти равна камениста пътека и денивалацията се качва много бавно. Целият път е само камъни и прахоляк. Настигаха ни якове, които се движеха по-бързо и ни задминаваха. В началото тръгнахме всички заедно. Но после всеки си хвана неговото темпо и се движеше както му удобно. Двамата индийци бяха заедно, както и поляците. Бил се движеше сам, както и аз, и Дейвид. По пътя настигахме и мембъри от другите експедиции, както и нас ни изпреварваха пък други. Общо взето имаше доста хора този ден по трасето към междинния лагер. След около час и нещо стигнахме едно място за почивка на което има дори и зона за събиране на буклук. Това е последното място, от което се вижда върхът, защото от тук се завива наляво и започва. Изкачване. Тук си починах, пинах чай и хапнах нещо сладко. За моя радост, всичките вегански барчета от България още стояха непипнати, пазех си ги само за специални случаи, например когато вървя. За изпътни бяха дали малко хляб, рейце и по една ябълка. Моето яйце го подарих на Кристиян. След почивка от около 10 минути тръгнах отново нагоре. Пътеката беше толкова добре очертана, а имаше толкова много хора, че нямаше как да се объркам. Но това беше така само защото още нямаше сняк. След като завихме наляво и се качихме по стръмния храбет, тръгнахме пак по равната пътека. Тук беше пълно с едни птици, подобни на кеклици. Които се хранеха с отпадъците от туристите и яковете. След още час стигнахме Тибетския лагер. Тук почиваха няколко якове. Горките животинки, товареха ги зверски. В документите пишеше, че не качвали повече от 40 кг на як, но аз видях якове, натоварени с най-малко 60-70 кг. От двете им страни имаше по една газова бутилка и още допълнителен багаж. Нали от това си схрамват цели семейства, като работят само месец-два на Еверест. Следваше леко спускане. На няколко места се слизаше до реката, която все още бе замръзнала и се вървеше по нея. Понякога ледът пукаше под краката, но би трябвало да няма проблем, нали и ряковете минаваха от тук. От двете страни на пътеката бяха едни стръмни, големи сипеи. От време на време се чуваше как се сличат камъни и цели скали. Но до нас беше трудно да стигне нещо. Поне се надявах да е така. По едно време раницата взем много да ми тежи. По план трябваше да тръгнем към междинния лагер заедно с аковете основния ни багаж и така да дадем част от багажа си за пренос с акове. Но ние предадохме вчера основния багаж, а тръгнахме днес. Аз си носех два спални чувала. Сединия да спя на базовия и междинния лагер, а с другия на предния и височинните лагери. Днес в раницата си носех изпалния чувал, с който спя на базовия лагер и който тежи 2,2 кг. Носех и единственото си топло облекло, похенка с тегло 1,4 кг. Самата раница, като е празна, тежи 2,6 кг, носех и похен панталон, все пак ще спя на 5800 м а на следващия ден ще ходя до 6400 метра и той с определени килограми. Има храна, вода в два термуса, аптечка, две камери и един фотоапарот, батерии, зарядни, сателитен телефон, който. Изглежда като първите му бифони, дрехи. Абе събраха се поне 20 килограма. И с това бавно вървене по едно време ме заболяха раменете. От друга страна, вече два дни бях с разстройство и имунитетът ми падаше. Сувах на ум, че има транспорт съкове по този път, че съм дала една чанта пари за експедицията и накрая мъкна сам, като як. Тактиката беше да имаш три спални чувала и да си ги разпределиш по първите три лагера, където се спи най-много, за да не носиш и чувал всеки път, както правех аз. Единствено бил си носеше три чувала и направи така, но за него това беше пета експедиция на Еверест. А в палатката си на базовия лагер имаше един дюшек, дебел около 40 см. Беше като легло. Носеше и всевъзможна техника, за да не скучае над 300 филма и отделно книги. Още от сутринта си бях монтирал дрифт камерата на главата и снимах почти през целия път. Движението беше натоварено най-вече с якове. Случваше се да вървя след някой як или пред него. Плашеха се от хората. Отляво и отдясно се издигаха много стръмни върхове, като зъби. Представих си как се изкачвам до тях и каква гледка се отваря. Колкото повече се качвахме нагоре, толкова повече се виждаше от самия гледчер. Започнах да срещам и снежноледени образования като фандите около връх Акункагуа. Снежните образования наподобяват молещи се хора, наричат ги хорконес. Някои акмени се държаха много лошо сековете си, замерваха ги с камъни, удряха ги с камшици. Много ми дожаляваше да гледам животинките, как се мъчат по тези тесни пътеки и сипеи. Няма други работни животни на нашата планета, които работят до 6400 метра височина. Отново световен рекорд. От време на време правех почивка и пиех чай или вода. Пътеката нямаше край нагоре. Надолу, нагоре, надолу. Тупо камъни, тупо сняг, тупо лед, тупо пясък. Нямаше никаква трева и растителност. Бях свикнал вече с пустоща. На Килиманджаро, например, най-много ми хареса, че тръгнахме от джунглата и преминахме през няколко климатични пояса само за 2 три дни. Тук обаче пейзажът беше само камънаци, лед, сняк и сипеи. След около 5-6 часа пристигнах в междинния лагер. Първи бяха палатките на другите фирми, а на нашата последни, след последното възвишение. В нашия междинен лагер оставиха един тибетец, който щеше да стои, за да ни посреща и изпраща, като идваме да нощуваме до края на експедицията. Той не разбираше и една дума чущ език и само се смееше. Днес още сутринта се скарахме с Ричард както и след това по време на трека. Оказа се за човек, индийците също, а спорната тема все една и съща. Индийците се дразнеха от това, че ще пробвам безкислородно качване и че съм веган. Твърдяха, как в Индия нямало нито един човек, който да не яде месо, че всичко било само за заблуда на чужденците, че целта на шрамите била единствено точенето на пари от европейци и американци. Разправяха, че не е възможно веган да се качи на Еверест. Всички обсъждаха само това, как няма да успея да стигна дори и до лагер едно. Унгарските журналисти път ми подхвърляха, че след няколко дни ще започна да набивам мръвки. Приемах всичко за елементарно заяждане и проява на завист. В междинния лагер беше много студено, добре, че си взех похени дрехи. Студ и мизерия Готвачът направи първо по една супа да се стоплим, после ядохме ориз и спагети с някакви зеленчуци. А днес в родната ми България беше великден, почти бях забравил. Обадих се на родителите ми, после на сестра ми, но с нея не успях да говоря. Бях сам като куче, само с чужди хора покрай мен, които завиждаха или чисто и просто се дразнеха. Бях твърдо решил да се кача, независимо какво ще се случи. Само да съм здрав. Това си повтарях. След обеда печеше слънце и в палатката беше 2 градуса. Колко щеше да падне температурата, като се скриеше слънцето, не исках и да помисля. Другите от моята експедиция слизаха утра обратно в базовия лагер. Само аз реших да ходя до предния базов лагер на 6400 метра. Лека нощ. Ден 16. 21 април, 2014. През нощта беше тихо и спокойно, но за сметка на това студено. Като си легах, небето беше много чисто, без нито един облак. Още вечерта в палатката стана минус 5. През нощта температурите паднаха до минус 13 градуса по Целзий. На сутринта урината ми в бутилката беше замръзнала и чаках един час да се размрази на слънце, за да я излея, тъй като имах само едно шише за целта и трябваше да си го нося по лагерите. Утрото беше много слънчево и свежо. Спах прекрасно и се чувствах здрав и силен. Помощник готвачът ме изненада приятно, като ми донесе топъл чай в палатката. Толкова много му се зарадвах. На закуска имаше подобие на катиеми, само от вода и брашно и омлети. Добре, че има колкото искаш мармалът и сладка. Днес другите тръгваха обратно надолу, само аз нагоре. Щях да тръгна сам, но помощник готвачът също отиваше към предния базов лагер и ми предложи да вървим заедно. Аз се съгласих, понеже не исках с никой друг да вървя повече. Сами и беше най-добре, а и съм свикнал да се движа сам в планините. Събрах си багажа, като си оставих спалния чувал на съхранение там, понеже на предния лагер имах друг, взех само похените дрехи и електрониката. След междинния лагер има спускане до реката. Където всичко е в сняк и лед, после се прехвърляш от другата страна на реката и следва изкачване по стръмен участък. От това място започва пътеката, наречена магистралата Херакъл. Така е известна. Пътят е много живописен с невероятни форми и размери на ледените блокове и образуванията. Не сварвах да снимам с двете камери фотоапарата, толкова беше красиво. От време на време давах на спътника ми да ме снима. Но той най-често снимаше пръстите си. През цялото време вървяхме върху блечера и на места се отваряха цепнатини, които прескачахме с лекота. Нямаше ги онези големи цепнатини от връхленин, където бях миналата година, но не се знаеше до края какво ще се появи. С всяка минута гледките ставаха покрасиви и дъхът ми спираше. На едно място, където бяха опънали молитвени флъкчета, спряхме да си починем и да пийнем чай. Там имаше и други като нас, с тях поприказвахме малко. Времето беше много слънчево, почти без вятър, но студено. Аз бях облечен изцяло в дрехи втора употреба от магазините в Сливен. Вършиха ми добра работа през последните две години и знаех, че мога да разчитам на тях за определени дейности. Пътеката бе добре отъпкана от яковете и хората. По едно време започнаха да идват якова от предния лагер. Оставили товара си предния ден, бяха нощували на 6400 метра и слизаха надолу за нов товар. Ние им правехме място, за да се разминем по тесните пътеки. Яковете се плашеха много, ако застанеш на пътеката, хукваха да бягат на посоки. След около 2 часа стигнахме до едно интересно място, където имаше палатка или без аварийни случаи, или на якмените, а също и зона за събиране на отпадъци. Не знам обаче дали някой почистваше тук, понеже сезонът те първа започваше, а кушат беше пълен с отпадъци. Направихме втората си почивка и хапнахме по малко храна, която ни бяха дали в междинния лагер. Аз подарих яйцето си на моя спътник, но то така беше замръзнало, че не ставаше за ядене. След това място имаше леко слизане до реката, отново прехвърлена от другата страна на склона и оттам започваха едни невероятни ледени пасажи. Не успявах да снимам всичко с камерата. Едни гигантски кули от лед се издигаха като мечове, кръстих ги сладоледите. Много ми приличаха на сладоледи. От двете ни страни се надпреварваха да се появяват всякакви по форма и големина ледени гиганти и планини. Невероятна красота! Чувствах се толкова щастлив и изпълнен с любов към цялата вселена. Само заради тази гледка си заслужава човек да дойде до тук. Не бързах за никъде и спирах да се любувам на уникалния пейзаж. От време на време се виждаше и върхът Чумолунгма, от съвсем друга перспектива. Чувствах се жив. Голяма красота, перфектен ден, перфектен другар, само мълчи и не си разбираме нито дума. Знаем за къде сме тръгнали и как да го постигнем. От време на време му давам камерата да ме снима и си кимаме с глава. Продължихме нагоре през царството на ледовете и ледената принцеса беше благосклонна да ни пусне да продължим. Не съм засичал колко време сме вървели, понеже. Беше толкова красиво, че не исках да свършва. Още не знаех, че след един месец, когато минавах вече за осми път от тук, картината ще бъде коренно променена. Всеки път беше различна. Но около час преди лагера отново седнахме да си починем и да хапнем по нещо. Аз се вълнувах, че ще спи за първи път през живота си на 6440 метра. До тогава бях спал на 6100 метра под връх и то само до 2 часа, преди да тръгна сутринта. Щях да имам нов рекорд за спане на високо. Знаех, че всичко ще е наред. Вече изминаха 11 дни. Откакто бях тръгнал от Катманду и имах добра аклиматизация. По някое време след обяд достигнахме предния базов лагер, наречен Авс, Advance Base Camp. Лагерът е доста голям по дължина и ширина. Всяка фирма тук си има базов лагер. Нашият лагер е почти в най-горния край по посока на върха, само руснаците бяха над нас. Нашите шерпи бяха пристигнали предния ден сековете, бяха разтоварили багажа и дори бяха опънали палатки. Много се изненадаха, като ме видяха и ми освободиха една от техните палатки. Почерпиха ме с чай и бисквити. Аз си взех багажа и го прибрах в моята палатка, която щях да използвам през следващия месец. Палатката беше същата, като на базовия лагер, само за мен, което е много важно при тези експедиции да имаш малко лично пространство. Извадих багажа. Всичко беше наред. Не че имах, кой знае какво. Щях да спя за първи път и в новия си височинен чувал с комфорт при минус 22 градуса по Целзий и екстремна температура минус 45. Вече знаех, че тези температури много не съответстват или си ги правили за много калени скандинавци или скимуси. По принцип, ако начувала пише комфорт при 0 градуса, при 3-4 градуса на мен вече ми студено. За екстремума няма да говоря. Разбира се, зависи и какво си облечен в чувала все пак. Вечерта се храних заедно с шерпите в палатката, където се готви, понеже още не бяха опънали другите общи палатки. Аз нямах нищо против да се храня с тях. Те, разбира се, са си месари до мозъка на костите и си носят цели сушени трупове на животни захапване. Вечерта не беше постудено, отколкото намеждения лагер. Когато си лягах, беше около минус 5.6. Процедурата тук е задължително термос с топла вода, както и едно шише топла вода, което да те топли в началото, като си легнеш, че тогава е най-студено. Чувствах се добре и щастлив. Ден 17 22 април 2014. Първата нощ в моя живот на височина 6440 метра премина много добре и спах като къпан. Разбира се, че беше студено и то много студено според моите разбирания за студ. През нощта температурите паднаха до минус 15 градуса. Чувалът на фирма Дойтер е много топъл и не усеща в студа, но когато ставаш да уринираш или да пиеш вода, се налага да излезеш от него, е, тогава за броени секунди ти става страшно студено. Това е немското качество. Не, че съм немски възпитаник, но ако искате нещо качествено и здраво, вземете си немски стоки. Все пак комфортът на спалния чувал беше при минус 22 градуса по Целзий, така че нямаше начин да не ми е топло. Купих го специално за лагер 3 на 8300 метра, където се очакваше да е най-студено. Сутринта слънцето напече палатката и буквално за броени минути въздухът вътре се отвърна до комфортните 5-6 градуса. Не бързах да излизам навън. За днес бях решил да сляза директно в базовия лагер. Чудах се дали да не се разходя малко по-нависоко от лагера за климатизация и чак тогава да сляза. Реших да не дърпам дявола за опашката, чувствах се добре и щях да сляза след закуска. Подвумих се дали да не оставя тук единственото похенояке, което имах, и да не го разнасям всеки път нагоре надолу, но времето беше непредвидимо и реших да го взема с мен към базовия лагер. За закуска нури, готвачът на предния базов лагер, ми приготви нещо като палачинки, наподобяваха тиганички, но без яйца и с по-малки размери. Бяха вкусни, намазани със сладко и свъстъчено масло. Чаят е задължителен. Има винаги колкото искаш. След закуска се разбрах с моя шерпа, че слизам надолу и че ще идвам още два пъти през следващите три седмици на климатизация. Той смяташе да остане и да не слиза до базовия лагер, разбира се, ако времето се запазаше и не трябваше да чакаме прозорец. Оправих си багажа в палатката, подредих си раницата и около 10 часа поех към базовия лагер. Времето беше слънчево, но с много студен вятър. Когато се качваш към предния базов лагер, вятърът ти е в гърба, а сега надолу биеше в лицето ми. Тръгнах сам повече познатия ми от черапът. Днес гледките бяха по-различни. Виждах местността от друга перспектива. Отново заснех с фотоапарата си невероятните ледени кули и фигури. Надолу вървях побързо и се разминавах с други туристи и шерпи, които също слизаха. Напознатите ми места за почивка спирах да пие чай. Отдолу идваха стотици кове и разминаването на стръмните места ставаше малко трудно. Въпреки слънцето, беше много студено и духаше силен вятър, така че до междинния лагер не се наложи да сваля по яке. За около 3 часа пристигнах в междинния лагер. Там беше наказано да стои до края на експедицията, едно момче от Тибет на име Самбо. То ни посрещаше и спръщаше. Приготви ми палачинки за хапване и ми върна спалния чувал, който му бях оставил предишния ден на съхранение. Надявах се, че не беше спал в него. Самбо не беше готвач, но приготвяше елементарни неща като спагети, урис, супи, питки и палачинки. Хапнах набързо, починах си малко и се отправих към базовия лагер. Пътят не е кратък а раницата ми тежеше над 15 килограма. По този път обикновено всички мембари се движат с малки, леки ранички. Само аз носех като грешен дявол тежката раница. Но за следващия път ще знам каква е тактиката. Пътят започва със стръмно слизане, после се редуват изкачвания и спускания, серпентини, слизане до реката, няколко преминавания от едната и от другата страна на реката, както и вървене върху замръзналата река. Много якове се качваха този ден. И като се замислих, че тази година по случайност са продадени само 80 пермита от Китай, не може да си представя какво е друга година, когато се продават над 150 пермита. Бавно и славно слизах надолу и размишлявах върху живота си. Беше ми много мъчно за сина Миваско. Не го бях виждал няколко месеца, макар и да имах огромното желание. Представих си какъв голям юнак е станал. Как, като се върна, ще ходим заедно в планината и защо не, ще спим на палатка? Беше ми мъчно и за родителите ми, които се притесняваха за мен и само им създавах главоболия с тези експедиции, а те нищо не ми казваха, дори ме насърчаваха да правя каквото най-много искам. Беше толкова тихо, спокойно и красиво. Наслаждавах се на върховете, стърчещи като небостъргачи нагоре в небесата. Особено от дясно имаше едни забери около тибетския лагер. Там отново ме посрещнаха дивите кокошки и се помутаха по край мен. Седнах да почина малко, да на чай и да заредя батериите с нещо сладко. Около 18 часа. Пристигнах поживо, поздраво в базовия лагер. Там ме посрещнаха новите попълнения от Русия, олигархът Алекс и неговият водач Виктор Бобок. Бяха се аклиматизирали в района на Напурна и вчера бяха пристигнали. Другите бяха тук от вчера и релаксираха. След вечеря имаше много красив залез и отново снимах върха. Смятах поне два дни да остана за почивка тук, преди да тръгна отново към предния базов лагер. Забравих да спомена, че днес, през целия ден на слизане, духаше много силен вятър и на два-три пъти се бях отклонил от пътя, но после бързо го намирах. Раницата беше много тежка и ме смазваше. Ден 18. 23 април 2014. Тази нощ спах непробудно 12 часа. Не бях ставал дори да пия вода или да ходя до туалетна. Така бях кателесал от тази раница. Приятно слънце ме разбуди. Вятърат си духаше, но кой да му обърне внимание. Бях решил днес да пера. Защото чистите дрехи за обличане бяха свършили. След закуска взех топла вода от новия готвач. Носех си сапуни за пране от България. Както споменах, за пране си имахме специална малка палатка, в която си вземахме и душ. Чувствах се много добре, здрав, отпочинал и добре аклиматизиран. Вчера на вечеря си поговорих с двамата нови в групата. Виктор, водачът, се беше качвал четири пъти на Еверест, единият от които с руската експедиция през 2004 година по Северната стена. Същата година нашите български алпинисти избират пешеходния предкатерачния вариант. Качвал се е четири пъти връх Винсън Масив и къде ли още не Той е професионален водач и постоянно води хора по цял свят, особено за Сеевън Семиц. Преди 4 години е водил Александър, клиента му сега, на Винсън Масив, където са запознали. Алекс изпълнява, също като мен, проекта си с континенталните първенци, но е месар и милионер, според неговите думи. Похвали се, че живеел в Лондон и Москва и имал три метрова яхта. Беше дошъл с осем сака багаж. Странен тип, уж гледа сериозно, а от време на време се оглежда като заек и мълчи. И двамата си носеха лаптопи и сърфираха денонощно. Виктор, разбира се, носеше и водка. Помолих Виктор, като голям професионалист, да сподели мнението си за безкислородното изкачване на Еверест. Все още исках да опитам да се кача безкислород. Разказа ми, че под върха било пълно струпове на такива, които искали да пробват, и че за него това начинание е безумие. Той и клиентът му имали по 6 бутилки кислород и още на 7100 метра ще ли да ги използват? Въпреки всичко чувствах, че мога да се кача без кислород, но ме притесняваше еднообразната храна. Вече 20 дни тялото ми получаваше само въглехидрати, ориз, картофи и спагети, а и щях да откарам още толкова. Липсваха ми бобът, нахутът, грахът, плодовете, зеленчуците и ядките. Уж щяха да ми ги набавят от тингри, ама нищо не предприемаха. Явно така щеше да е до края. Пътят между базовия и предния базов лагер е повече от 25 километра, много прашен и дрехите ставаха ужасни. Надявах се, че след предния лагер няма да има толкова прахоляк, понеже започваше снегът и поне нямаше да се налага да пера. Чувствах се много изморен от вчера, най-вече от раницата, а може би защото спах на 6440 метра. Изпрах и след обеда почивах на топло в палатката. Ден 19. 24 април 2014. Тази нощ също спах като бебе. На 5200 метра вече се чувствах като на 200. Пулсът ми беше нормален. Не че носех уреди за на пулса и кислорода в кръвта. Отново само аз нямах. Такива играчки. Дали е Маларисия мерил кислорода в кръвта сутрин, обед и вечер? Само веднъж поисках отбил неговото «Тамагочи», за да го разгледам и да си измеря се атурацията. Виктор и останалите се проверяваха сутрин и вечер. Може и да помага, знам ли. Някой ден може и аз да си взема. Днес отново духаше силен вятър, но вече не ми правеше впечатление. На закуска едва се събирахме на масата, десет души заедно с приятелката на Дейвид, която се завърна от Ингри и беше по-добре. На мен ми беше отново ден за почивка. Смятах утре да се кача да преспя на междинния лагер, след това и на предния лагер. Целта ми беше да отида до лагер едно на 7100 метра за един ден, почивайки два дни в предния лагер на 6440 метра, и пак да се кача на 7100 метра, но вече с преспиване. Така да се каже... Да изкарам 5-6 дена над 6440 метра с нощувка на 7100 метра. Но това бяха само планове, а какво щеше се случи решаваше само силата и в случая богинята майка. След закуска се разходих малко из района. До сега не бях посещавал другите палаткови лагери. Въпреки, че бяха на 3 400 4 метра от нашия, не бях ходил. В дъното беше лагерът на руснаците с огромни кръгли шатри. Още на входа персийски килими. Вътре хиперлукс с огромни плазмени телевизори. Ядене и пиене, като на коктейл, стои нонстоп по масите. Бира, уиски, кутийки безалкохолни напитки. Една палатка за хранене, друга за интернет, имаха дори парна баня. Самите мембари спяха в много по-големи от нашите палатки, едни продълговат и с големи предверия, от най-добрата фирма за палатки света. Абе хората плащаха тройно повече от мен, но имаха и съвсем други условия. Сигурно и храната им е била на високо ниво. Всеки двама или трима мембари си имат водач, освен задължителния шерпа. Сериозна фирма са сериозен собственик който през цялото време е с клиентите си и се качва заедно с тях до върха всяка година. Дори имаше изкуствено озеленяване по край палатките, да създава приветлива атмосфера. Бяха около 20 души, а за тях се грижаха поне още 4-0 персонал. Следващия лагер, който посетих, беше швейцарският на Коблер. Там пък палатките за спане на мембарите бяха високи и слегла. Не да се кривят по пъти на ден, докато влязат и излязат, като мен в моята малка палатка. Не знам как щях да се справя, ако бях висок 2 метра. Коблер. Също имаха от онези огромни сферични палатки с персийските килими вътре, оборудвани с горелки, телевизори, интернет и питиета на корем, бира, алкохол и безалкохолни, нищо не липсваше. Там се запознах с една германка, която за трети път с Коблер. Но само за да се качи до лагер едно на 7100 метра, да преспи и после да слезе. Има и такива хора, стигат им 7100 метра под чумолунгма. Не е лошо да си в малко лукс на 5200 метра височина, когато ежедневно се бориш с достатъчно други проблеми. Мен, например, вече трети ден ме мъчеше разстройство и това ходене до далечните ни туалетни през нощта ме съсипваше. Пиех по няколко различни хапчета на ден, витамини, кордицепс, ехинация, гинкобилуба и разни други, уж за полезно приспособяване към височината, а също и за повишаване на имунитета на тялото. В един момент ми писна да ги пия като стара баба и ги спрях всичките. С без тях пак щях да успея. Като ги спрях и ми се оправи коремът. Другите колеги, без Дейвид, тръгнаха днес към междиния лагер. Така, че останахме само тримата, аз, той и приятелката му. Дейвид си беше баровец. Вечер не сядаше на масата без вино. След вечеря си сипваше едно-две годишното Джони и запалваше пура. Истински професионалист. След обяд си изкарваше стол пред палатката и се любуваше на богинята, запалил пура, димеше под носа. Иначе на базовия лагер циркът си продължаваше с пълна пара. Полякът Кристиян преписваше от едни книжки на две свои сънароднички, които се бяха качвали на Еверест от Непал, едната преди една година, а другата преди шест. От книжките черпеше информация за върха и всичко наоколо и я публикуваше страницата си. Пръщаше и на спонсорите си информацията от книгите, както и снимки, които правеше. Според мен нямаше никаква представа къде е дошъл и защо е тук. Поне да беше прочел малко преди да дойде. Не знаеше елементарни неща, на което много се очудвах в началото. Дори и за мусоните не беше чувал нищо. Другият актьор за Оскар пък Дейвид всеки ден правеше директни включвания по унгарските телевизии и радиопрограми. Надуваше се, не говореше, седеше сериозен и се обличаше в стари тибетски народни носии като клоун. Явно шоуто осигуряваше добри пари за експедиции. За мен беше нелепо, но и това е опит. Нали все още се уча на занаят? Върхът си. Стоеше всеки ден там и ни гледаше как си губим времето, вместо да свършим нещо полезно. Мислех си и за вилата, която наследих и която вече можеше да се срутила. Мислех си, че с парите и времето, което отделих за тази експедиция, щях да възстановя вилата и да облагородя земята около нея. Или пък да свърша за тези два месеца някаква друга полезна работа. Голямо убийство на време беше тук. Почти 20 дни минаха бързо. Една трета от времето беше изтекло, оставаха две трети. От тях още една трета щеше да отнеме височинната климатизация и последната една трета време беше за изкачване до върха и прибирането в България. Ех, колко бързо го качих върха Нум. Все бързам за всичко и нямам време. Върхът изглеждаше близък от базовия лагер, а се издигаше толкова недостижим. Почти всяка сутрин беше без облаци и с перфектна видимост. Най-много ме радваше и ми пълнаше сърцето, че всяка сутрин, като се събудех, вече толкова дни първото нещо, което виждах, като отворя палатката, бе чумолунгма. Няма друга такава гледка. Така силно ме зареждаше върхът още съставането ми от сън. От време на време ми доскучаваше. Съжалявах, че не си бях взел книга за четене, дори нямах бележник или тетрадка, за да нахвърлям записки и впечатления. Имах ограничение за количеството багаж, който и без това многократно превишаваше теглото ограничението от 30 кг за багажа самолета не за изкачване на Еверест. Трябваше да платя поне още 300 долара за 30 кг допълнителен багаж, но всъщност нямаше какво друго да вземам от България, толкова много екипировка ми липсваше. От друга страна, всичко беше толкова силно като емоция, че едва ли някога ще го забравя, нямаше нужда да го записвам. Днес реших да изпера всичко, което бях обличал вече и чак до края да имам чисти дрехи. От време на време се питах, защо съм тук. Нямаше много смисъл цялото това губене на време, мизерстване, хвърляне на толкова много пари. И за какво? Сам си отговарях, че имам конкретна цел, че искам да докажа нещо на себе си и на света. И въпреки това беше глупаво, който не вярва, пак няма да вярва. И за какво трябва да доказвам каквото и да било, като всеки сам решава как да живее живота си, какво да прави с него, какво да яде, какво да пие, с кого да се събира и разделя. Мислех и умувах върху нашия. Материален свят и защо е така устроен? Защо хората не са по-добри, по-човечни? Да си помагаме. Единствено в Германия, където прекарах повече от 7 години, видях съвестни и честни хора. Това е държава за пример във всяко отношение. Аз съм най-обикновен малък човек, от когото нищо не зависи и нищо не може да промени. Да. Дразня се от много неща и най-вече от несправедливостта във всичките форми и размери. Но когато силата ми прати мисълта, че човек може да живее пълноценно, без да избива и изяжда животните, това ми вдъхна голяма надежда, че има шанс и аз да направя нещо добро за човечеството. Да покажа, че всичко е възможно и имаш ли мечта, можеш да я постигнеш. Винаги съм помагал и съм искал да помагам. Да спрем да изяждаме животните. Да живеем природосъобразно, в баланса себе си и околната среда, да мислим позитивно, да мечтаем и да сбъдваме мечтите си. Защото животните са част от нас. Обитаваме една и съща екосистема и ареал. И те се раждат, мислят, чувстват, множат се и умират. Защо трябва да ги изядам, след като не са нашата естествена храна, а ние се чувстваме по-добре, консумирайки растителна храна? Защо трябва да чакаме да се разболеем тежко и добър лекар да ни каже, спрете месото и местните храни, както и млечните, за да се оправите? Все още в Папуа, Нова гвинея ядат хора, така са свикнали там. По нашите ширини също е имало човекоядство, но сега се срамуваме от него и не го одобряваме. Вярвам, че ще дойде моментът човечеството да се срамува, че е яло месо, както ние сега се срамуваме, че далечните ни прадеди са се изяждали един друг. Няма да изпадам в подробности да ви разказвам за храносмилателната система на човека и растителноядните животни. Вече има много книги, интернет и семинари, и на който му трябва доказателства, че сме създадени да ядем растителна храна, ще намери в изобилие. Процесът обаче е психологически. Само който повярва в него, ще се чувства добре. Обеден съм, че в бъдеще хората няма да ядат месо по копричини. Една от тях е, че самото животновътство замърсява изключително силно околната среда, харчат се големи количества питейна вода, а както вече писах в началото, площа, върху която произвеждаме храна за животните, ще ни трябва за нашата храна, така може да нараства и населението на. Планетата Но да се върна към базовия лагер Датата е 24 април 2014 Обмислях какво да правя с тежкия спален чувал и похените дрехи. Трябваше задължително да взема спалния чувал, за да спя с него на междинния лагер, а похените дрехи ми бяха нужни за предния лагер, което означаваше, че утре отново тръгвах на път с 20 кг багаж. Предишния път имах съмнение, че отговорникът за междинния лагер беше спал в чувала ми. Бях му го оставил на съхранение за една нощ. Спалният чувал на Дойтер тежеше 2,2 кг, както и българският, но топлеше много, много повече. Дойчова работа, Демек, германска. Вечерта се обадих по телефона на моите хора България, че много ми беше домъчнало за тях. В България е топло, раззелено, пеят птички, расте трева. А тук прахоляк, студ, камъни, сняг и лед. Чудех се какво да измисля, че да намаля теглото на багажа си за утре. На вечеря всичко беше нормално, газовата горелка топляше палатката и се чувствах добре. Храната си беше все една и съща. Вчери днес се оговарях с ердара да уреди да пренесат част от багажа ми, като заплатя по 5 долара на килограм до междинния лагер. Не ми се мъкнеха пак повече от 20 кг и то на 20 километра. Като оставя там чувала, другото можех и сам да го нося до предния лагер. Ден 20. 25 април 2014 Нямах никакво намерение да ставам рано. За днес беше ясно, че трябва да стигна до Междинния лагер. На закуска говорих с Дейвит и Адина, казаха, че днес те също тръгват към Междинния лагер. Потеглиха веднага след закуската. Аз не бързах. Нали щяха да ми вземат част от багажа сяк? Обаче, като отидох при Сердара, се оказа, че ме е метнал и че изобщо не е говорил с никого. Транспортът оставал за следващия ден. Много се я досъх, стегнах си багажа и дори не взех храна за обяд, понеже беше само яйца и хляб. Бях бесен, че пак трябва да нося тежката раница по път, на който има транспорт сякове. Ех! Ако имах една потънка по хенка да си я държа на базов лагер, нямаше да ми се налага да мъкна тежката по всички лагери. Ама нямах пари да взема дори и такава. Тръгнах около час след Дейвид и Адина и псувах по пътя. Раницата ми беше около 22 кг. Защо бяха толкова безотговорни и лъжливи тези тузенци? Още в началото ми излъгаха за много неща и продължиха да лъжа за всичко. Дори и не подозирах още колко. Проблеми ще ми създадат с тяхната лъжливост, безотговорност и безхаберие. Вървях сравнително бавно съм самичък по познатия ми до болка маршрут. Спирах, когато ми се пиеше чай или за да хапна нещо. По едно време срещнах руснаците да слизат от междинния лагер. Те бяха спали една нощ там и се връщаха обратно. Поляците, индийците и бил днес, щяха да се качват до предния базов лагер. Направихме си една снимка с Виктор и поприказвахме. Вървя и стискам зъби. По едно време се обадих на менеджера на фирмата в Катмандудава да му съобщя, че тези тук са се самозабравили и ми излагаха за транспорта сякове. Нашите шерпи бяха единствените без менеджер и си правеха каквото искат. Оприличавах лагера ни на разграден двор и базовия лагер на Централното казино. От всички лагери идваха при нас да играят комар, по другите хазартът беше забранен. При нас си беше задължителен от сутрин до мрак. Както и да лаверите тибеците, които фиксираха въжетата. Руските и швейцарските собственици на фирми бяха на с техните си експедиции и съдействаха на клиентите си за всичко. След още малко път настигнах Дейвит и Адина, които се влачеха като народна песен, предполагах заради Адина. И аз вървях бавно, нямаше и за къде да бързам. Бавно и славно, около 14 часа и 30 минути часа се замъкнах в междинния лагер на 5800 метра. Помислих, че унгарците са се върнали назад, понеже отдавна не се виждаха зад мен. В междинния лагер беше само отговорникът Самбо който не знаеше и една дума на английски или друг език. Никаква комуникация. Обясних му, че искам да вечерям нещо към 18 часа и да сготви. Предната седмица бях спал в единична палатка в най-горната част на лагера, но този път се нанесох в двойка най-долу. Поне да има място. Печеше едно хубаво слънце и вътре беше 20 градуса. Възползвах се и си взех душ с мокрите кърпички. Освежаваха много. Все още бяха досън, че мъкна тежката раница по път, по който се движат якове всеки ден. Така ми се бяха разбили краката с тази раница днес. А и за мой късмет нямаше якове да се качват нагоре, да помоля някой да вземе раницата ми. Чак като наближих междинния лагер, почнаха да ми спреварват. Но вече нямаше смисъл. Трудно ми беше днес. Явно не е лесно да се качиш на покрива. Зарекух се повече никога да не ходя с тежка раница, та да оставам без крака. Това не е туризъм, а мазохизъм и удоволствието от планината изчезва. Лежах си и си мислех, че сега се намирам, а и ще нощувам на повисоко от първенеца на Европа, връхълбрус, 5642 метра. Слънцето все още печеше и беше топло. Ако можеше това тук да бъде наречено изобщо топло. От съседните склонове падаха големи камъни и скали и се чуваше силно чак при нас. Стана 18,30 аз огладнял доста, отидох при готвача да видя какви ги вършеше. Зададоха се и унгарците, били успели да стигнат. Готвачът ни наля първо да пийнем по един чай. После направи зеленчукова супа от пакетче, като добави и пресен лук. За основно ядене свари Орис с дал. За унгарците направи омлети. Цялото приготвяне на вечерята съм го снимал с камерата. Надявам се да направя и филм за изкачването ми на чумолунгма. Беше ми много забавно да гледам как се приготвя храната. Хигиена нямаше никаква и единствено това, че сме на 5800 метра ни спасяваше от епидемии. Дейвид ми направи забележка да не го снимам, че бил голяма звезда и не искал който и да, да публикува негови снимки. Голям тиквеник, нещо. Погрешно беше се възприял горкият. Ама не е лесно да идваш тук за седми път. Вечерята беше вкусна и обилна. Вече не ми правеше впечатление, че няма протеин в яденето. Конят, като не яде протеин, да не би да не може да бяга и да носи тежко. Или пък бикът яде само трева, а е толкова силен. Легнах си веднага след вечеря. Навън беше още светло. Ден 21. 26 април 2014. Нощта беше спокойна и топла. Температурите едва паднаха до минус 8 градуса в палатката. Сутринта слънцето напече и се стоплих бързо. На закуска имаше палачинки със сладко. Адина тръгна обратно към базовия лагер, а Дейвид час преди мен пое към предния базов лагер. Аз не бързах за никъде и след закуска си почивах в палатката. Като знаех колко има да вървя днес с тази раница, не ми се тръгваше. За да намаля багажа си, в междинния лагер оставих спалния си чувал 2,2 кг, малко дрехи и изядо храната, която ми беше останала от вчера. Раницата ми олекна с около 3-4 кг, но пак беше доста тежка. Покрай палатката ми, в посока към предния базов лагер. Минаха всички групи от другите компании. По някое време тръгнах и аз нагоре. Слънцето печеше, но духаше вятър и беше студено. Явно не можех да вървя бавно, понеже малко по малко започнах да настигам другите преди мен и да ги задминавам. На първата почивка настигнах руснаците, които бяха около 16 души. Поговорих си с двама от тях. Съвсем обикновени хора тръгнали на екскурзия. Обаче имаха най-добрите екипировки, водачи и бутилки кислород в голямо количество. Не си даваха много зор. На второто място за почивка настигнах Дейвид, който вече тръгваше, но реших да почина. нямаше смисъл да се изтормозвам и да бързам напред. Втората почивка бе на палатката, по край едни езера. Гледката е много красива. Хапнах каквото си носех и газна горе. Тежко. Не тежко, трябва да се носи. Не ме е пращал никой, че да се оплаквам. Сам си го пожелах и много исках да съм тук. След тази палатка почват красотите. Този път беше малко по-различно, понеже времето се беше затоплило и течаха много рекички, а други замръзнали образования се бяха смалили. Интересно ми беше как само за седмица картината се променяше. Преди предния лагер изпреварих и Дейвид. По пътя имаше отново много лякове и в двете посоки. По средата на пътя срещнах. Двамата индийци и бил да се връщат в базовия лагер след една нощувка в предния лагер. В лагера бяха останали само поляците. Пристигнах малко след 13 часа и другите бяха обядвали. Готвачът ми приготви боб от консерва, салата от зеля и една палачинка. Боба го притопляше с лук и подправки и ставаше вкусен. Ама имаха само две консерви. Хапнах доволно и изпих два чая. Смятах да остана една седмица на предния лагер и да спя една нощ на лагер една Норд Кол, но все още не знаех, че с височината шега не бива, особено пък и планове да правиш. След обяда се усъмотих в палатката си, бях много изморен. Все пак това са си 6440 метра над морското равнище. И тази раница... Лежах в палатката и се питах, защо тези хора са тук, на толкова високо? На едно 500-2000 метра е красиво, зелено, топло. Тук са само камънаци, сипеи, сняг и лед. И в следващия момент си задавах въпроса, защо аз съм тук? Отговорът не бе един. Исках да проверя къде са границите на един веган. И има ли той изобщо граници? Може и да няма. Да изследвам силата на духа и да пренеса знанията и опита си, така че и други хора да сбъднат мечтите си и най-вече да се намали консумацията на животинска храна. Изчаках малко да се поступли в палатката и извадих мокрите кърпички, за да си взема душ. Кърпичките всяка нощ замръзваха, а през деня се размразяваха. Това се случваше с всички течности и шоколадите, които носех. Днес донесох още лекарства от базовия лагер в предния базов лагер. Сега тук щеше да бъде базовият ми лагер. Следовец се разходих наоколо. Очудих се колко много лагери и палатки имаше. Като площ мястото е много по-малко от базов лагер, а трябваше да стигне за всички. На вечеря бяхме двамата поляни, Дейвид и аз. Поляните смятаха да се качат следващия ден до лагер едно и да се върнат да спят тук. Аз смятах да ида до стената на 6650 метра и да се върна за втора нощувка. Всеки имаше своя собствена програма и цел. След вечеря излязох навън да погледам небето и звездите. Снимах с камерата осветените палатки на китайската планинска служба. Те бяха прокарали електричество във всяка палатка и всяка вечер светеха задължително. Такава красота няма другаде. Като в приказка за феи и Елфи. Толкова красиво и загадъчно. Ден 22. 27 април 2014. Спах за втори път живота си на 6440 метра. Първият път беше миналата седмица. Спах добре, не беше чак толкова студено, по-скоро поносимо. Сутринта духаше вятър и, макар че беше слънчево, усещаше се като постудено. След закуска реших да се разходя за климатизация до основата на стената, откъдето започва фиксираният парапет на около 6650 метра височина. За следващия ден планирах изкачване до лагер едно на 7100 метра и отново връщане за спане на предния базов лагер, почивка от един ден и отново качване до лагер едно вече и преспиване. Сам си начертах тази програма за климатизация. Този ден Кристиан и Ричард тръгнаха преди мен да се изкачват и после да слязат да спят на 6440 метра. Тръгнах сам към основата на стената. Пътеката беше добре очертана, а и нашият лагер се намираше почти в най-горния край, само руският беше над нас. Руските палатки, предлагащи комфорт и удобства, и тук бяха по-големи от нашите. Отначало се върви по скали и камъни и постепенно започва да се появява малко лед и сняг. Стига се до едно възвишение, на което са монтирани антени и предаватели. Пътеката продължава, като се слиза леко надолу и се върви по край една замръзнала рекичка. За около час с много бавно темпо стигнах до мястото, където се слагат котките. Там са поставени няколко пластмасови бидона, като всяка фирма има бидон в който мембарите да оставят седалки, котки и пикели. Нашата фирма още не беше поставила своя бидон, но то беше и рано. Аз носех котките си в раницата и си ги поставих. Не ги бях слъгал отвръх Ленин миналата година. Четири месеца преди това, при първото изкачване до 6600 метра на Конкагуа, видях, че може и без котки втория път изобщо не ги взех със себе си. Така се и качих тогава, без котки. Имах нови обувки, закупени специално за Еверест, точно за този участък от 6400 метра до 7300 метра, за да не ползвам тежките и големи тройни обувки, които са завърха при аклиматизацията. Ако ги бях купил преди Акон Кагуа, щяха да ми свършат перфектна работа, защото от 4400 метра нагоре всеки път бях с височините си обувки, а те не са предвидени за камъни и скали и много бързо им се изтрива подметката. А и нямаше нужда от чак толкова топли обувки. Свършила работа. Сега вече имах обувките, които ми липсваха преди. Скотките поех вляво и нагоре по едни флъкчета, поставени за ориентир. Вървях по леда на самия. Глечер Ронгпо. Той започва тук и стига почти до базовия лагер. Голяма. Обширна част, която трябва да се пресече по диагонал, за да се стигне в основата на стената. Виждаха се хора, които катереха стената. Поляците също бяха там и се канеха да тръгват нагоре. Аз не бързах и се наслаждавах на прекрасния ден и на гледките. По този лед се върви лесно с котки, но на няколко пъти в него пропадаше кракът ми до коляното, което беше опасно, а и неприятно. Имаше и малки цепнатини за пръскачане и силно се надявах, че няма да се отворят по-големи. Пред мен беше цялата стена със своето величие. Будеше страхопочитание, тук бяха загинали толкова много хора. Велика и красива стена, цялата флет, сняг, цепнатини, пещери, улеи, козирки, опасни надвиснали си раци и всичко, за каквото се сетиш, от зимната висока планина. След още 20 минути стигнах до мястото, където се оставят щеките, а на 10 метра от него бей парапетът. Полеците не бяха много напреднали и се виждаха на около 50 метра от мен. Останах известно време в основата на стената и я разглеждах задълбочено. Реших, че денят беше подходящ да тръгна и аз към лагер дно. Все пак преди седмица бях спал на 6440 метра и нямаше да има проблем да се кача още днес. Не си бях взел обаче седалката, Джумара и другите такъми. Отчето грешката, че днес не тръгнах към лагер едно. Тази стена нямаше нищо общо с стената на връхленин, която изкачвах два пъти миналата година. Това тук беше стена висока, стръмна и неустоима. Запознах се отблизо с предизвикателството на утрешния ден и се сбогувах с нея. Връщането винаги е значително по-бързо. Отново минах през голямата поляна от лети и сняг до мястото, където се свалят котките. Оттам за около 40 минути за обяд си бях в лагера. Готвачът Нори беше мой човек и ми приготвяше по нещо вкусно. Тук си бях качил и един пакет хлорела на прах, но така и не отворих. Защото имах често разстройство, а хлорелата и спирулината имат допълнителен слабителен ефект. Имах и едни вегански барчета си стекал срок на годност, ама не смеех и тях да ями ги раздавах на моя шерпа и другите шерпи. Носех си и бил шоколади, които така замръзваха през нощта, че чак след обед ставаха за ядене. Половината ги върнах обратно в България. На тази височина се чувствах малко изморен. След обяда по традиция. Си взех душ с мокрите кърпички и почивах в палатката. Обмисляха климатизацията си, какви схеми и тактики да приложа. Но тук се слушат единствено и само тялото и главата. Програми и схеми няма. На вечеря поляците се върнаха от лагер едно. Кристиян изглеждаше много изморен и отпаднал. На следващия ден щяха да слизат към базовия лагер. Аз оговорих с моя шерпа Гилджен да дойде с мен до лагер едно. Разбрахме се след закуска да стартираме. Вечерта не се случи нищо по-особено от обичайното. След вечеря, когато се усъмотих в палатката, се замислих за моите близки и любими хора. Най-мъчно ми беше за сина ми. Гледах на всеки две тире три дни да им се обаждам по сателита, но бях пестелив в разговорите, защото скъпо удоволствие все пак. Ден 23. 28 април 2014. Денят на истината. Нямах търпение да стана и да тръгна към лагер 1. Откакто съм се родил, днес щях да се кача на най-високото място 7100 метра. Но не това ме вълнуваше, а самото изкачване по стената. До сега не бях джумарил и освен два дни преди експедицията на Еднисипе и Крайсливен и то за един час. След закуска с гилджен приготвихме багажите и с бодра стъпка поехме по познатия ми от вчера път към основата на стената. Вървяхме с бързо темпо и доста скоро стигнахме мястото с бидоните, където си поставихме седалки, карабинери, джумари, самохвати, принки, котки и поехме по гледчера. В основата на стената си служих каска, не толкова, за да ме предпази от нещо, а защото бях закрепил една камера, за да поснимам с нея. Иначе основно снимах с камерата, която ми бе предоставена от дрифт. Каската тук не беше нужна. Не може да падне скална маса или лед върху главата ти. Ако нещо се случи тук, върху теб ще падне цялата планина без никакъв шанс за оцеляване. Не дай си, Боже! В основата на стената оставих едната си щека, сложих каската, поставих джомара на въжето и тръгнах отпред. На Гилджен връчих дрифта, беше след мен, за да ме снима, а и ако стане нещо да помага. Още в началото имаше едно стръмно изкатерване. Не е кой знае какво, ама си пъргавина и тренинг. На всеки 3 нула тире, метра имаше забити клинове и се прехвърля джумарът и осигурителният карабинер през дръжката му. Бързо схванах това упражнение. С Гилджен не бях вървял до сега, но излезе здрав мъж. Поехме бързо темпо и задминавахме всички пред. Нас. Аз се забавлявах от сърце. Прескачахме цепнатини, а само на метри от нас имаше пропасти и пещери, влак да влезе. Адреналино определено имаше колкото искаш. Голяма красота. Настигнахме една група китайци, които едвам пъплеха. Към средата настигнахме Дейвид и шерпата му и доста повървяхме с тях. Задминахме и тях. На няколко места стената ставаше почти отвесна. Е, там вече имаше зор и трябваше яко помпане с джумара. На три места почивахме, пихме чай и хапвахме сладки неща. В горния край срещнахме няколко шерпи от нашия лагер, които се бяха качили днес преди нас, за да оставят палатки, храна, кислород и други неща за експедицията ни. Гилджен ми каза, че първоначално не вярвал че ще вървя толкова бързо нагоре. Колкото повече се изкачвахме във височина, толкова гледката ставаше все по-невероятна, опасността все по-голяма, а тази комбинация особено ми харесваше. По средата на маршрута имаше и едни алуминиеви стълби, по които си изкатерваш и продължаваш по въжето. Всяка година парапетът е с различен цвят. Тази година беше червен. Виждаха се парапети в различни цветове, останали от предишни години. Тук, на стената, маршрутът всяка година беше различен, в зависимост от падналите лавини. Вляво и вдясно се виждаха скъсани въжета, парапети, на две нула тире, три и повече метри от нас. Страхотно изживяване и тренировка за изпомпване. Хем дърпаш ръцете, хем стискаш с краката, комплексна тренировка. За няма час и половина се качихме от основата на стената до лагера. Много бързо, като за първи път. Китайците бяха построили своя лагер, но другите фирми те първа опъваха палатките си. Гилджен ми каза, че нашият лагер ще бъде точно под китайския. Мястото не ми хареса, един сирак бе надвиснал точно над нас. Но то нямаше и много място на това седло. Останахме около половин час да починем, пинахме чай, хапнахме по нещо сладко, направихме и малко снимки. Днес достигнах 7100 метра и бях много щастлив, но не от достигната височина, а от красотата на гледката. Еверест изглеждаше толкова близо. Целият маршрут до върха се вижда прекрасно от лагер едно. И са само 1600 метра денивалация до върха. Ако не бяхме на такава височина, това си е точно за един ден качване и слизане, да не казвам няколко часа. Един ден. Може би. Малко по-късно дойдоха Дейвид и шерпата му. Щяха да спят на лагер едно тази нощ и утре да слязат в предния базов лагер. Не знам защо реших първо да се кача до лагер едно без преспиване, а след денва да се кача и да пренощувам. Откъде ми хрумна тази идея? Още се чудя, но беше голяма грешка. Трябваше вчера или днес да направя първата си нощувка в лагер едно и след това да слизам да почивам в базовия лагер. Чувствах се добре на 7100 метра в лагер едно, и вече съжалявах, че не си взехме спалните чували да останем да спим тук и ние. Да видим дали в други ден ще успеем да се качим, пак поехме надолу по стръмното трасе. Въпреки, че слизането беше много бързо, отнемаше много сили и концентрация. Всяка крачка трябва да е точна и много добре преценена. Не се спускахме по рапел, а само се закачахме с карабинера на парапета и държахме въжето. Ако се изтървеш, летиш до следващия клин или човек. Но така слизаха всички. На места коства доста усилия. Слезохме много бързо, без да правим почивки. Все още не знаех, че следващите два пъти, когато ще се качвам и спускам по стената, няма да е толкова бързо. Слезохме в основата на стената. Взе си другата щека и се отправихме през гледчера към мястото с бидоните, за да оставим седалките, котките и такъмите за следващото ни скачване нагоре. След още половин час вече пиехме чай в предния базов лагерна. 6440 метра. Днес цял ден разнасях дебелото похено яке с мен и доста ми тежеше, но не знаех какво ще е времето в лагер едно и по пътя. Прогнозата беше за перфектен ден. Но тук всичко се променя много бързо. Честно казано, не е лесно да се катериш по тази стена, особено с багаж на гърба. И слизането не е лесно. Планът ми бе на следващия ден да почивам в предния лагер и в други ден, след пет нощувки на 6440 да се кача да спи горе. Определено се изморих и утре ще релаксирам. Днес бях единственият мембър в предния базов лагер. Всички други бяха надолу, а Дейвид остана да спи в лагер едно. Чувствах се щастлив. Обадих се на близките си да им кажа, че всичко с мен е наред. Ден 24. 29 април 2014. Трета поредна нощ на 6440 метра и четвърта за експедицията. Тази нощ валя сняг и сутринта имаше 2-3 см, нищо особено като напече слънцето и се разтопява. През нощта не спах много добре и на сутринта бях малко подут. По план имах намерение днес да почивам и утре да тръгвам към лагер едно за преспиване там. Обаче нещо не се чувствах много добре. Реших да видя как ще се чувствам през деня и тогава да взема решение. Рано ли ми беше заспане на 7100 метра или пък трябваше да остана там вчера да нощувам? Дейвид идваше за седми път тук, имаше безбройно штувки над 7000 метра, понеже два или три пъти бе стигал до 8500 метра, а също беше качвал шишапангма и чую, преди да се захване Северест преди 10 години. Но аз не се сравнявах с него и не ме интересуваше много тактиката му, понеже не смятах, че е разумен човек с начин на живот, който демонстрираше ядене, пиене, пушене, менталитет, маниери и много други. Той ми беше и комшия по палатка в предния базов лагер, където беше дошъл с толкова много багаж. Може би 100 килограма му бяха само храната и напитките в десетките му бидони. Носеше голям соларен панел и огромен уред за съхранение на придобитата енергия. Повдигнах го от интерес, доста си тежеше акумулаторът. Дори го снимах. Всички бидони... Сакове и кашони бяха облепени със стикери и лепенки на спонсорите му. Абе поне видях, как се прави експедиция. Да, но някой ден и аз имам късмета да си взема за експедиция всичко, което ми е нужно. Е, готови сокове, безалкохолни вкутийки и алкохол не пия и не са ми нужни, но виж, ако имах един соларен комплект и един лаптоп. Целия. Ден бях сам в лагера и предимно почивах. Комарджиите дънеха яко комар и само за обяд прекъсваха заниманието си. Аз се разхождах из лагера, но нещо не бях 100% себе си и взех да се замислям дали утре да ходя да спя в лагер едно или да си хващам пътя и да слизам на базовия лагер. Гледах, че другите изкарват най-много две или три нощувки на 6400 метра и слизат. На мен тази вечер щеше да ми е четвърта поред и пета от начало на експедицията. До сега не бях натоварвал толкова много организма си на такава височина, но винаги има първи път. И тук нямах нищо за четене, а майто си беше много студено. Независимо, че имаше слънце, в палатките беше студено. Бях се опакувал в спалния, чувал и я медитирах. След обяд дойдоха двамата руснаци. Виктор определено имаше опит с височината и го попитах за съвет какво смята за моята ситуация. Беше категоричен, че трябва да слизам веднага надолу. Това, че вчера съм бил на 7100 метра е прекрасно, но още днес е трябвало да сляза надолу, още повече, щом спи четвърта поредна нощ на 6440 метра, най-добре е утре директно надолу. Нямало смисъл да бързам толкова много са климатизацията. Щом съм бил вече в лагер едно, свършил съм си добре работата. Все пак исках да опитам безкислородно изкачване и моят план включваше дори нощувка в лагер 2 на 7700 метра преди похода към върха. Доста си поговорихме с Виктор, имаше логика в думите му. Той лично смяташе, че е безсмислено и пълна лудост да се качваш на Еверест без кислород. Неговият план беше с клиента му да спят тази вечер на 6440 метра за първи път, само за една нощ и после да слязат в базовия лагер. Следващия път да се качат до 7100 метра, без да спят в лагер едно, и с това да приключи аклиматизацията им. И вече в похода към върха да си сложат маските с кислород още на 7100 метра. Това го беше правило вече три пъти и функционираше добре. По правило, кислородът намалява около 2000 метра денивелация. Но от голямо значение, разбира се, колко и на какви степени са бутилките а и риска да се повреди нещо по маската, бутилката или регулатора винаги остава. Вечерта се прибра и Дейвид с неговия шерпа. Изглеждаше много зле. Нямаше никакви сили и едва стоеше на краката си. Явно спането на 7100 метра и качването до 7500 метра през деня му бяха дошли в повече. С тях в предния лагер станахме четирима. Мембари на вечеря беше много студено. Горелката правеше проблем и не можехме да се стоплим добре. Много се чудех какво да правя, дали да поема сутринта отново към лагер едно или да слизам надолу към базовия лагер. Реших да взема решение сутринта, като се наспя. Започна да духа силен вятър и да прехвърча сняг. Ден 25. 30 апрел 2014. Цяла нощ ветровете се гонеха и беше доста студено. Не можах да спи добре, пулсът ми беше много скорен, усещах го и без запарачето за измерване. Сърцето ми биеше все едно съм на маратон. Сутринта реших да проверя точно пулса си и с помощта на часовника се отмерих една минута, с пръсти върху сънната артерия, за да броя ударите. Първия път ги изкарах 133, а втория 130 удара в минута. Явно трябваше да слизам надолу. Онзи ден можех да преспя на 7100 метра и да сляза в базовия лагер, но вече спях 4 поредни нощи на 6440 метра. Явно, не беше здравословно да оставам повече. От вчера не се чувствах добре. Взех решение да слизам. На закуска нямах и апетит. Тъй като на 2 май нямаше да съм на предния базов лагер, Оставих дрифт камерата си на Гилджен да заснеме ритуала Пуджа, както и парички, за да ме спомене ламата в молитвите си. Обясних му как да снима, взе си багажа и газ надолу. По пътя се намерихме с двамата руснаци. Виктор вървеше бързо, но на Алекс не му спореше ходенето. Олигархът беше финиширал преди две години, айрамен и имаше добра спортна форма, но височината го мъчеше. Реших да повървим заедно и да си поприказваме. Алекс не обичаше да говори и се надуваше, но Виктор беше приказлив и сговорлив. Между другото, Виктор е украинец, само живее в Русия. Разказа ми интересни истории за неговите експедиции, които провежда вече от 35 години. На мен ми беше особено интересно за експедицията му през 2004 година на Еверест, заради участието на българския национален отбор по алпинизъм тогава, на това място, където бяхме и ние сега. Той пазаше пресни спомени и интересни факти. Първо сами каза, че много се възхищавал на Христо Проданов и експедицията от 1984 г. по Западния гребен. Бил чел и някаква книга за тази експедиция и беше много впечатлен. Познаваше и стари български алпинисти по имена от книгата, които бяха пример за него. Обаче с насмешка ми каза, че за него било непонятно как така най-добрите. Български алпинисти през 2004 година тръгват по туристическия пешеходен маршрут за матьори, а не избират като тях северната стена или поне нещо катерачно. Тогава сподели, че според него след Проданов нямало вече алпинизъм в България. Нищо не му отговорих. Нямам идея защо са предпочели преди 10 години този маршрут, нито пък кои са участвали. От участниците познавам само Иван Темелков, но без никакви подробности. Виктор ми разказа и за Мариана, за участието през 2004 в руска експедиция, че я познавал добре и често си говорил с нея на експедицията. Разказа ми как на 1 юни 2004, след като си изкачил на върха по северната стена, слизайки надолу по северния ръб, е намерил малко под върха, направил няколко снимки, които изпратил след това в България. Стана ми много мъчно за човек, който дори не съм познавал. И на него му беше много мъчно за Мариана и все се същаше за нея, като ме видеше. Той беше сигурен, че тя е стигнала върха, понеже е била едва на 4-0-5-0 метра денивелация под него и по-скоро е загинала на връщане, когато е спряла да си почине. Обясни ми добре мястото за да се огледам за нея, ако стигнах до там след дни. Виктор ми разказваше и за експедициите си на Антарктида, как за две седмици е прекосил ски разстоянието от южния полюс до океана, за експедициите си до Карстенц, Денали и други върхове. Разказваше увлекателно и ми беше приятно. Аз също имах желание скоро да замина за Антарктида, Карстенц и Денали, но те все още бяха на етап мечта. След около три часа стигнахме междинния лагер, където ме чакаше на съхранение, спалният мичувал. Хапнахме по едни спагети, починахме си и продължихме надолу към базовия лагер. Алекс едва вървеше и вече преплиташе крака. Заради него вървяхме бавно и правехме чести почивки. Имаше много якове през целия път. За четвърти път минавах по това трасе. Под междинния лагер срещнахме индийците, поляците и бил, които се качваха да нощуват там а на следващия ден щяха да се качат на предния базов, за да могат на 2 май сутринта да участват в ритуала Пуджа. Е, и аз исках, но така се стече аклиматизацията ми, че нямаше да съм там. Виктор ми каза, че на следващия ден с Алекс слизат до на 2300 метра, за да си починат. Много ми хареса идеята им и ми реших да се присъединя към тях, за да ни излезе. По-ефтино транспортът с джипа в късния следобед се добрахме до базовия лагер, аз, както винаги, натоварен като кашик. Оставихме багажа и с Виктор отидохме до офицера на лагера, който беше на един километр от нас, за да оговорим транспорт. Намерихме офицера и му казахме какво желаем. Той ни съобщи, че пътуването с джип от базовия лагер до Зангму му струва 920 долара в едната посока. Направо щях да припадна че това са само някакви си 230 километра. Разбира се, на нас щеше да ни трябва и в двете посоки, което означаваше 1840 штатски долара. Е, това си беше направо пладнешки обир. Тогава го запитахме за Ена до Тингри, който е на 90 километра. Беше поносимо 200 долара на посока. Така се оговорихме, към 10 часа на следващия ден един джип да дойде да ни вземе тримата. Вечерта в базовия лагер бяхме петимата с Дейвид и Адина. Имаше вкусна пица, като за мен бяха приготвили веганска. След вечеря извадих спалния си чувал, който беше стоял пет дни в междинния лагер и установих, че тибетецът е спал или поне е пушил в него. Смърдеше ужасно на цигари и беше мръсен. Идеше ми да го одуша онзи китчен бой. След експедицията щях да го изгоря. Ама до тогава нямаше в какво да спя на базовия лагер. Добре, че утре заминавах да си почина в хотела за два дни. Тингри е само на 4400 метра над морска височина или 800 метра по-ниско, но пък поне имаше легла и баня, за да си изкъпя като нормален човек. Ден 26. 1 май 2014. Тази нощ спах като новороден. След четири нощи на 6440 метра, изобщо не се пробудих да пия вода или за туалетна. Не знам колко часа спах, обаче се събудих, чак когато слънцето така беше нагряло палатката, че вътре не се дишаше. Ех, този кислород, голяма работа е. Вчера, още като слизах надолу, с всяка крачка дишах по спокойно и пулсът ми падаше. Нямах намерение да ходя до тингри. Но като се появи тази възможност с двамата руснаци, се навих. Руснаците нямаха пари в брой и се разбрахме аз да плати джипа, а те после да ми върнат половината. След закуска си приготвихме багажа и по едно време дойде джипа с двама индийци вътре, които бяха с една американска експедиция. Не се чувстваха добре след нощувката на 6400 метра и се отказваха от експедицията. Тръгваха си за Англия, където живееха. Офицерът ми предложи срещу 100 долара и тримата да се качим при индийците и да не вика втори джип. Съгласихме се. Малко ни беше тясно четиримата на задната седалка, ама по-добре така, отколкото да чакаме за нов джип, а щеше да ни излезе по 33 долара на човек пътят до Тингри. Добре, че аз и руснаците почти нямахме багаж. Двамата индийци бяха напълнили до дубка багажника на Ланд крузера Тръгнахме с тибетски шофьор. По пътя се заговорихме с индийците и те ни казаха, че пътуват за Зънгмо, където ще спят, а на другия ден се прехвърлят в Непал. То това беше и маршрутът на всички нас де. Попитахме колко пари ще ни вземат да пътуваме с тях до Зънгмо, но се оказаха алчни и хитри и ни поискаха по още 300 долара на човек. Аз нямах такива финанси и категорично отказах. А руснаците нямаха пари в брой и благодарение на мен изобщо слизаха до Тингри. Пътуването не беше никак комфортно от четирима души, натъпкани на задната седалка, но издържахме три часа. Добре, че и четиримата бяхме слаби. В Тингри бяхме за обяд в същия хотел, където спахме две нощи на идване. Но вече всичко трябваше да си плащаме сами, а цените бяха доста солени. Нощувката в хотела беше 50 долара на легло на вечер, а храната за три яденета 25 долара, или по 75 долара дневно ни излизаше почивката в Тингри, плюс транспорта, за да стигнеш до тук. Хапнахме богато за обяд в ресторанта към хотела. Бях доволен, защото ми приготвиха туфо, гъби, салата, урис. Нахраних се много хубаво. Руснаците обаче, особено Алекс, не искаха да остават в Тингри а да слязат в Зънгмо, на по ниско а и там имаше всякаква дрога и проститутки. Оказа се, че в Тингри няма банков терминал и пари могат да изтеглят само в Зънгмо. Виктор намери някакъв транспорт за утре, който да ги закара в Зънгмо за една нощувка и да ги върна обратно на 3 май. Мисля, че се разбраха за около 800 долара в двете посоки. А също много исках да сляза в Зънгмо, понеже вече знаех от Аконкагуа, колко е важно да слизаш на по ниско да си почиваш и зареждаш кръвта и най-вече мозъка си с кислород. Обаче мултимилионерът се правеше на луд и не искаше да пътувам с тях, ако не си разделим пътните. А ако не бях аз, още щяха да стоят в базовия лагер. Но такива са повечето богати хора, егоисти и използвачи. Алекс само се напушваше с марихуана и ми предлагаше и аз да съм бил у панел. Аз през живота си цигара не съм пробвал, дори вкусът на кафето не познавам, а той трева ми предлага. Стана ми неприятно, че се държи по такъв начин. Ако имах неговата финансова мощ, щях да взема всеки в джипа, без да му искам пари. Той така или иначе плаща целият джип и дали ще се возят двама или трима, цената е една и съща. Ама такива са олигарсите, най-добре щеше да е за него, ако можех аз да плати всичко. След храната се разходих малко навън и снимах с камерата и фотоапарата. Нищо наоколо не ме очудваше, нали вече бях тука преди две седмици. Отново в конкуренция за отпадъците от ресторантите и къщите се бореха кучета, крави и якове. Жалка картина. Прибрах се в стаята и си изкъпах. Ох, това беше най-хубавото ми къпане в живота. Последното беше на 9 април в Катмандо а косата си бях мил последно сливен, на 5 април. Имах нов рекорд за най-продължителен период без да съм се къпал и мил косата си цели 26 дни. Не че косата ми беше толкова. Мръсна, след десетия ден си стои все толкова мазна, но много падаше от височината. Вече имах представа от връх Ленин как пада на цели кичури, но след като се прибрах в България се възстанови за няколко седмици и затова сега не се притеснявах поне за нея. Толкова беше хубаво да си взема горещ душ след повече от 20 дни студуване и мизерия. Не можех да се нарадвам на топлата вода. Също така не се бях бръснал от месец, от сливен. Реших да експериментирам различни прически на брадата си. Ама не лесно да си бил 20 дни горе. Добре, че не ме изби да си правя прически и на косата, че нямах ножица. За мен беше рекорд да се къпя и на 4400 метра. Това къпане няма да го забравя. Толкова много се радвах на топлата вода под душа. Половината си коса оставих в тази баня, чак ми стана неудобно да не си помисли камериерката, че съм се подстригвал в банята, но много ми падаше косата. Сега оцених колко е хубаво човек да си скъпе и да си измие гривата. А и да легнеш после в чисти, бели шафи. Си беше направо ултра, мега, гига, хиперлукс. За това и деряха китайците, понеже знаеха колко е важно за туристите да са изкъпани и чисти. В стаята температурата беше 16 градуса и ми беше горещо. По принцип, като съм някъде при 20 градуса, ми е винаги студено, а сега на 16 ми беше горещо. Какво нещо прави височината само? Освен че се бяха климатизирал, явно се бях и закалил. Но с косата шега не бива и добре, че имаше някакъв сешуар, за да се подсуша малко. Легнах си в леглото и бях доволен, че не продължи вчера към лагер едно, а слезох в базовия лагер и сега си лежах в белича шафи, чисто нов и готов за нови подвизи. Като се замисля и в палатката не е лошо. Бях свикнал толкова много с тази палатка, че я чувствах като мой дом. Утре щях да почивам цял ден в Тингри и да се възстановявам, а на 3 май ще чакам руснаците да ме вземат за базовия лагер. И тръгвах отново на аклиматизация по високите части. Целта ми беше спане на лагер едно на 7100 метра и на другия ден изкачване максимално нагоре. Вече бях решил да използвам кислород, особено след разговора ми с Виктор, както и моето състояние. Бях доста отпаднал, Хранех се само с ориз, картофи и спагети от много време. От друга страна, Дейвид не изглеждаше никак добре след спането на 7100 метра. Ще видим, имаше още време да се. Аклиматизирам, но везните вече клоняха към кислородно качване. Последната нощ толкова много и хубаво спах на базовия лагер, само защото имаше повече кислород във въздуха. Ей, кислородът е голяма работа. Защо е нужно безкислородно качване и да се изтормозва толкова силно организмът? То вече е ясно, че безкислородно изкачване е възможно, след като през 1978 година Райнхолд Меснер и Петър Хабелер са го направили. За тези 36 години има повече от 280 човека, изкачили Еверест без кислород. Нищо ново няма да покажа и докажа. Но Веган още не е стъпвал на покрива и това беше за мен предизвикателството. На вечеря се се приятелих с една от готвачките, която знаеше няколко думи на английски, и тя ми приготви много вкусна вечеря. След това се качих горе в стаята си, да видя как се спи на 4400 метра. Лежах в леглото в стаята и си мислех за моя син Васко, много ми липсваше. Ден 27. 2 май. 2014. Ех, как хубаво се спи в легло с бели и чистича шефи. А най-хубавото е, че не се налага да вървя 200 метра до туалетната или да уринирам в шише през нощта. На закуска ми приготвиха тестени бухти, спагети с зеленчуци и някакви гъби. Странна закуска, но беше много вкусно. Бях измършавел и се радвах на всякаква храна. После излязох на разходка и си купих плодове. Животните по пътя още се бореха за помията от домовете. Тук вода има само на няколко кладенеца и я пренасят със съдове, привързани към гърба. При кладенеца, който беше в двора на нашия хотел, едни и същи хора идваха десетки пъти на ден за вода. Едно младо момиче идваше постоянно и носеше по 25 литра вода на гърба си. Изпръх на ръка в банята всичко, което носех, и го окачих из цялата стая да съхне. Печеше слънце и в стаята стана доста топло. Надявах се до утре прането да изсъхне, а и руснаците нямаше да дойдат преди 13 часа. На обяд също хапнах порядъчно тибетски специалитети и цял след обяд почивах в стаята. Пуснах си и телевизора. Всички канали бяха само на китайски и нищо не разбирах. Не бях гледал телевизия от три години, ама от скука си го пуснах. Намерих предаване. В което хора с различни таланти се представяха пред жури. Такива уникални китайци гледах, правеха какво ли не. За вечеря си поръчах пак тофу на тиган, приготвено с лютиви подправки, много вкусни гъби и урис. Запиене взех зелен чай. След вечеря. Пак гледах малко телевизия и си легнах да почивам. Ден 28. 3 май 2014. Втора нощ прекарах град Тингри на 4400 метра. Спах добре, през нощта температурата падна до 3-4 градуса стаята, но си беше направо горещо под дебелия юрган. Стаята ми беше с силгоизточно изложение и като напечеше слънцето след 9 часа, бързо се стопляше. Закусих същото като предния ден и излязох да се разходя по прашните улици на Тингри. По улиците беше пълно с всякакви животни. А понеже нямаше кофи за буклук, всичко се изхвърляше зад къщите. Градът на практика е голяма централна улица, са сгради и къщи от двете страни, а зад тези сгради и къщи са полета, използвани като сметища за буклук. Всичко зад къщите е едно голямо сметище, където се ровят в едно кучета, якове, крави и хора. Голяма мръсотия. То нямаше и къде да се разхожда много човек. За половин час обикаляш цялата улица от двете страни. Имаше всякакви магазинчета, предимно за хранителни стоки и дрехи, както и работилници и авто и сервизи. На обяд се прибрах в хотела да хапна нещо и се надявах скоро руснаците да дойдат. Стана 14 часа и още ги нямаше. Взех да се съмнявам, че се е случило нещо. Бях си стегнал багажа и дори ги чаках долу, в заведението. Стана 15 часа, пак ги нямаше. Явно наистина нещо беше станало. Забравихме да си разменим телефоните и не можех да им звънна. Те вчера, още преди закуска, бяха заминали за зънгмо и не ги видях повече. Чак към 16 часа китайско време, около 14 часа непалско, се появи джипът, но от него излезе само Виктор. Брей, нещо беше станало с Александър. Виктор ми обясни, че Алекс не се е почувствал добре на експедицията и си тръгнал днес от зънг за Лондон, а той се връща до базовия лагер, само да им събере багажа. Качихме се в джипа и тръгнахме към базовия лагер. Беше същият шофьор от онзи ден. Караше сравнително бързо, но колата нещо взе да прави проблеми, не можеше да поддържа скорост и взе да гасне. Спирахме на няколко пъти да охлаждаме сняг. Вървеше само на първа скорост. Най-много до втора, а на трета спираше. Виктор се беше изнервил много, на мен много не ми пукаше. Когато за трети път спряхме, решихме да се прехвърлим в друга кола, ако ни вземе някой. По този път в момента беше активен сезон и имаше голямо движение. Веднага спря един микробус с трима китайци. Вътре и ни взеха. Ох, бяхме спасени! Около 18 часа бяхме на манастира Ронгпо и аз помолих да сляза от колата и да посетя манастира. Исках, ако може да ми направят пуджета, която пропуснах вчера на предния базов лагер. Влязох в манастира, няма никой. На първия етаж залата беше заключена. Качих се по стъпалата на горния етаж в залата с голямата статуя. В една странична стаечка един монах биеше техния барабанен инструмент и да четеше молитви. Не исках да го прекъсвам, но той ме забеляза. Първо ми продаде билет за манастира, опитах се да му обясня какво искам и той се обади по мобилния си на друг монах и каза, че ще ми отворят залата долу. Слезух пак долу, чаках 10 минути, никой не дойде. Хайде пак горе при монаха. Пак се обажда по телефона и този път ми каза че монахът ме чакал долу. Наистина, залата долу беше отворена и ламата ме чакаше. Влязох вътре и започнах да се моля. Ламата стоеше зад мен. След малко започнаха да влизат и монахините. Седнах до една и тя ме попита, как се казвам. Обясних, че отивам на Чумолунгма и се нуждая от благословията на боговете. Те се засмяха. Другите монахини също питаха за моето име и почнаха да го повтарят. Една монахиня ми даде да пия чай. По едно време влезе я до съм Виктор и ми каза, че повече не можел да ме чака. И излезе. Аз станах и отидох до ламата, той ми хвана главата с двете си ръце и я опря в неговата, така че да ни се допират горните части на челата. Говореше някакви думи, които не разбирах, но усещах. Че молитва към боговете да ме пуснат на върха и да си сляза жив и здрав. Изхръкнах от манастира и бягах до микробуса. Да го питаш, Виктор, за къде бързаше. За него експедицията беше приключила и си беше взел заплатата от 5000 долара за водач. Пред манастира имаше стотици якове, които ми препречваха пътя да стигна бързо до колата. Бях щастлив и доволен от срещата си с Исламата. В колата разбрах, че китайците изобщо не са бързали, а само украинецът Виктор много се беше изнервил. Пристигнахме по светло в базовия лагер за вечеря. Тук беше само Дейвид, който още релаксираше. Виктор ми обясни, че трябва да се качи до предния базов лагер и да организира спускането на багажа, неговия и на клиента му в базовия лагер и после, заедно с всичкия им багаж да си тръгне. Обаче преди това щял да се... Помъчи да си намери нов клиент за 5000 долара. Беше щастлив, че вече беше взел заплата от клиента си и не се налягаше да се качва до върха с него. Но се надяваше някой от руската експедиция да го найеме. Виктор беше работил 12 години за тази същата руска компания и познаваше прекрасно собственика и персонала. Руснаците обаче бяха в предния базов и нямаше никой в базовия лагер, за да ги пита. По принцип на всеки три маруснаци си имаше водач, но той се надяваше някой да го найеме за индивидуален водач. Иначе категорично ми каза, че без клиент и без да изкара пари, няма да се качи никога до върха, както и да ходи в планината. Професионалистите виждаха в планината и върховете само начин да изкарат пари и нищо повече. Защо си приличат всичките, където и да са по света? И в България е така. Явно е нормално. Не може да разбера защо, след като му е осигурено всичко за експедицията кислород, шерпи, храна, палатки, палатки се отказва да се качи още веднъж. Аз бих останал и бих пробвал да се кача пак. Явно хората сме много различни. Моят план беше на следващия ден да се кача на междинния лагер да нощувам и на 5 май да съм на предния базов лагер, а на 6 май да спе на лагер една Норд на 7100 метра. По едно време в лагера се появи Мингма, Сердарът, който си беше заминал за Непал да погребе баща си и беше казал, че повече няма да се връща. Вчера се бил върнал от Непал и ми обясняваше, че го направил заради нас, клиентите, за да се качим до върха. Разбира се, това не беше истината. Мингма въртеше черна търговия с Китайско-тибетската планинска служба. Те му даваха въжета от парапетите, килими, патеки тъпети и други неща, които бяха купени с парите от пермитите, а Мингма ги продаваше в Непал и връщаше парите в Китай. Явно отдавна въртеше този бизнес, понеже бяха много близки с директора на планинската организация, един млад тибетец. Няколко палатки, включително и палатката за хранене на шерпите, бяха пълни със токата и чакаха края на експедицията, за да ги вкарат в Непал заедно с другия багаж. Това беше и основната причина да се върне на базовия лагер, а и за да играе комар. Явно му вървеше и обираше другите. Но това мен не ме интересуваше. След вечеря си легнах отново в любимата ми палатка и влязох в миришещия на цигари спален чувал. Идваше ми. Да му скъсам главата на онзи тибетец от междения лагер, който ми е спал в чувала, докато му го бях оставил на съхранение. Отново бях в прегръдката на богинята и си я гледах от палатката. Ден 29. 4 май 2014. През нощта започнах да пия вода за подобра аклиматизация. Беше студено и ветровито. На сутринта духаше вятър, но върхът се виждаше добре. Закусих и си взех довиждане с Виктор, който бързаше да тръгне без багаж и да стигне за един ден до предния базов лагер. Без да нощува на междинния. Чудих се дали и аз да не тръгна директно за предния лагер, но реших, че няма смисъл да се рискува, след като на височина над 5200 метра няма възстановяване на организма. Виктор сам си призна, че тръгва директно, понеже напуска експедицията и няма за какво да си жали силите. Преди да тръгна към междинния лагер, един от шерпите извади чувал от склада за провизии и ме попита дали това не е моята храна. Ей! Тогава щях да припадна вече и ми налиташе да му я нахлукя на главата. Това беше моята храна, която бях купил заедно с дава в Катманду. Не знае да се радвам или да плача, но със сигурност бях много ядосан, че никой цял месец не можа да открие и ми казваха, че е конфискувана от китайските митничари. Разбира се, имаше и липси. Нямаше ги боба, нахута, лещата и граха. Но всички ядки... Сушени плодове и житни бяха в чувала. Дори от сушените плодове бяха яли мишки. Много си я досях на тези шерпи. Не знаех дали нарочно или просто от невнимание не ми бяха открили храната порано. Така или иначе експедицията беше към своя край и аз вече месец карах безятки, а след 10 минути тръгвах към междинния лагер и не можех да взема повече от 200-300 грама. След четири дни се връщах обратно в базовия лагер. Приготвих си на спокойствие багажа и около 10,30 поех сам към междинния лагер. Духаше силен вятър и прехвърчаше сняг. За пети път минавах по това трасе и познавах пътя доста добре. Имаше и акове, както винаги в двете посоки. Беше много студено. Раницата ми този път беше полека. Понеже миналата седмица си оставих похените дрехи на предния лагер, за да не ги разнасям, и сега се надявах, че до вечера и утре няма да умра от студ без тях. Вървях бързо и стегнато. Не разглеждах вече пейзажа, понеже ми беше познат. Почивах само на едно място над тибетския лагер на Завет. То ми беше любимото място за почивка с хубав пейзаж. По едно време снегът се усили, но не натрупваше. Вятърът го разпиляваше. За 4 часа стигнах междинния лагер. Както винаги отговорникът беше сам и щяхме да прекараме вечерта само двамата с него. Първо започнах да му се карам, задето ми е спал в чувала и е пушил цигари в него. Ама той не вдяваше и дума какво му казвам. Мисля, че в крайна сметка разбрай се надявах, че утре, като му го оставя пак на съхранение, няма да спи повече в него. Днес щях да спя за трети път на междинния лагер на 5800 метра. На лагера валеше сняг и беше кучешки студ, влязох в палатката си и се пъхнах, чувала да се стопля. Като се постоплих, отидох при самбо в палатката за готвяне да ми приготви нещо. Почти всичко беше привършило и... Имаше само спагети от пакетчета. Свари вода и ги заля. Друго заядене нямаше. Добре, че си бях взел малко от новонамерените ми провизии и хапнах от тях. След вечеря направо си легнах да почивам и да събирам сили. Още ме беше яд за храната. За какво ми е подир дъждка чулка? Ама и радвах, не се знаеше още колко време ще стоя на базовия лагер. Като се върна на 8 май в базовия лагер, ще си хапна ядки и сушени плодове. Фурмите малко бяха заприличали на камък. Ама ставаха за Ден 30. 5 май 2014. Събуждане в междинния лагер на 5800 метра. Цяла нощ вятърът духа и фуча, на сутринта малко отихна. Не беше много студено, все пак вече бях свикнал с този студ. Беше наваляло около 5 см сняг или, както се казва, зимата отново ни изненада неподготвени. подготвени. Изкарах чувала малко навън да поисъхне, понеже от конденза сутрин винаги беше мокър около отбора на главата, където се срещал топлият със студения въздух. Оправих си багажа, самбо ми направи чай и катиеми ми за закуска. Като казвам катиеми ми нямам предвид нашите, а тестено подобие без яйца и мляко. Изядох две снякво какво останало старо сладко и изпих два чая. Събрах спълния чувал и предупредих да не спи повече в него. За целта го оставих стаята за готвене в два нейлонови чувала, обвит и затиснат. Дано не го пипаше повече. Покъсно разбрах, че това е практика на шерпите, също да спят в чувалите на туристите, да не ползват техните. Странни хора, ама без тях не може. Тръгнах от междинния лагер след едниякове, които скоро се изгубиха напред. Вървях бавно и пестях сили. На следващия ден смятах да се кача за спане на лагер едно Норд Кол, 7100 метра. Вятърът духаше в гърба ми и това беше за предпочитане, отколкото да духа в лицето ми. По пътя срещнах първо Виктор, който не беше намерил нов клиент и окончателно си заминаваше за Русия, само трябваше яковете да му свалят екипировката в базов лагер, както и тази на Александър. После срещнах двамата индийци които се бяха качили вчера до лагер лагередно, без да спят на него. Бил също се качил, без да спи. След тях срещнах и двамата поляци, които бяха преспали предния ден в лагер едно. Спрях за почивка да изем едно барче на обичайното място с палатката. Но около един час път преди предния базов лагер вървях следите, оставени отякове и хора преди мен върху. Леда и снега Пътят заобикаляше едно езеро. Видях, че снегът и ледът отдолу са меки и разтопени, но бяха минавали хора преди мен. В момента, в който стъпих върху замръзналото езеро, левият ми крак пропадна във водата до бедрото. Брей, че ложка смет, кракът ми се намокри до бедрото. Нямах в мен нито чорапи, нито нейлонови турбички да се преобоя. Кофти работа. Обувките ми бяха трисезонни. На три години служба и безброй километри пробег, а горе отдавна не държеше на вода. Нямаше какво да се чудя, трябваше по най-бързия начин да стигна лагера и да се преобуя. Температурата беше отрицателна и можеше да ми замръзне кръкът. Оскорих крачката, за да не позволя това да се случи. За около 45 минути стигнах предния базов лагер, за трети път, откакто бях на тази експедиция. Бързо влязо в палатка си и се преобух с топли чорапи. После напълних едно шише с гореща вода и се напъхах в чувала да се стопля. Дано не се разболях, че само това ми липсваше. Пих и един аспирин за загрявка. Успях да се стопля, чак се изпотих. След това вечерях сам и поговорих с моя шерпа за утре. Той не искаше да се качва с мен понеже вчера се качвал да носи багаж в предния лагер и бил изморен. Аз му обясних, че това е последният ми шанс да се кача и да спя, понеже след два дни по прогноза даваха трайно разваляне на времето за седмица поне. В крайна сметка се съгласи да тръгне с мен. До сега бях ползвал услугите му само когато ходихме до лагер едно предната седмица. Легнах си след вечеря в палатката и обмислях какво да правя. Вече имах пет нощувки на тази височина 6440 метра, и се надявах да спи спокойно. Ден 31. 6 май 2014 Гердьовден. ден. През нощта беше спокойно и аз спах нормално, като изключим задължителните ставания за туалетна и пиене на Белда. Утрото беше тихо, спокойно и слънчево, с прекрасна гледка към върха. Чувствах, че ще бъде хубав ден. Все пак е ден и Татко имаше имен ден. На закуска почерпих за татковия имен ден всички шерпи с биобарове, които носех от България. След закуска реших да тръгна нездвойните обувки батурата, с които се качих на лагер едно предния път, а реших да тествам как е качването стройните обувки, с които щях да атакувам върха. Също така реших да си сложа похения гъщеризон, който купих в Катманду и да пробвам как се върви с него. Щях да. Правя генерална репетиция с облеклото и обувките за финалния марш към покрива на света, за който се надявах да стане до 16 или 17 май. Много е важно в планината да си тествал цялата си екипировка и да знаеш какво може да очакваш от нея. Затова реших да сложа гъщеризона и да проверя как се върви с Олимпуса по Норд Кол. Олимпусът изобщо не е техничен и лек като батурата, но е животоспасяващ. Облякох аз кафандъра за космонавти и нахлузих тройните обувки, които не бях слагал от 5 януари, когато слизах с тях от лагер 2 Нидо Дакондорес на Конкагуа до Плаза Демулас, базов лагер. Бях свикнал да вървя с тези обувки и се чувствах добре с тях. Обаче времето беше толкова слънчево и топло, че още като тръгнах от предния лагер, започнах да се потя. Тръгнах сам, като се разбрахме с Гилджен да се чакаме на поинт мястото за слагане на котките, защото шерпите разпределяха височинната храна помежду си. Аз казах на Гилджен за мен да вземе само спагети, не исках никакви тоблерони, шоколади, меса, сирена и дъра, тръгнах нагоре и ми стана много горещо. По едно време се сетих да съблека якето на гъщеризуна и да си го вържа на кръста. Отворих и всичките му проветрители. Ама нямаше голяма полза. Като пристигнах на мястото за котките, Гилджен ме настигна. Тук взех решение да сваля целия гащеризон и да остана само по термобелео. Много мъдро решение, при положение, че слънцето беше безмилостно и в комбинация с снега направо ми сгареше. Сложихме си седалките и котките, които ни чакаха там, в бидона, и тръгнахме през вече познатото ми място до началото на парапета. В началото на парапета направихме обичайната почивка и хапнахме сладко. Жегата беше убийствена. Висока температура и много силна слънчева радиация, без грам вятър. Чувствах се умаломощен, като пребит, а стената те първо очакваше да бъде изкачена от нас. В началото на стената се запознахме с едни австрийци, които щяха да изкачват за първи път. Както и предния път, оставих едната щека. Закачих си Джумара за парапета, осигурих го с един карабинер през дръжката му и започнах да се набирам на Джумара и да набивам крак нагоре. Брей, това слънце, много силно. А по прогноза този ден беше студен и с буря. Днес определено ми беше по-трудно да се катеря по стената, отколкото. Преди седмица. Първо, обувките ми бяха по-тежки и обемисти, второ, раницата ми беше по-тежка заради спалния чувал, трето. Слънцето ме съсипваше. В раницата освен спалния чувал носех и шалтето, похения гъщеризун, който съблякох, и други неща. Бавно и славно се движехме нагоре, не, че някой друг ни изпреварил, но това не беше нашето темпо от предишния път. Правехме често почивки да глътнем малко въздух, който тук беше ускъден. Около средата на стената изведнъж притъмня, слънцето се скри буквално за две минути и заваля сняг. От плюс 30 градуса за нями 5 минути температурата падна на минус едно 0 едно 5. едно след само наскочих в студен басейн. Веднага извадих гъщеризона и едва успях да го облека на тубувките. Без да ги събувам. Сиповете му позволяваха. Бях доволен, че съм си взел нещо марково и качествено, макар и втора ръка. Започна да вали сняг на парцали. Продължихме снега нагоре и по едно време отгоре се зададоха Дейвит и шерпата му, които щяха да спят на лагер 2 на 7700 метра предната нощ. Дейвитът вам се движеше и нямаше никакви сили. Как щеше да стигне това момче до 8848 метра, направо не знаех. От една страна. Добре, че виждах за какво става въпрос при безкислородни скачване, но друга страна всеки организъм е индивидуален и реагира различно на височината и нямаше гаранция, че и аз щях да съм толкова зле. Вече бях решил твърдо да си взема кислород, дори го бях уредил. Нямаше никакъв смисъл да рискувам. Поради куп обстоятелства, най-вече заради трагедията с лавината, отнела живота на толкова невинни хора, но и постоянният театър и липсата на каквото и да било съответствие между дела и думи при останалите от групата, с които бях принуден да общувам всекидневно, не намирах смисъл да се кача на покрива на света без кислород, каквато беше първоначалната ми идея. Предишната яснота на мотивацията, която имах, водейки нормален живот в цивилизацията, се бе размила на фона на силата и величието на майката природа в един свят, в който доминира борбата за оцеляване, психическо и физическо. Дори и една дума на отруни Дейвид не можеше да говори, макар че аз на тези височини все още се чувствах добре и в кондиция. Продължихме нагоре по стръмните наклони, раницата много ми тежеше и се задъхвах. Снегът валеше на парцали и правеше. Вървенето още по-трудно. Имаше и много красота в това изкачване днес, точно на Гердьовден. Загадъчно, мистериозно. Духовно и изпълнено с много любов. Все едно бях на експедиция на Еверест. По едно време се показаха захлупените от сняг палатки на лагера. Бяхме пристигнали благополучно в лагер една Норд Кол на 7100 метра. Не можех да повярвам, че съм се добрал днес до тук. Това изкачване беше най-трудното до сега в живота ми физическо натоварване. Или поне така ми се струваше. Изпомпах се яко, дори по едно време не вярвах дали ще се качим. Много ме затрудни този път стената. Времето за изкачване беше с един час повече от предишния път, но в планината не е важно за колко си се качил, а дали си се качил. И най-вече дали си слязал долу жив и здрав. Смятам се за много разумен и предпазлив човек, който не предприема излишни рискове. Действам само на сигурно. Но трябва и да има известна доза смелост и увереност. Без смелост, увереност, упоритост, вяра, концентрация и воля, връх не се качва в такива условия. Толкова бях щастлив, че съм горе. А толкова бях изморен и жаден като бедуин. Добре, че преди два дни Гилджен се беше качил и опънал палатката ни. Тя беше затрупана от сняг. Голям сняг беше паднал на лагер едно и продължаваше да трупа. Сняг над един метър. Първо с една лопата стигнахме до палатката, на която се виждаше само покривът. Поиступахме я, влязох вътре да почивам, а шерпата ми отида да вземе топъл чай от специалната палатка, в която топяха сняг в големи количества на голям газов котлон. За два часа изпих над литри половина вода и още не бях оринирал а бяха изминали 8 часа от сутринта. Това ми напомни, че когато се качи в флагер 3 на височина 6100 метра на Връхленин, пих 2 часа вода, докато успях да оринирам. Тук обаче бях с 1000 метра по-нависоко. С всяко издишване изкарвах влага от организма си. Посвестих се, после събарях сняг от нашата палатка и отидох да хапна с Гилджен в общата палатка. Чувствах се добре, зверски изморен. Отпаднал, но не ме болеше нито глава, нито имах здравословни оплаквания. Вчера имах разстройство и днес на закуска изядох само две филийки хляб, но сега всичко беше наред. Много ми измъчи това качване с тази екипировка и тежката раница. Сега, като се замисля, с двойните обувки щеше да ми е полезно, както и. Само с похеното яке, но за тези три години в планината научих, че екипировката трябва да се тества преди по сериозни изпитания и за това за мен беше важно да пробвам днес този гъщеризун и тройните обувки по стената. Сварихме си спагети за вечеря. В палатката кухня имаше около 6 7 шерпи от нашата експедиция, които се качиха днес до лагер едно да доставят бутилки с кислород, още палатки за горните лагери и храна. Техните клиенти бяха слезли надолу предния ден. Свариха спагетите и сипаха първо на мен понеже след това си добавяха вътре месо. Такива лютиви спагети ми сипаха, че си помислих, че искат да ме отровят. Аз обожавам люто, ама то тяхното не се кусва. Изядох ги, бях много гладен. В палатката, като легнах, беше минус 5 градуса по светло, а колко щеше да стане през нощта, не ми си мислеше. Поговорихме си малко с Гилджен за утре. Планът ни беше да се качим едно 00-200 метра нагоре в посока лагер 2 и да слезем в предния базов лагер. По прогноза времето трябваше да се разваля. Чувствах се определено отпаднал. Днес ставаше един месец, откакто бях тръгнал от Сливен, и тази вечер за първи път живота си щях да спи на 7100 метра над морското равнище. Стават чудеса, кой е вярвал, че за по малко от три години ще успея да стигна до тук. Температурата в палатката започна постепенно да спада. Понеже не можех да заспя, на всеки 30 минути, като метеоролог, следях колко е часът и колко е температурата. Навън всичко беше в сняг и продължаваше да вали. Имаше, може би, малко под метър пресен сняг. По едно време ми се приходи до туалетна от тези лютиви спагети, брей, ами сега. На този гъщеризун не му знаех още циповете отзад. Добре, че имах един гортексов панталон, който носех и едно тънко гортексо яке. Облекох се, ама навън вече беше минус 15 градуса и един голям сняк. Къде ще търся туалетна? На 10 метра от палатката в посока козирката направих една дупка, свърши си работата, затрупах го като котарак и се върнах в палатката. Небето беше красиво и се виждаха много звезди. Половин час не можех да си възвърна температурата на тялото. Добре, че спалният чувал беше читав и ме стопли. Преди два дни си поръчах три бутилки кислород и маска с регулатор. Нормално хората ползват тук 6 или 7 бутилки за Еверест. Имаш изключения, като Бил, който искаше да спи две нощи на лагер 3 на 8300 мера и той си беше поръчал 12 бутилки и два машерпи, които да му помагат. Индийците бяха с по 7 бутилки, всички други бяха с по 6 бутилки и само Дейвид без кислород. Чувал съм, че през 2004 година алпинисти са ползвали по 11 бутилки при изкачването на Еверест. Ден 32. 7 май 2014. През нощта температурите в палатката паднаха до минус 20. Студ не съм чувствал в чувала си. Бях се умотал и само една малка дупка бях оставил, за да влиза въздух. Ама не може да се спи на тази височина. От време на време уж задрямвах леко, но може и изобщо да не съм спал. Сърбеше ме тялото, не знам дали беше свързано с малкото кислород и се въртях през 5 минути. Още в 4 часа и 30 минути сутринта с Гилджен се окукорихме и решихме да ставаме, да хапнем нещо и да стягаме багажа. Заляхме си с топла вода мюсли, а си сложих и малко ядки вътре. Иначе имах апетит, изядох си всичко. Така в 5 часа и 30 минути нямаше никой навън, а ние вече се движихме към лагер 2. Вървяхме може би около час по опанатия парапет, като бяхме свързани с джумара и достигнахме 7250 метра. Това за мен беше и краят на аклиматизацията ми и моят височинен рекорд до момента в живота ми. Бях готов за върха с използване на кислород. Решението ми беше окончателно. Назрело вследствие на съвкупност от много неща, изчезна ми храната и цял месец бях само на въглехидрати. Дейвид се мъчеше вече седем пъти без кислород и изглеждаше плачевно. Аз нямах достатъчно опит и не знаех какво ме очаква. Все пак върхът си е тук. Винаги мога да дойда отново и да пробвам без кислород. Важно беше да стигна върха и да сляза жив и здрав долу. Гилджен ми показа няколко върха в Непал, които се виждаха от северния ръб, както и границата между Непал и Тибет, на запад от върха. Приказан район, стената я виждах цялата до мен, имам предвид вече северната стена. Пиехме чай и се наслаждавахме. Нямахме раници, само един термос чай взехме. Невероятна красота! Не може да сваля поглед въпреки силния вятър от изток. На север от лагер едно се издига връх Чангче, 7553 метра. Много е красив и интересен. След като се налюбувахме на пейзажа, се върнахме назад към лагер едно. Опакувахме си багажа и тръгнахме пак надолу. Ние слизахме първи за този ден. Слизането по стената винаги беше доста бързо. Снегът беше девствен, никой не беше минавал още. Бях много изморен от бесънието в лагер едно. Цяла нощ до мен имаше две бутилки с кислород и по едно време доста се чудех дали да не взема да пробвам да видя какво е да дишаш кислород, никога не бях пробвал, но държах ни скушението. За няма и 45 минути слезохме в основата на стената. Прекрасен, уникален слънчев ден и прекрасна гледка към предния базов лагер. В основата на стената отново си взех оставената предния ден штека и вървяхме през гледчера до бидоните, за да си оставим седалки, котки и такъмите. Около 10,30 бяхме вече в предния базов лагер, 6440 метра. Изгладнял бях като вълк и хапнах каквото намерих в палатката. Легнах и, както се казва, умрях. Исках да заспя, но нещо не ми се удаваше. Имах желание да сляза в базовия лагер, но смятах, че нямам толкова сили да вървя 8 часа. Почивах около час, без да свия, и отидох да обядвам. Дойде ми на ум, че вместо да стоя на 6440 метри да се мъча, по-добре ще да сляза директно в базовия лагер. Речено сторено. За 10 минути си стегнах багажа, и в 13 часа и 45 минути хванах магистралата Херакъл. Шерпите малко се очудиха дали ще стигна, все пак днес слизах от 7250 метра, а и не бях спал. те не знаят, че на мен тънката ми специалност е многочасовото и многокилометрово. Ходене. Докато ходя, си почивам повече, отколкото дремейки в палатката. Газ надолу, летях. За ням и два часа и половина стигнах до междинния лагер съм самичък. Направо летях надолу. Само си взех чувала от палатката на Самбо, него го нямаше, а дори не съм го и търсил. Без да ям нищо, продължих към базовия лагер. Всеки изминат метър надолу се чувствах все по-добре от по високото съдържание на кислород във въздуха. В 18,35 бях в базовия лагер, за по малко от 5 часа го взех разстоянието от 25 км, като същия ден бях слязал в предния базов лагер, от 7250 метра. Или направих 2000 метра отрицателна денивелация и над 30 километра. Бях точен за вечеря. Дори отидох при офицера да го питам, дали някой няма да слиза към Тингри на следващия ден, за да отида и аз да почивам. Всички други вече бяха в Тингри, с изключение на Дейвид, който се беше върнал днес няколко часа преди мен в базовия лагер. Офицерът ми каза, Черознакът Виктор утре за зъгму. Ококурих очи, че за мен това беше най-доброто да сляза на 2300 метра. Офицерът ме попита колко пари мога да му дам, за да се качая аз в джипа и да ме върне след две нощувки в зъгму. Ех, не можех да повярвам на ушите си. Това си го бях пожелавал цял ден. Утре щях да съм в зъгму на 2300 метра. Знаех, че джипът струва 920 долара в едната посока. Предложих му 200 долара за двете посоки, защото така или иначе джипът щеше да се връща. Стиснахме си ръцете и се разбрахме към 10 часа да съм готов за тръгване. Договорихме се за две нощувки в Зангмо. Върнах се в нашия лагер да вечерям. Виктор спеше в палатката си и другите ми казаха, че днес още на обят изпил с руснаците няколко бутилки водка в руския лагер и едва си дошъл на четири крака и повръщал като гизер. Реших, че няма смисъл да го будя. Вечерях и си легнах. Благодарих на богинята, че беше толкова благосклонна към мен. Не само, че слезух невредим до базовия лагер днес, а ме възнагради и изпочивка на възможно най-низкото място в Тибет. Силата беше с мен и го чувствах с всичките си сетива. Рецептори, сърце и душа. Каквото силно си пожелая човек, то се сбъдва. Заспах като къпан и отново не ми се ставаше през нощта да пия вода. Изчакване на прозорец. От ден 33 до ден 44. Ден 33. 8 май 2014. Прекрасно слънчево утро. Разбира се, духаше и силен вятър, но кой му? обръщаше вече внимание на вятъра в базовия лагер. Бях толкова щастлив, че приключи аклиматизацията ми, бях жив и здрав и най-важното, че ще имам възможност да сляза на 2300 метра над морска височина. Един месец не бях слизал на толкова ниско, а е от изключително важно значение преди финалния марш към върха организма да си почине и да се заради с кислород. Само две нощувки щях да прекарам в зънг му, но бяха достатъчни, при положение, че цените на транспорта до там и обратно са непоносими, а една нощ спане и хранене в Зангумо е 100 долара на човек на ден. Така, че трябваше да приготвя още 200 долара. Ами и то това бяха и последните ми пари, които реших да инвестирам в моята почивка. Така или иначе, нямаше за какво да ги стискам, макар, че никога не съм оставал без пари където и да ходя, винаги си оставям резерви. На закуска се появи Виктор, който беше с голямо главоболие от препиването предишния ден. Казах му, че съм говорил с офицера и че ще пътуваме заедно за зънг му. Той не беше много адекватен, но кимаше с глава. Другите от групата, с изключение на Дейвид, бяха слезли вече в тингри да почиват. Нямах намерение да вземам много багаж, все пак бяха само две нощувки и много часове пътуване. Бях радостен, че ми върнаха ядките и сушените плодове и си взех от тях, макар че на пазара в Зангму щях да си взема пресни плодове и зеленчуци. Взех си обаче дрехи за пране, да се поиспера малко от тези прахоляци. Виктор приготви саковете на Алекс, които бяха 8 на брой, и своите 2 три Дойде и микробусът с офицера вътре. Той също щеше да използва възможността и да слезе да почине в Зангму. Добре, че дойде голям микробус, иначе нямаше да можем да се натоварим с тези огромни сакове. По пътя към Тингри шофьорът караше бавно, все пак не бяхме с джип. Познавах пътя добре. Не че имаше нещо, кой знае колко интересно. Единствено преди Тингри, вдясно има едно възвишение, върху което е имало крепост и силичат още останките. Чоя също може да се види добре при хубаво време. В Тингри направихме пауза да обядваме в нашия ресторант, където бях предната седмина, след което се отправихме към Зънгмо. Разстоянието от Тингри до Зънгмо е около 140 км, само по асфалт. Хубав панорамен път, двупосочен. Няма голямо движение. След Тингри ти дават една бележка в колко часа. Си преминал пункта и нямаш право да стигнеш в нялам за по-малко от 2 часа. Стигнахме отново до превала на 5000 метра и слезохме да разгледаме невероятните гледки. Следваше стръмно спускане към нялам. Преминавахме през много селца, а на къщите се вееше китайският флаг. Преди нялам бяхме подранили и спряхме за половин час, за да не стигнем по-рано следващия пункт. Тук вече имаше малко растителност и се радвах на всяко зелено растение. В нялам не влязохме а продължихме към зънгму на границата с Непал. Колкото по-надолу слизахме, толкова по-зелено ставаше и усещах с цялото си тяло, сърце и съзнание по високото съдържание на освоим кислород във въздуха. Беше хубаво. Идваше ми една страхотна сила в ръцете и краката. Дробовете ми се пълнеха с кислород, невероятно чувство. Преди да стигнем зънгму, вече се беше стъмнило и видях, че сме на път повече от 7 часа за днес. Голямо пътуване, голямо пътешествие, обаче си заслужава. В момента, в който слезох от микробуса в Зангмо, все едно току-що се бях родил. Не можех да се нарадвам на кислорода и зеленината. Сега разбирам защо Алекс, след като слезе в Зангмо миналата седмица, си тръгна за Лондон. Преди да се настаним в хотела, с Виктор седнахме да вечеряме, Бяхме прегладнали от пътуването. До сега не бях пил бира по време на цялата експедиция, но днес реших да изпия една бира с него, разбира се, Маркъл Хаса. Донесоха ми салата с пресни зеленчуци, които приемах с голяма охота. Направиха ми ориса зеленчуци и тофу по-непалски. Собственикът на ресторанта беше непалец. След вечеря се разделихме с Виктор и повече не се видяхме. На сутринта искаше да замине рано за Катманду. Взех си самостоятелна стая в луксозния хотел и преди да си взема душ, реших да изпера дрехите, които бях взел. Топла вода имаше в изобилие. Заставах от време на време до прозореца и не можех да се насладя на огромните зелени дървета и свежия въздух. Просто нямам думи да опиша чувствата, които изпитвах в този момент, след един месец на височина повече от 5200 метра и без зеленина. Всяка глътка въздух ми носеше невероятна наслада. Усещах как кислородът се движи в кръвта ми и как стига до всяка клетка на тялото ми, до мозъка ми. Толкова силно живнах от високото съдържание на кислород, че изобщо не ми се спеше. Изпрах всичко и се изкъпах. Беше станало много късно да си мия косата и реших да е на следващия ден. Лежах в леглото с бели чершафи и удобен матрак. Температурата в стаята беше 20 градуса. Животът беше прекрасен. Ден 34. 9 май 2014. Цяла нощ спах непробудно. На сутринта слънчевите лъчи ме събудиха. Не бързах да ставам, не бързах за никъде. Днес нямах никакви планови задачи, освен да релаксирам максимално и да събирам кислород за върха. Станах и какво да видя от прозореца. Зелено, зелено, зелено, зелено. Това е най-красивият свят, който може да си пожелаеш след един месец на високо. Няма нищо по-прекрасно за мен от това да си сред зелените дървета. Уникален кислород, чувствах го силно. Чуваха септички да пеят, аз хапвах ябълка на прозореца и се наслаждавах на безкрайното зелено пространство, чувах бурната река. По някое време отидох в ресторанта да похапна нещо свежо и вкусно. Поръчах си една плодово-зеленчукова салата и, разбира се, зелен чай. Такава салата не бях ял никога досега. Беше от краставици, репички, банани, ябълка, моркови, свекло и други плодове и зеленчуци. Толкова вкусна и свежа. В му има градини на тераси и парници за отглеждане на зеленчуци. В момента беше най-хубавият им сезон от годината. След салатата изядох и едни спагети. След закуската реших да се разходя. Градата е една улица, дълга 10 км, с денивалация поне 500 метра. Тръгнах нагоре пеша, за да разглеждам. Казаха ми, че имало и топла минерална вода, но била на 20 км от града и ми трябвало специално разрешително, така че минералният басейн отпадна. Разхождах се и влизах в магазините. Тук продаваха всичко. Напазарувах си всякакви пресни плодове. Намерих и поща и се чудех дали да не пусна и картички към България, но само ги купих, без да ги пускам. От Килиманджаро картичките така и не пристигнаха, а от Акункагуа пристигнаха след два месеца. След пазара се прибрах в стаята да си почина малко и започна да вали един хубав дъжд. Стана още по-свежо. Почивах си и не спирах да се радвам на природата и да ям всякакви плодове. Тогава се замислих колко е хубаво в България, колко е зелено в планините, все още, а тук, на височина над 4000 метра, има само чукари, камъни, скали, пясък, сняг, лед и студ. На мен лично много повече ми харесва да съм сред. Вегетативната природа отколкото в пустинните и лунни пейзажи над 5000 метра. По някое време пак огладнях и отидох в ресторанта да си поръчам нещо вкусно. Взех си комбинирано меню, което включваше ориз, колкото можеш да изядеш, зелена салата, картофи и много люта леща. Също така имаше и непалски подлютен хляб, представлява много тънки парленки, като чипс. Дъждът продължаваше да си вали тихо и кротко и да напоява майката природа. Взех си душ и си измих косата. Е, този път бяха минали доста от 26 дни от последното измиване. Продължавах да дишам с пълни дробове на прозореца и да се зареждам с кислород. Нарязах си едно вкусно манго. До вечеря си почивах в стаята. Правих си планове как утре ще се върна в базовия лагер и на 11 май ще тръгна към върха, а на 16 или 17 май ще съм горе, ако е казала силата. Ей, в планината не се правят планове, ама като нямах какво друго да правя, размечтах се. Липсваха ми силно любимите ми хора. Толкова дълга експедиция не бях правил до сега, а и не се виждаше краят все още. Важното беше, че бях здрав, щастлив и изпълнен с любов. Летях. Ден 35. 10 май 2014. Бързо минаха двете нощи и денят в зъгму. Не ми се връщаше много много в базовия лагер, но все пак имах важна мисия и трябваше да докарам до край. Винаги докарвам нещата до край, ако виждам смисъл в тях. А това беше най-смисленото нещо, което бях правил някога в живота си да проверя границите на веганството. Ако то действително действа и повече хора узнаят за него и се докоснат до идеята за него, толкова много животни няма да бъдат отгледани, убити и изядени, както и няма да се замърсява околната среда. Каузата беше ясна, точна и благословена. Отново се наспах добре и птичките ме събудиха с песента си. Бях в рая. Показах се на прозореца и вдишвах дълбоко утринната енергия във въздуха. Исках да поема в себе си всичкия въздух. След закуска остана малко време, преди да тръгнем обратно към базовия лагер и реших да се разходя по улицата. Беше хубав, слънчев ден. Снимах с камерата хората, които нямаха представа за къде се бях запътил. Офицерът закъсня за закуска и зачаках да се появи. Шофьор щеше да ни бъде тибетецът от миналата седмица с чупената Тойота, която се развали по пътя. Не се зарадвах много, ама нямах други избор. Казаха, че уж била ремонтирана. С нас имаше и още един човек, който беше шефната на под базовия лагер. Напазаруваха всякакви неща за базовия лагер и изгубихме още един час в Зънгмо. Ама, за къде ли да бързам? По обратния път тръгнахме пак към Тингри. От хубавата зеленина след един час нямаше и помен. Днес щях да стигна от 2300 метра до 5200 метра за няколко часа. Почти 3000 метра положителна денивелация. Дано аватарът издържи. На закуска ми дадоха зелен чай, но не ми се пиеше и го сипах заедно с листенцата в термоса си за изпът. След около два часа пристигнахме в нялам и офицерът реши пак да хапнем. Тук бях ял преди месец, готвачът ме позна и, без да му казвам нищо, ми направи вкусно веганско произведение на изкуството. Пак с цигарата в уста, без да я вади, за секунди ми запържи зеленчуци. На мен си ми беше вкусно, каквото и да ям по тези географски ширини. След нялъм пак ни дадоха бележка с час и шофьорът ни много се я досваше. Той обичаше да кара бързо и да не спазва много правилата на Китайската народна република. След като преминахме превала и се спуснахме в низината, разбрахме, че сме избързали с 40. Минути и трябваше да си починем. Грееше слънце и духаше много силен вятър. Все пак бяхме на 4500 метра височина. Шофьорът спря колата до една река, взе си една хавлия и сапун и се отправи към реката. Намирахме се малко след разклона за връхши Аз не излязох от колата, понеже усещах силния вятър дори през шапката и главата ми замръзваше. А този тибетът си изми косата са сапун в реката и след това седна на тревата да пие чай. Такова нещо не бях виждал. Този можеше и без пухени дрехи и шапка да стигне до върха. Преди Тингри се появява най-красивата гледка, чумолунгма и чууи заедно. След половин час престой се отправихме към Тингри, където отново хапнахме набързо и отпрашихме за базовия лагер. Бях се настроил да почивам най-много ден там дори да тръгна веднага на другия ден към предния базов лагер. Обаче едно е да си мислиш и мечтаеш, а действителността е съвсем друга. Последните три дни изобщо не бях проверявал метеорологичната прогноза за следващите дни. За да стигнеш до върха, трябва да тръгнеш седмина порано от базовия лагер, а общо до върха са шест лагера. И дори времето да е лошо до последния лагер 3 важното е да имаш хубаво време в деня на атаката. Пристигнах аз в базовия лагер и какво да видя. Няма никой от мембарите, а всички шерпи слезли на базов лагер. Разбрах, че нещо не е наред и веднага ме сюрпризираха, че следващите 5-6, дори 7 дни няма да има вероятност да тръгнем към върха. Прогнозата била за много лошо време, а и китайците не бяха опънали парапета от 8300 метра до върха. Брей, защо се върнах? Можех да остана в Тингри при другите още 2-3 дни. Ама забравих, че нямах повече пари. С тези, дето ги дадох за два дни в Зангму, щях да изкарам пет дни в Тингри. Но не съжалявах изобщо. В Зангму беше рай, а изпоред тукашните цени отидох и се върнах почти за без пари. Няма фактури, разписки, нищо не даваха. На предния базов лагер духал силен ураганен вятър и всички слезли долу. А на лагер хвърчали палатки. На върха вятърът бил над 120 км в час. На базовия лагер също духаше като засветовно. Поне имаше хубава гледка към върха. Малко се натъжих, че минимум седмица ще дремя тук. Около едно 18 май май ушимало прозорец. Ама нямаше парапет до върха и на 18 най-рано можеше да тръгне групата, която гопава. Го Голям капан. Ама. Каквото от такова. Чакането за Прозорец също беше част от експедицията. След малко се появиха и индийците, и Ричард. Само Кристиян, Били и Дейвид бяха още в тингри. След вечеря си легнах със смесени чувства. Толкова много сили и енергия имах. Базов лагер, Тибет. Изчакване на Прозорец. От ден 36 до ден 44. Ден 36, ден 44. От 11 май до 18 май 2014. Тази седмица премина недълго, а безкрайно дълго, студено, ветровито и почти еднообразно. Всеки ден почти през цялото време духаше много силен вятър и не беше за разходки. Ставане сутрин, закуска в общата палатка. След това или оставаш в нея, или си ходиш в твоята. Вече си дойдоха и останалите членове на нашата експедиция, които си бяха починали няколко дни в Тингри. На мен ми се разхождаше и опитвах поне около базовия лагер да обикалям, но вятърът влизаше през ципове и дрехи и охлаждаше цялото ми тяло. Какъв вятър само, си казвах, хем съм от ветровит район, ама това тук не беше вятър, а ветрилите. Понеже нямах абсолютно нищо за четене, а толкова неистово ми се четеше, Взех двете книги за Еверест от Кристиян, който преписваше всеки ден от тях, още го е измислил и открил. Започнах да чета книгите. По-скоро разглеждах и сричах на пълски. Някои неща ги разбирах по смисъл, други от картинките. Хубави снимки имаха. И двете книги бяха за непалския маршрут на Еверест. За един-два часа ги разгледах и му ги върнах да продължи да си преписва за страницата си и за спонсорите. Другите си имаха лаптопи и сърфираха нета или си гледаха филми на тях. А аз си я медитирах сам в палатката. Първи един час ми харесваше да си дремя и да си размишлявам върху живота и неговите закономерности и правила, сгушен в топлия е чувал, но после и това ми омръзваше. исках да вървя към върха, а тази неяснота за прогнозата допълнително действаше психически. Скука голяма, поне за мен беше убийство на време. Може би за много хора е хубаво да си почиват, ама аз не обичам да бездействам и да си губя времето. Ех, да имах нещо записане поне. Цяла книга щях да напиша. А тогава смятах, че си губя времето, което не беше точно така. Щеше да е прекалено лесно, след като се климатизираш, да има веднага хубаво време и да се качиш. Трябваше да се науча на търпение. Имах нужда. Вече имах представа за това, какво е да запазиш търпение. Й. Да чакаш, благодарение на предните ми експедиции, но чак пък 10 дни, си беше пореден рекорд. Като написах думата рекорд, се сетих за още няколко рекорда, които поставих на тази експедиция. През няколко часа получавахме информация за прогнозата за времето. Повечето си бяха платили и им пращаха смс с прогнозата. Аз, разбира се, нямах такава екстра и не получавах нито СМС-и, нито имейли, нито някой ми се обаждаше по сателитния телефон. Веднъж ми се обади Калуян Ганев и бях много щастлив. Абе, той номера ми го нямаше почти никой. Само най-близките ми хора. Струваше 12 лева на минута, за да ми се обади някой от България или от друга да по света. Най-активен с прогнозите беше бил който получаваше информация от някаква метеорологична служба в САЩ. Все пак, набил това му беше петата експедиция към покрива и се беше абонирал за прогнозата. А тя изобщо не беше обнадеждаваща, дори удължаваха периода с лошо време. Дейвид също си получаваше негови прогнози от Унгария, но не обичаше да ги споделя. Той какво ли обичаше, освен Джони, Пури и червено вино? Разбирач голям. Ама нито му завиждах, нито се чудех, нито го подигравах. Не му беше лесно, предполагам, най-вече психически да идваш за седми път на тази експедиция и все още богинята да не те приема. Дано поне си идеше жив и здрав здраво дома, че предполагам и той има близки хора. Дейвид се представяше за джипси и много се гордееше с това. Бил ръководител на някакви ромски организации в Унгария и дори на европейско ниво. Разбира се, че не работеше нищо. На 13 май се проведе и първата среща между всички експедиции и Китайско-тибетската планинска служба, които де-факто са организатори на всичко и също така опават парапета от Норд Кол до върха. Срещата протече в една огромна палатка на службата и всички компании взеха участие. Първо спориха, после се смяха. Така или иначе, всички бяха прибрали парите на клиентите си и дали ще се качат или не, нямаше огромно значение. Все пак, най-важно беше да не се рискува животът. Всеки организатор изказваше като най-важно да не се рискува животът и да няма жертви. На този етап нямаше шанс в близките няколко дни някой да тръгне нагоре, още повече пък без опънати парапети. Оговориха се след два дни пак да се съберат и обсъдят ситуацията. След срещата реших да посетя стария манастир Ронгпо, който се намира поблизо до базовия лагер и е било пожарен преди много години, а след пожара построили нов на около 3 километра по-надолу. Бях минавал вече няколко пъти по край него с кола и ми се искаше да го разгледам. Вятърът не отихваше, а беше и кучешки студ. Все пак реших да тръгна и да се разходя там. Тръгнах аз, вятърът бучи, студено, напредвах бавничко. Има една кратка пътека, която спестява големите серпентини на пътя, а и няма опасност да те сгази някой с кола или автобус. Малко преди тъшупа е манастирът. Вдигнате над пътя и се качваш по едни циментови стъпала до входа. Брей, то горе било много красиво, цял комплекс от сгради, ступи, знамена, молитвени мелници. Започнах да разглеждам и да снимам с камери, фотоапарати. Няма жив човек. В това време и як да вържеш няма да стои на студа. Намерих аз един вход и се вмъкнах в една прихлупена стая, която светеше посилно от слънце. На голяма маса бяха подредени запалени свещи и кандила, огромен брой. От тях беше станало толкова топло, че дори се съблякох. Невероятно място, толкова уютно, топло, енергийно, задушевно, приятно. Не можех да повярвам къде съм. Започнах да разглеждам внимателно всичко в стаята и веднага забелязах, че домасата на земята има от двор с размери 60 на 80 см и се вижда друго помещение по това, където също свети силна светлина от свещи и уха е приятно. Е, как, веднага само с един скок се спуснах в долното ниво през тесния процеп. Нали съм си доста любознателен и любопитен? Тук вече беше главното помещение, или по тяхно може би ултарът. Пак много свещи запалени, статуи на различни божества, снимки, нахвърлени пари. Невероятно, ще кажеш, че някой ме очаквал специално и е запалил всичко това за мен. А жив човек няма. Долното ниво е ниско и не можеш да вървиш изправен, дори има ниши стените, където са поставени различни религиозни знаци и предмети, където невъзможно да влезеш, особено ако си наднормен. И тук останах известно време. Толкова много ми хареса и се чувствах прекрасно, чувствах как ми се зарежда аватарът с енергия, а душата с любов. След това се върнах да доразгледам горното ниво и пак слезох долу за известно време. Няма стълба между двете нива, само. Един камък като стъпало и трябва да се набереш на мускули на ръцете, да излезеш. Прекрасен ултар, веднага се сетих за нашите попови владици, повечето охранени така, че ако трябваше да влизат и излизат от тук, щяха да напуснат сладката си службичка в ползо Разбира се, сетих се и за пещерата на света. Иван Рилски, през изхода от горната страна на пещерата, трудно би излязал на хранен поп. Невъзможно е. През 2010 бях за първи път в Тибет и посетих свещеното езеро Намцо. До езерото има скално образование, като завита фуния и е много тясно, Та тогава научих, че според тъмошното поверие, можеш да преминеш през процепа, ако си безгрешен. Явно по цял свят въжи правилото да не се преяжда, че който преяжда, не е праведен. Може би изкарах повече от час в разходки с манастира, влизах къде ли не, но така и не установих човешко присъствие. В една стечка открих признаци на живот, по стената висеха сушени меса и много свещи, но стопани над го нямаше. Или беше пазачът на манастира, или някой монах. Взем много дух и се отправих обратно към китайския базов лагер, който се намира на около един час път от стария манастир Ронгпо. Няма да се спирам подробно какво се случвало всеки ден, само на позначимите неща, като едно много неприятно скарване, което едва не завърши бой. Вечер за един час се пуска газова горелка по време на вечерята в общата палатка. Единият индиец искаше да намали горелката, а Майя развали нещо и тя спря да работи. Съответно му казах да не пипа там, където не му е работата и че заради него ще стоим на студено. Почнахме да се караме и да си разменяме любезности до там, че малко остана да се сбием. То ясно, че всички бяхме изнервени и не се знаеше дали изобщо ще има хубаво време за тръгване нагоре. Прогнозите за хубаво време бяха чак след 3 юни. А тогава пък почват мусуните. Колкото и да беше студено, опитвах се всеки ден да поддържам някаква спортна форма в общата палатка или в моята, като правех упражнения. Но моята беше ниска и освен да се разтягам в седнало положение, друго не може да правя. В общата палатка обаче правех различни упражнения и стойка на глава, което е любимото ми упражнение за концентрация. Другите ме гледаха странно, като почнех с моите гимнастики. Ама не пречех на никойде. Да. Палатката беше доста голяма, а и всеки можеше да прави каквото си иска. Поляците играеха шах, индийците гледаха филми, унгарците си имаха тяхна собствена огромна палатка с нагреватели и си стояха в нея, да не се събират с простолюдието, а бил си бе в неговата палатка и идваше само за храна. Един преди обед реших да тръгна на по-голяма разходка, взех храницата, вода и храна и хванах пътя нагоре по една река. Където беше завет и студеният вятър не ме промушваше. Ледът се беше разтопил много повече, откакто бяхме дошли тук преди повече от месец. Вървях нагоре по край реката и ледът пукаше под краката ми. На няколко места дори се чупеше, но не успях да цопна във водата. Разходих се около 2-3 часа и се почувствах прекрасно. На 16 май поисках отбил една негова книга за Еверест от 1928 година. Която описва първите експедиции на Еверест, също тази на Емалари от тибетската страна. В нея се описва точно нашият маршрут, по който бях тръгнал и аз, но от преди 90 години. Възхищавах се на тези истински мъже тогава безмодерна екипировка, самолети, логистика. Трябвали са им месеци да пристигнат до манастира Ронгпо и още месеци, докато се върнат. Една такава експедиция тогава е продължавала шест-седем месеца. Не са имали и представа къде да отиват и как може да стане изкачването. Големи хора във всяко отношение. Толкова интересна книга. Лагерите, които са измислили тогава, се ползват и до ден днешен за изкачването на връх от Тибет. Лично аз съм склонен да вярвам, че тогава Емалъри е успял да стигне върха. Преди няколко години намериха трупа му под върха. В портфейла му е липсвала снимката на жена му, която искал да остави горе. Тогава хората са били с друг морал и ценност на система. Нямат нищо общо с сегашните професионални алпинисти, които преувеличават какво се случва в планината, няма спортменство, колегиалност, респект, уважение. Жалко, че са превърнали планината в един голям бизнес. А което чух и установих в последно време е, че дори лъжат, че са качили даден връх, без да са го изкачили, до там ли стигна алпинизмът. Не желая да бъда част от такива лъжливи хора и общество. За мен планината и върховете са свещено място и ако не ме пусне до върха си планината, значи не му е сега времето. На 17 май след закуска отново съобщиха, че няма никакви признаци времето да се оправя и китайците да тръгнат да си свършат работата с парапета. Прогнозата беше, че преди 28 май няма да се тръгва нагоре. На мен вече много ми писна от напрежението, което се получаваше между мембарите в нашия лагер и скуката по цял ден. Главният офицер на базовия лагер, с който пътувах до Зангмо и се бяхме сближили, ми предложи да сляза с него за два дни до Тингри. Нямаше да ми вземе пари за транспорт, понеже вече два пъти си бях плащал, а третия път ще е безплатно, на промоция. Рипна ми сърце от радост, така ми се слизаше надолу. Още повече, защото исках преди върха да се накисна пак в онази минерална вода до Тингри. Трябваха ми точно 5 минути да приготвя раницата и вече бях. В джипа спознатия ми шофьор и офицера. Пътя до Тингри е около 90 км и отнема 3-4 часа, но зависи също и от шофьора и колата. Може да отнеме и 6 часа. Когато бяхме преполовили пътя, Мингма, нашия цердър, се обади по телефона на офицера, за да ми съобщи, че е пристигнала нова прогноза за времето и се очаква прозорец на 24 и 25 май. Каза да се връщам обратно в лагера, понеже на другия ден, 18 май, всички мембари тръгвали към следващия лагер в посока върха. Първоначално се замислих дали да не се върна обратно, но така ми се ходеше на минералната вода. По-важното беше че другите тръгваха на 18 май, за да прекарат две нощувки в предния базов лагер на 6440 метра, а аз вече бях установил, че там не се възстановявам и при последния си марш към върха щях да остана при възможност само една нощ на Авс и тръгвам нагоре. Така че реших да продължа пътя си към Минералния басейн и вместо две нощи да остана в Тингри само една. Но 18 май да се върна в базовия лагер и на 19 май да тръгна нагоре към покрива. В Тингри само спряхме да хапнем в една гостилница и продължихме към басинчето, което се намира на около 25 км от града, в посока Нялам. Офицерът и шофьорът също искаха да се накиснат в минералната вода, но не да спят тук, а в Тингри, където не плащаха в хотела. Аз обаче реших да спя в мотела край минералната вода, който има няколко стаи за нощувка и цените са много сносни. Включваха закуска и вечеря. Взех си стая за една нощ и веднага скочих басейна. Там, във външния басейн, вече разпускаха офицерът и шофьорът. Преди това бях запушил вътрешния, за да напълни вода и той. Външният басейн представлява естествено дъно от скали и камъни, от които извира водата, без да се смесва със студена и да се регулира. Водата е жабурясала, пълна с водорасли, плува какво ли не и с нея. Ама какво ти пука? Нали си на 4400 метра над морска височина и се забавляваш в естествен минерален басейн с изглед към Еверест и Чоуи? Какво му трябва повече на човек в живота? Другите си поръчаха бира и искаха и на мен да вземат, а мазна ли все се пазе като млада девойка. Си взех само вода. Не исках да рискувам с гърлото, понеже температурата на въздуха беше не повече от 3-4 градуса и вятърът духаше доста силно. След около час плацикане във външния басейн, си взех довиждане. С моите приятели, като се оговорихме на следващия ден, след закуска към 10 часа и 30 минути, да дойдат да ме вземат и да се върнем в базовия лагер. След външния басейн се прехвърлих във вътрешния, където се беше насъбрала вода и беше малко повече завет. Покривът от поликарбон беше щупен, и вятърът влизаше през него. Във вътрешния басейн имаше цепнатина на дъното, между скалите, откъдето извираше водата. Тук беше по-приятно, а и можеше на спокойствие да се обръсна и изпера. Не, че другите не се бръснаха, перяха и какво ли още не във външния басейн. Дори плодовете и зеленчуците за ресторанта миеха там. Абе ако си гнослив, тук ще стоиш гладен, жаден и настудено. В стаите няма санитарни възли и вода. Във вътрешния басейн първо се избръснах, за да не ходя на среща с богинята брадясъл, а после се и изпрах да съм чист за финалния марш. Гледах да не прекалявам с минералната вода, че после нямаше да мога да заспя вечерта, ако си натоварех допълнително сърцето. След спа процедурите се върнах в стаята и установих, че температурата е цели 5 градуса. За тук това си беше чиста жега. Обляков се с скоростта на светлината с всички възможни дрехи, в леглото се завих с каквото намерих. Явно имаха традиция да не сменят чершафите след всеки клиент, а може би на месеца веднъж или порядко. Ама няма какво да се чудя, лягам и толкова. Облечен бях с три панталона и отгоре петката дрехи. Така или иначе контакт с тяхното бельо нямах, а студът бе посилен и от електрически ток. Стаята ми беше с изглед към богинята и Чуою. До Дограмата беше по-скоро за свинарник или кроварник, от всякъде духаше. Аз обаче измислих да натъпча завесите в пролуките и да оплътня малко до грамата, че щеше да ми издуха вятърат. Починах около час в леглото и гладен като вълк, тидох в гостилницата. Там имаше доста тибетци. Днес беше събота и имаше много гости, но дори не предполагах какво щеше да стане вечерта. Поръчах си ори са зеленчуци и зеленчукова супа. Навсякъде готвеха вкусно и кухнята им много ми харесваше. Хигиена няма никаква, няма течаща вода в заведението, но не съм имал проблеми с томаха, както след посещение на повечето заведения в България. Хапвах вкусно и се наслаждавах на живота с братския тибетски народ. Идваше от време на време някой примени се. Опитваше да говорим нещо... Предлагаха ми да купя някакви неща от тях. Добродушни хора, борещи се за оцеляване и за съжаление, забравили немалко ценните си традиции. Лека полека лека заведението се напълни догоре, а отвън на тумби почнаха да пристигат все повече хора и да се къпят в басейните. Вече беше тъмно и не предполагах, че до сутринта басейнът ще е пълен с хора. Вътре в заведението на всяка маса се играеше комар. Все едно бях в казино. Всевъзможни игри на зарчета, полове, карти и какво ли не още, като всеки се надяваше да спечели нещо. Ако съдех по парите пред всеки, играеха с големи залози от порядъка на едно 0 тире, 2 0 0 лева на игра. Не си поплюваха. Отново се убедих, че системата тук ги е направила хазартни хора, които ядат, пият и пушат, търсят развлечения и лесни пари. То не че останалият свят е по-различен в това отношение. От това, което бях чел през годините за Тибет и тяхната култура, за съжаление, не беше останало нищо, освен монаси на заплати в манастирите, като атракция за туристите. Не че в голяма част от нашите манастири не е същото. Духовното е позабравено и се гледа предимно материалното, да има повече развлечения. Мъчно ми беше за тези хора, съсредоточили се върху хазартните игри и всеки с цигара в устата. Много се пуши тук. Като бях преди 4 години в Тибет, нямах контакти с коренното население така, както сега, на тази експедиция, и не познавах истинската реалност. Колкото и да ми беше мъчно, не бях в състояние да променя нищо, а и дали беше нужно изобщо. Да, те нямат голям избор и не могат да се изберат къде да живеят като нас. Трудно могат да напуснат страната си, дори и на екскурзия. Нямат задгранични паспорти дори. Вечерта мина много весело, бях атракцията там, единственият бял, пък дълга коса. Децата идваха при мен и си играехме. Навън кипеше нощен купон в басейна. Установих, че повечето мъже и жени са безбански и вече набутани като сардини един до друг. Явно в това отношение все още ни превъзхождаха. В Германия много развлекателни паркове. В които съм бил, също след определен час през уикенда се превръщат за нодисти и стотици хора си се разхождат дибидюс във водата и извън нея. Навън температурите вече бяха отрицателни, но хората си се къпеха и забавляваха. Забравих да споделя, че в заведението, освен че се играеше хазарт на високи обороти, се пиеше много. Нямате и представа какво количество алкохол се изпиваше. Тук бирата не се поръчва на котики а на стекове от 12 броя. До всяка маса има по няколко стека и кашони сбира. И постоянно им носеха нови. Наливаха се сбира, а някои пиеха и концентрат от едни малки чашки, после гасяха сбира. Грозна картина, общо взето, за мен, но важното, че те се чувстваха добре и се забавляваха от сърце. Не знам как им минава седмицата и какво и правят, но тези тук определено бяха над средното економическо ниво за тибетци в провинция Тибет, Китай. Най-малкото, всички имаха коли отпред, а някои бяха дори чисто нови. Направих и малко снимки на купчените с празни кутийки от бира и парите по масите, като внимавах да не се засегне някой. Мисля, че за тази вечер спиха по едно нула-две бири на човек, а най-интересно ми беше, че жените също се наливаха. Жени и мъже почти не стояха на една маса, имаше строго разпределение и всеки си знаеше мястото. Жените също играеха комар, но с помалки залози и пиеха ликьорчета. Около 23 часа реших да си лягам, че заутре трябваше да събирам сили. Обаче беше толкова шумно. От двете ми страни всички стаи бяха наети, там също се играеше комар и се пиеше алкохол в промишлени количества. Бях си забравил тапите за уши и не можех да заспя. По някое време на зазоряване съм заспал, за 2-3 часа най-много. Ама не бях изморен. Вълнувах се, че утре ще тръгна към върха. На закуска ми направиха бухти със сладко. Отвън имаше чували, пълни с бирени Всичко беше изчистено и подредено, едно никой не е пировал цяла нощ. Точно като закусих, Пристигна офицерът с Крузера и тръгнахме обратно към Тингри. Обаче за моя голямо очудване вместо от центъра на Тингри да хванем пътя за базовия лагер, ние продължихме напред и няколко километра след Тингри свихме на юг, към базовия лагер, но по съвсем друг, непознат за мен път. Тогава ми казаха, че ще вземем един руснак от Севан Семиц, който разпускал в едно градче на около 40 километра източно от базовия лагер. Ами аз нямах бърза работа. Какво ли щях и да правя на базовия лагер? Багажът ми си беше готов, за да стартирам на следващия ден. Пътувахме ние по черния път, който беше значително по-лош и преминавахме през различни села. Влязохме в прекрасна долина през поредица от махали и села. Надморското равнище беше с около 400 метра по ниско и за първи път видях големи дървета, зелени листа и растителност. Тук беше като оазис, зелено и приятно. На няколко места освободителите, така се наричат китайците в Тибет, строяха големи мостови съоръжения и нов, голям път. Предполагам, че няма да далече денят, в който този път ще бъде асфалтиран, както и пътят до Еверест, за където вече има проект да се изгради на базовия лагер модерен хотел с всички екстри, както и стай с тайски слород. И това ще стане. Пътувахме няколко часа, на места се караше много бавно. Не знам колко километра минахме, но чак след обед пристигахме в един град в най-низката точка на този регион, където се събират реките. Бяхме слезли под 4000 метра и имаше добра вегетация. В местния ресторант хапнахме богато. Като за мен офицерът винаги поръчваше растителни гозби, много люти и вкусни. След като се нахранихме се появи и руснакът, който трябваше да закараме на базовия лагер и който съответно плащаше за цялата тази обиколка. Ами ми взеха му 300 долара, за да го върнем в базовия лагер и да може утре и той, като мен да стартира. Тръгнахме към базовия лагер и колата пак почна да прави проблеми, уша бяха ремонтирали. Километрите бяха твърде много и повече беше кара на черен път, отколкото по асфалт. С Руснака си говорехме на задната седалка, той ми разказа за себе си, а аз за мен. Живеял с жена си и трите си деца в Китай, в голям град на океана, много голяма заплата вземал, но не искал повече да стои в Китай, понеже градът бил с много мръсен въздух и децата не се чувствали много добре. Искал да се премести някъде другаде да живее. Децата вече говорили мандарин, но той не разбирал нищо. Минахме през още едно или две села, докато се включим към пътя, който идва от Ингри. Около 18 часа пристигнахме в базовия лагер. Цял ден в път, ама ми беше интересно да видя нови земи и райони. Тук беше останал само Дейвид. И той, също като мен... Решил да спи само една нощ на 6440 метра и да тръгне ден по-късно след другите. На вечеря бяхме само тримата, аз, Дейвид и приятелката му Адина май се казваше. Нищо особено, хапнахме и всеки по палатките. Вечерта пак не можех да заспя от вълнение, че настъпва денят, в който отново ще. Тръгна нагоре. Обичам да вървя към върховете и да чувствам и живея живота така, както го разбирам аз. Последна нощ в базовия лагер преди големия поход към покрива на света, в обятията на богинята Майка на вселената. Атаката към върха или от базовия лагер. Довръх Чумолунгма, 8848 метра. И обратно до базовия лагер. От ден 45 до ден 52. Ден 45. 19 май 2014. Китайският базов лагер, 5200 метра. През нощта спахне спокойно, вятърът беше много силен и надуваше палатката. На сутринта също духаше много силно, но решението беше взето и след закуска щях да тръгна за междинния лагер на 5800 метра. Чудех се дали да не остана още един ден в базовия и за един ден да си изстрелям директно в предния базов, без да спя в междинния, но нямаше смисъл да се претоварвам излишно. След закуска си стегна храницата и за четвърти път поех посока към междинния лагер и за седми път по това трасе, на което вече познавах всеки камък и си мислех, че и в сняг мога да го мина. Но още не знаех, че паднали ли сняг, преминаването е много трудно, ако няма якове пред теб, които усещат къде е пътят. Започна да вали лек сняг и духаше силен вятър. Облеков се добре. Взе си спалния чувал, който използвах на базовия лагер и винаги носех до междинния лагер, за да спя в него и там, а после го връщах пак на базовия лагер. На този ден и други експедиции тръгваха нагоре. Имаше и якове по пътя. Мислех само за върха, и кога богинята ще даде време да се кача. Вървях бавно, нямаше за къде да бързам. А и много силно духаше. По пътя срещнах руснака, с когото се бях запознал предишния ден в колата за базовия лагер. Севен Самиц Клъп се бяха разделили на две групи, понеже са много хора и нямаше възможност всички да спят заедно в лагер едно, две и три. И двете групи щяха да ползват едни и същи палатки. Предишния ден беше тръгнала първата група, а днес втората. Идеята беше тези, които са тръгнали на 18 май, да се навърха на 24 май, а тези, които са тръгнали на 19 май, да стигнат там на 25 май. От базовия лагер нагоре има още 5 лагера до върха, което означава минимум 6 дни преход, ако ставаш само по една нощ на лагер. И така, аз тръгнах на 19 май, но имах намерение да се кача на върха още на 24 май. Защото не исках да изкарам две нощи на предния базов лагер на 6440 метра, както правеха 90 на 100 от участниците в експедициите. Вървях, както винаги, сам по тази две километрова отсечка между базовия и междинния лагер. Вятърът не спираше да дух силно и само с една почивка, за около 5 часа достигнах нашия междинен лагер. Отговорникът на лагера, който стоеше вече повече от месец тук, без да слиза надолу, не изглеждаше изобщо добре. Оплака ми се, че бил много зле, най-вече психически, и не можел въобще да спи. Изчакваха само мен и Дейвид да преспим в този лагер и на другия ден започнаха да разтурят междинния лагер и да свалят всичко в базовия. Сезонът тук беше почти приключил за тази година. Нямаше вече и нищо за ядене. Само ми стоплиха вода да пия. Аз си носех една супа и я залях с горещата вода. След малко дойдоха три момчета и една девойка от Индия. Бяха с друга компания, но тъй като вече нямаха лагер тук, дойдоха да ядат и спят в нашия. Тогава разбрах, че момичето е най-младата алпинистка в света на 14 години и ще опита да постави нов рекорд. Освен шерпите, помагаха и тези три млади момчета. Девойката изглеждаше поне на 17 години в много добра кондиция и. Психическо здраве. С тях беше и готвачът им, който носеше продукти и забърка на бързо гозби. Разбира се, поканиха ме да хапна с тях. Ястията бяха вкусни, но по-различни откъм подправки, особено ако ги сравниш с тези на нашите готвачи. Говори с индийците, знаех английски, дори единият говореше по-добре и от мен. Напълнихме си термосите с топла вода за нощта и всеки по палатките. Индийците също щяха да спят две нощи в предния базов и после да тръгнат нагоре. Ден 46. 20 май 2014. Нощта мина много добре в топлия чувал. Както обикновено температурите в палатката паднаха само до минус 1 2-1-3 градуса и беше приятно студено. Ставах на два-три пъти да напълня бутилките и пак заспивах. Все още пиех вода и през нощта за по-добра аклиматизация, макар че се чувствах така, все едно съм на морското равнище. Нямаше разлика в пулса ми, в ходенето ми, в силата ми. На сутринта стана рано, беше навалял няколко сантиметра пресен сняг и не се виждаше добре пътеката. Моята палатка беше на 2 метра от пътеката, по която минават всички. За закуска хапнах пак с индийците нещо подобно на тиганици. Дори сладко си носеха и почерпиха. Предполагам за това, че спаха в палатките на моята компания. След закуска стегна храницата, оставих си спалния чувал на тибетеца и с много знаци, мимики и жестове. Му обясних, че отговорен днес или утре, като разтурят лагера да ми свали чувала в базовия лагер, да не спи и да не пуши повече цигари в него. Уж ме разбра. Какво ли значение имаше този чувал вече? В предния лагер ме чакаше истинският ми чувал, с който щях да стигна до върха. Тръгнах пак сам нагоре, като пред мен имаше едни руснаци, които още в началото изпреварих. Вървях стегнато и съсредоточено по променения от затоплянето и последвалата буря път. На места се беше променила пътеката и трябваше да прескачам нови реки. Все пак основният път си беше същият и напредвах доста бързо. Направих една почивка там, където спирах винаги на палатката на якмените. Този път обаче вече нямаше палатка. И те си я бяха прибрали. Вятърът си духаше все така силно, все едно никога повече няма да спреда духа. Тя и прогнозата си беше такава, до 23 май вечерта да е лошо времето и чак на 24 май сутринта да се оправи. Но това беше все пак само прогноза, нямаше нищо сигурно. Като стигнах. До мястото, където бях паднал във водата предишния път, изобщо не минах оттам, а заобиколих цялото езеро. Гледките бяха красиви и вдъхновяващи, а вятърът бруляше яко. Около един час след обед бях на точно за обяд. Всички от моята експедиция бяха тук още от предния ден и днес, щеше да име втора нощувка а на другия ден заедно да тръгнем нагоре. Не го бях виждал толкова голям предния базов лагер. Бяха се появили и много други нови компании и палатки, които явно са се климатизирали някъде другаде и идваха само да качат Еверест. Като сбор на някое село си беше. Още като пристигнах, ми казаха, че не се знае дали ще е хубаво времето на 24 май, а и така или иначе парапетът не беше опънат до върха. Прогнозата също не беше никак добра. Моят черпа Шерпа Гилджен искаше да тръгнем на 22 май към лагер едно за посигурно и евентуално на 25 май да ни бъде атаката. На предния базов лагер също духаше също силен вятър и не беше възможно да се стои по-дълго време навън. След обяда всеки си стоеше в палатката и, предполагам, се е чудил какво да прави. Аз оставих за сутринта да взема моето решение но по-скоро бях склонен да тръгна на другия ден. Мисълта, че на 24 май ще бъда на върха, ми харесваше, а имах още от България мисли, че може би точно на 24 май ще се кача на върха. Макар, че отварянето на прозорец е абсолютно непредвидимо и неконтролируемо. Вечерта мина в обсъждане на всякакви програми и стратегии. Вариантите не бяха кой знае колко, или тръгваш на 21 към лагер едно, или оставаш още един ден и чакаш. Повечето клоняха да останат за трета нощувка в лагера, само Ричард искаше да тръгва нагоре, понеже има оговорка да ходи на Денали и щял си изтърве полета. Бил също тръгваше на другия ден, беше планирал да прекара два дни на лагер 3 на 8300 метра с двамата си шерпи и 12 бутилки кислород, за да може да си почине преди атаката към върха на 25 май. Ден 47 21 май 2014. През нощта духаше силно и валя малко сняг. Спах добре и се чувствах в страхотна форма. На закуска все още всички се чудеха какво да правят. Само бил беше сигурен, че тръгва нагоре. Аз също заявих, че тръгвам нагоре. Моят шерпа се възпротиви в началото и искаше да стоим още един ден тук. Но в крайна сметка се съгласи с мен и колкото ветровито и неподходящо да беше времето за тръгване към. Лагер едно, след закуска стегнахме багажа и тръгнахме. След нас тръгнаха също и двамата поляци, Кристиан и Ричард с шерпите си, както и Дейвид със своя шерпа. Така от нашата експедиция останаха само двамата индийци за трета поредна нощувка на предния лагер, които искаха да са сигурни, че парапетът ще е прекаран до 25 май. Гилджен се замота и се разбрахме да се чакаме на мястото за слагане на котките и седалките. Като пристигнах на това място, на дядо бил вече му помагаха двамата му шерпи да си сложи седалката и котките, беше сложил маската за кислород и вдишваше животоспасяващата благодат. След малко пристигна и шерпата ми. Не бързахме особено, така или иначе щяхме да се качим днес на лагер едно. След като се екипирахме... Поехме през гледчера към основата на стената. Щях да качвам стената за трети път на тази експедиция. Първия път ми беше най-лесно с техничните обувки на Батура, но втория път с Олимпуса беше значително по-трудно. Вървяхме бавно, всеки със своите мисли в главата си. Вятърът духаше силно и на места пропадах в леда. В основата на стената по стара моя традиция оставих само едната си щека. Защото вече знаех предимството да си джумара в една ръка, а с другата ръка да натискаш щеката нагоре. Повечето хора, особено катерачите, нямат много представа от предимствата на щеката, дори при катеране на стени. Първият пасаж в основата е почти отвесен и се беше изрунил още повече след цял месец тръмбоване и преминаването му отнемаше доста време. След нас дойдоха голяма група от над двесети на китайци, тибетци, от планинската им служба. Които трябваше да стигнат на другия ден до лагер 3 и на 23 май да опанат парапета от 8300 метра до върха. Какво да правят хората? Всеки беше дошъл да изкара някой лев за семейството си и да нахрани децата си. Забелязах, че повечето момчета, вместо емблемите на спонсорите си, на раменете на похените си гъщеризони бяха сложили снимки на семействата си, на жените си и децата си. Толкова ми стана мъчно и трогателно, че всеки един от тях знае, че може да не се върне жив повече от тук. Това всички го знаехме добре. Всяка секунда там, където се намирахме в момента по средата на стената на Нордкол, можеше да се образува лавина, да се отвори цепнатина или дори цялата планина да се срути върху нас и нито. Парапетът, нито друго техническо съоръжение можеше да ни помогне. Много хора са загинали точно тук. Партньорът на Дейвид преди две или три години по същия той маршрут, прислизана от аклиматизация на лагередно, изчезва в отворила се покнатина. Дейвид вървял отпред, а партньорът му на около нула тире три нула метра след него. Дейвид разказа, че по едно време се обърнал и него го нямало повече. Върнал се да го търси, но открил само една голяма цепнатина и партньорът му бил изчезнал. Повече никой не го е видял. Точно тук, на Норд Кол, наложителни бяха много почивки на тази стена, не ни спореше ходенето, нито на шерпата, нито на мен. Изморени ли бяхме, от времето ли или просто се беше задействал механизъм да си пестим максимално силите, стремейки се с минимални количества енергия да се придвижваме нагоре. Времето беше лошо, сняг, вятър, студ, мъгла. Добре, че никой не идваше отгоре и не се налагаше да се разминаваме. Особено на деликатните места, където нямаше място дори и за един човек. Не знам колко часа точно ни отне качването до лагер едно, но определено това беше най-дългото и най-трудното от трите ми качвания. Палатката беше затрупана от сняг, но поне беше там. Няколко палатки бяха излетели от лагер едно през последните две седмици на бурята, а който си беше опанал палатка на лагер 2, като Дейвид не намери нищо. Нямаше и следа от палатката. Беше много студено в лагер едно на 7100 метра. Бях изморен и най-хубавото бе, че бях гладен и жаден. Това беше признак, че съм добре и здрав. Прокарахме път до палатката и я разчистихме. Вътре ми бяха надоваемото шелте и похеният гъщеризон, който бях оставил на 7 май, за да не го нося отново по стената. Малко ми беше притеснено дали всичко е наред с гъщеризона ми след две седмици виелици и бури, но той си беше там и си ме чакаше. Валеше силен сняг на лагер едно. И трупаше. Отидохме в общата палатка, където се бяха събрали повечето шерпи, и топяхме вода за пиене и готвене. Аз се напълних термо с вода и се самотих в палатка ни. Часовникът ми показваше минус 12 градуса по Целзий, а още беше светло. Манка му колко ли студено щеше да стане. По някое време Гилджен докара вряла вода и си залях едно пакетче спагети с зеленчуци. Не знам какво е Ял той с другите шерпи в общата им палатка. Късно вечерта дойдоха бил и двамата поляци. Дейвид, не знам кога е пристигнал. Прогнозите за времето не бяха изобщо добри. Не се знаеше дали китайците бяха стигнали лагер 3, за да могат да опънат парапета на другия ден. Започна едно чудене и вайкане, какво ще правим. Но за мен имаше само един път и той беше нагоре. Вечерта не можеше да се спи, лежиш и чакаш да мине времето. Мислиш си разни неща, мечтаеш, чудиш се. Не заспиваш и за секунда, дали от височината или от вълнение какво ще се случи на другия ден. На следващия ден щях да се кача на най-високото до тогава място в живота си с всеки метър след 7250 метра. Всеки метър след 7250 е мой личен рекорд. Ден 48. 22 май 2014. Не знам дали успях да дремна поне малко през нощта. Постоянно гледах колко е часът и колко е температурата. Не. Че беше толкова важно, ами от скука. Към сутринта беше минус 16, но в чувала през глава се живееше. Направо се чудех откъде влиза този кислород, че и добре си дишах. Моят Гилджен беше издръжлив и стоеше в чувала, като устата му беше навън и си дишаше, все едно си на село, на 4400 метра. Аз не си позволявах да дишам от студения въздух. Трябваше да се пазя. Особено като знам, че съм толкова зиморничев. Това, че съм тук жив и здрав, беше само благодарение на стабилната ми психика. Знам, че няма невъзможни неща и искам ли нещо, няма как да не го постигна. Не помня, вколко сме станали на сутринта, вятърът беше леко отихнал. В общата палатка имаше голям газов котлон и съд за топене на сняг. Разтупихме сняг, аз залях мюсли с топла вода и хапнах. По едно време се решаваха и другите, и пак паника, и то не само в нашия лагер, а и във всички други лагери, които бяха тук този ден. Дали да тръгваме нагоре или не. По радиостанцията им казваха, че няма хора достигнали лагер 3, т.е. още няма направени парапети, както и че времето в лагер 2 е много студено. Повече от два часа се чудихме какво да предприемем, а на мен ми се тръгваше вече нагоре. Нямаше много хора, освен нас. Петимата мембари и шестимата шерпи, руснаците също бяха седем-осем и всеки шерпата си и водач към тях. Мисля, че и още двама други поляци имаше, и двама французи. От Коблер не видях никой на този ден, но може и да е имало. Бил така или иначе щеше да тръгва нагоре, понеже, както вече казах, той си имаше кислород да си стои на лагер 3 и не му пукаше особено. След много дебати се взе решение, който иска да тръгва, който иска да си стои тук. Ние с Гилджен, разбира се, тръгнахме нагоре. Ех, че красиво беше нагоре към лагер 2, а вятърът бруляше яко. Така силно духаше, че едва се задържах на някои места. Ама бях хванат за парапета и се движих нагоре. Тръгнахме едни от последните с моя шерпа към лагер 2, но започнахме в наши стил да ги спреварваме нагоре. Аз носех вече бутилка кислород в раницата си, шерпата ми също. Ако не беше този вятър, ходенето по северния ръб нагоре щеше да е прекрасно. Не мога да кажа, че е непременно сложно или трудно. Има си наклон, ама си е ходене, нищо особено. От време на време спирахме за малки почивки и се обръщах назад да се любувам на пейзажа и върховете около нас. Велики гледки. Такава красота. Около средата на пътя спряхме да хапнем и решихме да си сложим и кислородните маски, предполагам беше около 7500 метра височина. Не че не дишах нормално. Запъхтявах се, ама аз се запъхтява и в България, като съм с тежка раница по голям наклон. Така или иначе носехме бутилките, по-добре да дишахме кислорода. Кислородната маска е свързана с регулатора, който е закрепен за бутилката. Регулаторът на бутилката има 4 степени, както и половин степен 0,5. С него се регулира количеството кислород, което поемаш. Колкото е по-голяма цифрата от 0 до 4, толкова повече кислород получаваш, обаче и толкова по-бързо ти свършва бутилката. Ние ги поставихме на единица. Все пак още не беше много високо, а и не много трудно. Някъде около 16 часа стигнахме лагер 2 на 7700 метра височина. Силно казано, лагер. Дълъг е 600-700 метра и с поне 100 метра денивалация, разположен на стръмни и остри като забискали. Вървиш нагоре и си търсиш някакво подходящо място да си опънеш палатката. Има много скъсани палатки и рейки на това място. Продължавахме да вървим нагоре и да търсим някакво място. А вятърът, имах чувството, че се усилваше, колкото повече се изкачвахме нагоре. На едно място, горе-долу по средата, вляво от пътеката, на една голяма стръмнина, едва намерихме 5-6 квадрата, колкото да опънем палатката си. Тук е имало палатка и бяха останали някакви рейки, изкъсани парчета от палатка. Беше на самия северен ръб и вятърът беше смразяващ и много силен. Решихме, че ще е там и започнахме да я разпъваме. Добре, че Гилджан имаше опит в разпъването на палатка в много силен вятър. След като я извадихме от турбата, първо я вързахме на две места в двата и края с въжета за едни скали. Гилджан използваше старите парапети да си режем въжета за палатката. После аз задържах единия край... А той пъхаше рейките. Като се хванахме да изправяме, такова нещо не бях виждал. Палатката заловена на две места за скалите, като животно на заколение, а задържа на трето и вятърът иска да вземе. А барабар с нея и нас. Голяма борба беше. С много усилия двамата успяхме да издигнем и укрепим. И представете си, това стана на няколко квадратни метра площ, като от едната страна беше пропаст. Последва слагане на покривалото на палатката, което също отне много време и труд в този безмилостен. Ураганен вятър Последната операция беше най-важна да укрепим здраво палатката, за да не паднем с нея в пропаста. Режехме въжето от стари парапети към върха и вързвахме палатката за близките скали и камъни. След около половин час борба на живот и смърт с вятъра, тя беше готова за обитаване, но трябваше винаги да си наштрек. Ех, какви гледки се откриваха само от лагер две. Снимах с камерата и с фотоапарата. От време на време емахахме маските и си говорехме. Като си махнеш маската, поне за около едно нула минути не се усеща, че си на толкова високо и че съдържанието на кислород е ниско. За вечеря отново спагети. Вечерта нямаше нищо особено, ветровете се гонеха. Може би имаше състезание между тях и то от голям турнир. Ние бяхме вътре в палатката и я е медитирахме. Почувствах необходимост да ида до туалетна и то по голяма нужда. Берех с този гъщеризун и този вятър навън. Проблем голям. Ама има ли трябва да се излиза навън. Гилджен само ми викаше да се хвана за някой парапет, да не ме отвея вятърът. Абехич даже не беше смешно. И понеже не може директно на пътеката, а е забранено, малко вляво над пропаста и се държиш за едни стари парапети. Сериозно изживяване за цял живот. Успях да свърша достойно работата и се върнах жив и здрав палатката. Не предполагах, че може да съществуват толкова силни ветрове. Всяка секунда имах чувството, че палатката излита. Вятърът толкова силно надуваше палатката, че тя се огъваше и едвам се чувахме какво си говорим. Ден 49. 23 май 2014. Цяла нощ вятърът така натискаше палатката, че как ни излетяхме, не знам. Беше си истинско чудо. Не можах да заспя и за секунда дори. Регулаторът на бутилката беше на степен 0,5. Това са 0,5 литра кислород на минута. 30 литра на час. Една бутилка има 4 литра, по 200 атмосфери, което прави 800 литра, т.е. за около 28 часа на степен 0,5, 14 часа на степен 1, 7 часа на степен 2 или 3 часа и 5 минути на степен 4. Руските регулатори имаха до 6 степен и мембарите им имаха по 7 бутилки на човек. Аз бях с 3 бутилки, както и шерпата ми. На сутринта чакахме слънцето да изгрее и да стопли поне малко палатката отвътре, което се получи въпреки силния вятър. Нямахме никакъв апетит. Пак си разделихме едно малко пакетче спагети, което е по принцип за един човек. Хапнахме малко и си разтопихме лед. За вода! Напълнихме си термосите и започнахме да се приготвяме, понеже вятърът ставаше по-силен с напредването на деня. Трябваше да си вземем и палатката за следващия лагер. Събирането стана по-бързо от разпъването и около 9,30 бяхме готови да стартираме към лагер 3. От нашата експедиция кой къде е спал, нямам представа. Тук се бориш да оцелееш и няма време и възможност за други неща. На 23 май ние тръгнахме първи към следващия лагер и никой не ни изпревари нагоре. И на този ден вятърът беше много силен. С никакви изгледи да отихне. Вървяхме нагоре, като пътят представляваше смесица от сняг, лед, камъни и скали. От време на време спирахме за почивка и да се полюбуваме на невероятните изгледи. След 8000 метра небето беше друго. Чувствах височината въпреки маската, но не разредения въздух, а нещо по-различно. Виждаха се гърги да летят над нас. На тези птици явно не им действаше ниското съдържание на освояем кислород на тези височини. На места ставаше доста стръмно и се налагаше откатерване с двете ръце. Гилджен ме накара да се оставя щеката в лагер 2, понеже нямало да ми трябва нагоре и за да ми свободна и другата ръка. Послушах го и малко съжалих. До самия връх бих препоръчал да си има човек една щека в раницата. Като не му трябва... Ще сложи в страни на раницата, не тежи нищо, а помага толкова много. Така, от лагер две нагоре, разчитах единствено на двата си крака. Вятърът продължаваше да духа все така силно, докато не се прехвърлихме от другата, дясната страна на северния ръб и останахме в подветрената страна на Еверест. Духаше от запад, а ние бяхме от източната страна на върха и изведнъж все едно вятърът значително намаля. Това беше много, много приятно. Там също почивахме. Срещнахме и китайци от планинската служба, които слизаха надолу и ни увериха, че от тяхната група са се качили да опанат липсващия парапет до върха. Това вече беше добра новина. Имаше още едно стръмно изкачване по смесен терен между камъни и лед и около 14 часа достигнахме лагер 3 на 8300 метра. Недухаше силен вятър и върхът се виждаше на една ръка разстояние. Веднага познах, откъде ще тръгнем до вечера. Има един олей и после се продължава надясно. Лагерът нямаше много палатки, само няколко на групата за парапети, но за сметка на това имаше доста. Останали скъсани палатки и рейки. Над нас се виеха птиците, да се чудиш какво търсят тук и какво едат. Ние не хвърляхме, кой знае каква храна, че да се хранят от нея. Бяхме първите пристигнали в лагера и си избрахме едно заравнено място, където преди е имало палатка, но бяха останали само парчета от нея. Този път много полесно опънахме и укрепихме палатката. Набавихме си лед и започнахме да топим за вода. Докато се разтопи този лед, а докато стане на вода. Бавно, много бавно. Може би повече от час топихме, за да си набавим нужната вода. Имаше хубаво следобедно слънце и в палатката стана приятно топло. От време на време си свалях маската и дишах спокойно, но усещах, че съм на 8300 метра. Предполагам, защото в кръвта ми се бяха образували достатъчен брой червени кръвни телца, за едно нула две минути без маска не усещах разлика, при това и не извършвах физическо действие. По някое време си сложих и втората бутилка кислород. В палатката също държахме вентила на бутилката на нула-петта степен. Толкова топло стана, докато печеше слънцето, че дори се съблякох по термобеля. Вечерта слезе групата, която беше опънала парапетите и ни уведомиха, че до върха всичко е готово и можем да действаме спокойно. В палатката все имаше какво да се прави, чорапите ми бяха влажни и трябваше да ги суша, както и тройните ми обувки. Малко снимки, малко камера. Гледах да не снимам с камерата и фотоапарата, за да пестя батериите за върха. Повече от седмица не бях говорил с никой от България по сателитния телефон и никой нямаше представя нито къде да се намирам, нито, че тази нощ ще е финалният ми марш към върха. Не исках майка и татко да се притесняват. Бях решил, като се кача на върха и сляза обратно в лагер 3, да им звънна и да им кажа, че всичко е наред и че слизам надолу. Нямах намерение да мъкна и сателитния телефон до върха. Ами той няма никакъв смисъл да го носиш. Не дай си, Боже, да ти се случи нещо, над лагер 3 няма кой да ти помогне. Можех да разчитам единствено на себе си и до някъде на партньора ми Гилджен. И той щеше да се бори за живота си тази нощ. Приказвахме си с Гилджен и почивахме в палатката. След два-три часа, а може да е минало и повече време, Дойдоха двамата поляци-шерпите си, Дейвид с неговия шерпа, който беше рекордьор по изкачвания от нашата. Експедиция и накрая бил с двамата си помощници. Бил сега беше на 72 години, през 2009 година беше изкачил върху от към Непал и с това беше станал най-взрастният американец, покорил Еверест. От тогава всяка година е под Еверест от към страната на Тибет, опитвайки се да го качи. Два пъти е стигал до стъпка две на около 8600 метра и се е връщал назад. Тази година обаче имаше нова стратегия. Всички бяхме близо, един до друг, а руснаците се разположиха над нас. Руснаците, освен, че имаха по един или двама шерпи, на всеки трима клиенти имаха и водачи. От нашата експедиция Ричард беше водач на Кристиян, а украинецът Виктор беше водач на Александър. Виктор и Александър си тръгнаха обаче, защото олигархът Алекс се отказа. Както си стояхме в палатката с Гилджен, по едно време дойде шерпата на Кристиан и заяви, че нямало място за него в палатката им да го пуснем в нашата. Че как така? Двамата поляци и шерпите им, им имали само една палатка. Кристиан, Ричард и шерпата на Ричард ще ли да са в единствената им палатка, а този шерпа Минджо при нас. А хич не ми стана приятно от хитренето им. Ние, двамата, можехме да си мъкнем всичко нагоре, а тези четирима мъже само с една палатка. Големи хитреци. Не знам дали предварително беше оговорено това с Гилджен или не, но определено няма много място за трима и следващите часове преди тръгване изкарахме доста дискомфортно. Бил с двамата си шерпи беше също в една палатка, а Дейвид с неговия шерпа бяха сами. Около 18 часа Дейвид запали гумите и тръгна нагоре. Едва стоеше на краката си. Щеше да е истинско чудо, ако стигнеше върха в това състояние. Ние бяхме решили да тръгнем към 20,30. Всеки отбор сам си решаваше кога да тръгне, как да се движи и какво да прави. Никой от никого не беше зависим и с никого не се съобразяваше. С Гилджен почивахме в палатката, а вечерта пак си разделихме едно пакетче спагети с зеленчуци. Имах ядки в джобовете и някакви вегански барчета, които давах на Гилджен и той много ги харесваше. Не чувствах нито глад, нито студ, нито жажда, нито умора. Така се бях настроил психически, че трябва да стигна върха с изгрева на слънцето, по мой стар обичай. Към 19 часа непалско време започнахме да се приготвяме. Бях си качил изпалния чувал, но така и не се наложи да го вадя от турбата му. Докато беше топло, бях без гъщеризона, после направо се обляков в затръгването и вечерта столях с гъщеризона и обут с обувките. Не се знаеше какво ще стане, трябваше да го нося с мен до лагер 3. Макар че Дейвид ми каза, че той няма да носи спален чувал в лагер 3 и ще си стои с пухените дрехи, за да не носи още 2-3 кг багаж. Това е добра идея за бъдещи експедиции, понеже в лагер 3 се стои само няколко часа за да си починеш преди атаката. В палатката беше трудно да се обличат трима големи мъже, слагане на седалки, нагласене на челници, техники. Трябваше и да се топи вода, разбира се, и да се правят други манипулации, които отнемат значително повече време, отколкото на пониска височина. И както смятахме да тръгнем около 20 часа и 30 минути, накрая стана 21 часа и може би около 21,15 тръгнахме нагоре. Виждаха се доста челници пред нас. Още в началото изпреварихме Ричард и Кристиян. Постепенно настигнахме и руснаците, които също задминахме. Вървяхме с уникално бързо темпо. Аз напред, той след мен. Вятърът беше слаб, не чувствах студ. Температурата беше може би около минус 2 3 градуса. Не след дълго настигнахме и първите, които тръгнаха Дейвид и шерпата му. Дейвид беше в лошо здравословно състояние и не можеше нито да говори, нито да върви. Това момче се бореше яко. Теренът беше скалист, лед и сняг. Отначало тръгнахме по Олея, като следваше редуване на по-стръмни с поравни участъци. На стръмните се налагаше откатерване с две ръце и крака и набиране на джумара. Започна да прехвърча лек сняг и излезе слаб вятър.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 едната си ръка се държах за Джумара и бях стъпил само на един крак, понеже беше много стръмно и се налагаше постоянно да сменям тежеста на тялото си от крак на крак. Шерпата извади радиостанцията си и се обади в предния базов лагер, пъбла на 6400 метра, където беше сердарът на експедицията и му каза, че времето се влушава и ние ще слизаме надолу. Аз също говорих с сердара, който ми заяви че другите двама участници от нашата експедиция Кристияни и Ричард от Польша вече слизат надолу. Това много ме очуди, тъй като Ричард беше професионалист и се качваше за пети път на Еверест с клиента си. Тогава не знаех още истинската причина за тяхното решение да се откажат. След около половин час дискусия, стоящ на един крак, хванат за парапета, заедно с Шерпата тръгнахме обратно надолу към лагер 3. За мен беше повече от ясно,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 че все още никой не ни настигаше, независимо, че стояхме дълго на едно място и започнахме да слизаме надолу. Слизах след шерпата и се чудех какво да правя. Снегът валеше едва едва, беше основателно да слизаме заради него. Имах едно на ум, че на шерпите не може да се разчита, особено над 8300 метра и бях чувал за много случаи, на зарязани от шерпите се алпинисти.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 Моят черпа освети счелника си трупа на един алпинист, който лежеше по корем, с глава надолу и разперени ръце. Може би от няколко години. И гордо ме попита дали искам и аз като загиналия да остана тук. Сравнението звучеше за мен абсурдно и то при че заради него един час стояхме на едно място, аз на един крак и че дори слизахме вече надолу. А температурата беше много под нулата и само похените дрехи ме спасяваха да не замръзна.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 Бях взел решението и то не подлежеше на дискусия. Той доста се сепна и извади отново радиостанцията, за да говори с Сердара. След като затвори, ми заяви, че Сердарато уж получил нова прогноза за времето, която била положителна и че можем да продължим спокойно към върха. В този момент вече ни настигнаха група руснаци с техните шерпи. Отново тръгнахме нагоре, аз водех колоната от около седем руснаци, един поляк и съответния брой шерпи. Избиха сълзите на вълнение в очите ми. Вървях отново нагоре в отъпка на отслизането ми партина и сълзите се стичаха и замръзваха по бузите ми. Вече беше минало полунощ и новия ден беше 24 май, най-светлият празник на България за мен. Ден 50. Нула часа на 24 май 2014. След няколко минути настигнахме за пореден път. Дейвид и се разминахме с него. Не знам дали от дългото и напрегнато стоене на едно място на един крак заради дискусията, от умора или от нерви, но вече не можех да вървя толкова бързо както преди това. Бяхме дръпнали само едно нула тире едно пет метра пред руснаците и те ни следваха. Преминахме през същите катерачни места, докато излезем на самото рамо на ръба и завием надясно към върха. Тук трябваше много да се внимава, защото отляво, от непалската страна, имаше пропаст. Вървях напред, Шерпата и останалите след мен. По едно време пред нас се издигна нещо като стена и видях как въжето отива нагоре. Сериозна работа, не знаех и накъде да вървя, понеже навалелият сняг скриваше парапета. Все пак беше тъмно и видимостта беше силно намалена. Челника го бях настроил да свети в намален режим да не хаби батерията, че в този студ не знаех колко щеше дискара. Около две тире, минути след като тръгнахме отново към върха, снегът спря като поръчка. вятърът спря, а небосводът бе усеян със звезди. Стигнали бяхме стъпка едно, на около 8570 метра. В началото на стъпката има малко катерене и яко изтегляне с джумара. Тук гилджен пое е водачеството. Доста си беше напрегнато да стигнем до първата стълба, а и не знаех точно къде отиваме, парапетът беше под снега. Преминахме по една алуминиева стълба, а непосредствено след нея имаше втора, която беше на една страна, не беше фиксирана, а се местеше, привързана само с въжета. Имаше много парапети, въжета, които висеха, за тях трябваше да се хващам и да се набирам. Не беше лесно, но и не ме затрудни толкова преминаването на тази първа стъпка. Набирах се на мускули и минавах. След стъпка едно. с гилджен отбихме вляво на едно подходящо място за почивка и оставихме руснаците и техните шерпи също да правят партина и ние да се възползваме от това. Тръгнаха руснаците пред нас, вървяха не повече от 100 метра нагоре и спряха уж да почиват, но по-скоро се надяваха ние пак да ги спреварим и да продължим да прокарваме партината. Нямахме избор, след като си починахме с гилджен, пак ние поехме да водим нагоре. Стигнахме до стъпка две, на височина 8620 метра. Там имаше една алюминиева стълба от около 4-5 метра, завършваща с скален отвесен масив, около метър. Качвах се по стълбата, като само в горния край се набирах на парапет. За да изляза горе като на площадка. Продължихме да вървим напред, другите след нас. Около 150 метра преди стъпка три, на 8700 метра, исках да си почина и да хапна нещо. Седнахме, пихме чай, ядохме барчета и гледахме как ни задминаха две свръзки руснаци. Станахме след малко и ние и продължихме нагоре. Започна да се зазорява, и аз едва сега разсъмване Видях къде се намирам. О, Боже, господи! Къде бях само? И следа нямаше от вятър или мъгла. Стъпка три не беше нищо особено. Първо малко откатерване, след което започна едно стръмно и дълго изкачване по снежна и ледена писта, много стръмен наклон. Тук задминахме едната свръзка, а другата беше на около 30 метра пред нас. На това място се показа и слънцето. Беше 4 часа и 45 минути, най-красивият изгрев в живота ми. Постоянно се обръщах назад да гледам изгрева и исках дори да го снимам, но Гилджен само мрънкаше да вървим, че няма много време. Ако не се бяхме разправили един час, сега щяхме да сме навърха, както си бях пожелал, с изгрева да съм горе. Слънцето беше огнено и светеше ослепително. Тук, на тази височина, се вижда, че земята е кръгла, хоризонтът двата края леко завива. След като изкачихме доста от тази писта... Свихме вдясно по един траверс и ходихме поравно около 200-300 метра, докато достигнахме един олей от северната страна на върха. Тръгнахме в олея, като и тук имаше откатерване и набиране на джумара. Тук вече настигнахме руснака и шерпата му, само те бяха пред нас. След олея продължихме вляво. На изтоки направихме един остър завой обратно на запад в посока към върха по ръба. Само правех знаци на Гилджен. Че трябва да ги спреварим, защото може да се движи и по-бързо, но теренът не позволяваше да ги спреварим, все пак те не бяха спрели. Около едно нула тире, едно пет минути вървяхме четиримата един за друг и изведнъж руснакът спря. А аз веднага си прехвърлих джумара пред негови и видях, че напред се виждат снегове. И си мислех, че има още много да вървим. Направих обаче само няколко крачки. и Установих, че това е самият връх. Парапетът свършваше тук. Бях на покрива на света в 5 часа и 50 минути непалско време на 24 май 2014 година прегърнахме се и се поздравихме четиримата. Още не можех да повярвам, че съм навърха. Времето беше прекрасно, слънчево, вятърът не беше толкова силен, колкото предполагах. Духаше западен вятъри. Само на 2 метра по надолу от източната страна нямаше вятър. Голяма радост и красота. Носех две камери и един фотоапарат, които бях поставил във вътрешните джобове на пухения си гъщеризун отпред на гърдите. Докато се качвах нагоре, установих, че ципът е замръзнал, но реших, че горе ще го раздвижа и отворя, и ще се извадя снимачната техника. Обаче навърха, като почнах да се мъча да го сваля, разбрах, че е толкова замръзнал, че не поддава на никакво движение. Тогава Гилджен извади неговия фотоапарот и ми каза да не се притеснявам, че той ще ми направи снимки и ще ми ги даде. Като дишах през маската, се получаваше конденс, капките падаха върху ципа и замръзваха, оттам се получи всичко. Гъщеризонът имаше и долни ципове, но бяха под седалката и за да ги отворя, трябваше да сваля или поне да отпусна седалката, което предполага сваляне на ръкавиците, а това вече не можеше да си позволя. Бях слушал за много случаи на измръзнали пръсти и ръце, само докато са правили снимки на Еверест или друг висок връх. Гилджен извади своя фотоапарот и започна да снима. Първо извадих знамето, което бях направил за сина Миваско и му казах да ме снима с него, после извадих и знамето на експедицията, знамето на община Сливен и още две други знамена. После ми каза да си махна очилата и маската, за да ми снима лицето. Останах около 10 минути без кислородната маска на лицето, но не усещах голяма разлика. Дишах нормално, предполагам от уфорията, че съм на покрива на света. На 2 метра западно под върха се виждаха знамената и молитвените флакчета. Явно имаше над 2 метра нов сняг и така бяхме дори по високо и от самия връх. Пак си служих маската, понеже духаше и лицето ми замръзваше, а маската, освен че ти осигурява кислород, те пази и от вятъра. Не се отказах да се боря с ципа и, без да го тварям, успях да извадя едната камера по край врата си и да направя панорамен клип от върха. Вече стояхме около 30 минути горе на върха и Гилджен само препираше да слизаме. А на мен хич не ми се слизаше надолу в този прекрасен ден и такъв светъл празник за България. Докато снимах с камерата, Гилджен се обади по радиостанцията в предния базов лагер и съобщи, че сме на върха. Повечето хора, веднъж успели да се качат на върха, правеха няколко снимки и бързаха да. Слязат, както им бяха казали организаторите на експедициите. Ние посрещнахме и изпратихме всички руснаци и един поляк. На слизане подпистата срещнахме още един поляк, който идваше редовно в нашия лагер и говореше с нашите поляци. Той беше без шерпата си и вървеше сам. Гледките от върха бяха невероятни. Видимост имаше във всички посоки, на повече от 100 километра предполагам. Виждаха се прекрасно е макало, лхотце, шиша пангма, чуоя и безброй други знайни и незнайни върхове. Не можех да спра да се наслаждавам. Руснакът, с който се бях качил, отдавна си беше тръгнал. На слизане под върха, на не повече от 15 метра разстояние, се спряхме да си сменим кислородните бутилки. Моят черпа взе празните бутилки, понеже им давали по 50 долара на върната бутилка, или просто си беше разумен и не искаше да замърсява околната среда. По пъти се виждаха единични бутилки тук там, но това, което съм виждал на снимки от Еверест с купища бутилки от падъци, явно от непалска страна, от юг, откъдето нормално се продават по 500 пермита, а тук, от север, не се продават повече от едно 00-150 пермита, поне за сега. Но тези бутилки и палатките замърсяват минимално околната среда, в сравнение с цялата индустрия и живот на близо 7,3 милиарда души на планетата. Няма да се спирам на темата за замърсяването на околната среда от алпинистите, понеже е нищожно, в сравнение с промишлените замърсявания, замърсяването от самолети, кораби, животновътство и така нататък. Непланинарството води до замърсяване на околната среда. Сменихме бутилките. Извадих пак камерата и започнах да снимам надолу. Снимах почти през целия път навръщане от върха. Гилджен само ми се караше, че сме високо и всяка секунда е важна. Ама какво ми пукаше, да не идвам като него за девети път на покрива? Беше здрав мъж с труден характер, но с мен удари на камък. Отначало не ме познаваше, но на днешния ден се опознахме и двамата много повече. Слизането ставаше много бързо, но и по-опасно на някои места. Малко преди стъпка две, Дейвид береше душа и плюеше кръв. Това бе и максималната му височина, която е достигал при всичките му седем опита за безкислородно качване на Еверест. Останах малко при него и се молех силно да успее да слезе жив и здрав. Тръгнахме надолу, а той с си. След нас също се опитваше да слиза. За Дейвид експедицията приключи. На стъпка две качването е лесно, а трудно се слиза, понеже стълбата не излиза над скалната площадка и навръщане трябва да се слиза на заден ход, по корем, докато се стъпи на стълбата. Ето тук и аз изпитах малко страх за първи път по време на тази експедиция. Ако се изтървях, не знаех този парапет доколко ще ме задържи и къде ще се призеня. Минахме втората стъпка. Първата стъпка и още преди обед си бяхме в лагер. Не искам да се спирам на факта, че по пътя имаше около едно три едно четири трупа, някой дори непосредствено над самия лагер 3. Не съм правил и снимки на никой от тях. Трябва да се уважават мъртвите и да не им се нарушава покурят при вечните ледове. Видях и тялото на нашия сънародник Христо Христов, който е останал там през 2004 -та година. Знаех, с какви гъщери зони са били българите през 2004 година и много лесно го разпознах. И в двете посоки спрях за малко и отдадох почет на това невероятно момче, защото видях, какво е да се качваш без кислород. Разликата е убийствена. Тази година на Еверест, освен Дейвид, имаше и още двама желаещи за безкислородно качване, но никой от тях не успя. Няма безкислородно качване на Еверест за 2014 година. Малко съжалявам сега, че не опитах, но той върхът си е там. Има време. Флагера ни посрещнаха другите участници в експедицията, които вече знаеха от Гилджен и Сердара, че сме били на върха и ни поздравяваха. И от другите експедиции също ни поздравяваха. Флагера останахме около 2 часа. Не се чувствах изморен и с Гилджен се разбрахме да си ходим на предния базов лагер на 6440 метра. В лагер 3 си извадих сателитния телефон и се обадих на родителите ми и на близките ми, че съм изкачил върха и се намирам в лагер 3. Обадих се и на една моя приятелка журналистка в Сливен, все пак да знаят хората. Казах, че съм използвал кислород, защото българските алпинисти, които са успели да се качат с кислород, това ги интересуваше най-много, макар че моята мисия е съвсем различна и такива хора няма как да разберат какво правя аз. По принцип, алпинистите казват, че дори един път да си поемеш дъх с кислородната маска не се зачита за безкислородно качване, но тук искам да обърна внимание на факта, че количеството кислород, което се използва, също от голямо значение, както за психическото, така и за физическото натоварване. Защото едно е да използваш 6, 7, 8 или 11 бутилки, друго е с пети съвсем различно, 3 или 4. Аз лично смятам, че тогава можех да използвам и по малко количество кислород, но за първи път се намирах на такива експедиция, на такава височина, и много неща не ми бяха ясни, а и не можех да предвидя как ще се чувствам и не исках да рискувам излишно. Някой ден съм готов да пробвам и безкислородни скачване, ако се чувствам добре и каузата си заслужава. Трябва да има смисъл във всяко едно начинание. Така или иначе над 200 души са искачили Еверест без кислород, доказано е, че може. Не е нещо ново под слънцето. Остава само рискът. Вече има и веган, изкачил Еверест. Обаче все още няма веган без кислород. Флагер три на мен, а и на Гилджан не ми се чакаше да топим лед за вода. Бяхме изморени и обезводнени. Знаех колко е важно да приемаме вода, но на тази височина ставаше много бавно. Рискувахме, но слава богу, нямаше последствия. Добре, че не се потяхме много. В лагера заварихме Кристиян и Ричард. Кристиан ми обясни, че още като тръгнали вчера към върх не се чувствал добре, нямал сили да върви и се върнал назад, не заради времето. Защо и Ричард се беше върнал, не ми стана ясно, но се бяха разбрали. Кристиан да си даде. Кислорода на Ричард и той да тръгне за втори път към върха тази вечер. Понеже нямаха кислород да тръгнати двамата, Кристиан щеше да остане в лагера, където консумацията е в пъти по-малка, а Ричард щеше да направи втори опит и да качи знамената на спонсорите. Миналата година Ричард е идвал с друга своя клиентка, която зарязал след лагер 3 и се качил за четвърти път на върха, а тя слезла надолу с шерпата си. Разбрах. Че имало съдебни дела срещу него, момичето го съди за некоректност, а може да е имало и други обстоятелства. Аз лично мога да препоръчам на всички планинари и туристи никога да нямат пълно доверие на професионални тълпинисти водачи и да внимават с тях където и да било, защото могат да се окажат зарязани и изоставени, от една страна, а от друга страна. Тези хора правят това за пари и не ви оставят вие да вземате решение какво искат вашето тяло и дух по отношение на върха. Знам за такива случаи в България, хората са си платили и са били зарязани, само защото егото на алпиниста не му позволява да не стигне до върха и да покаже, че е най-велик и безсмъртен. Ама стига толкова реклама на това малко и велико затворено общество. Аз лично се убедих, че в планината трябва да слушаш единствено и само себе си и сам да прецениш възможностите си, както и времето, доколкото е възможно. Тръгнахме с Гилджен надолу жадни. Качихме се и слезохме отвърха с половин литър чай в моя термос. Казах му да вземе вода, ама не му се била носела. Кой беше шерпата и кой мембърът? Така само аз носех течност и съответно беше много малко за двама. Разбира се, че Гилджен ми носеше бутилката с кислород, която замених, бях му много благодарен за това, а бях заплатил и солидна сума. След лагер 3 започнаха да се задават и първите меръкли тази вечер да атакуват върха. Радвам се, че бях от тези едно 5 20 човека, които се качиха още на 24 май, защото на следващия ден по пътя към лагер 3 се разминахме с повече от 100 души, туристи и шерпи, които щяха да атакуват върха. Сред тях бяха и двамата индийци от моята експедиция, които имаха по 7 бутилки с кислород. Върволиците от хора се точеха бавно и се налагаше да ги изчакваме на местата, където не можеше да се отделим от парапета и да заобиколим набързо. Просто не искам и да знам какво е било вечерта, когато всички. Тези хора са тръгнали към върха и как са се разминавали от върха надолу. А представете си 500 човека от непалска страна. Това наистина няма да се го причиня никога. Времето продължаваше да е хубаво, ясно и без вятър. Малко след като се върнахме в лагер 3, Кристиан тръгна надолу с неговия шерпа. Предположих, че заминават направо за предния лагер и ще стигнат доста преди нас. Все пак се отказал още в началото, цяла нощ и до обяд на другия ден е бил в лагер 3, почивайки в нашата палатка. Малко преди лагер две го настигнахме. Каза, че нямал сили да върви и се чудеше как така аз съм слязал от върха, а крача с бодра крачка. Какво да му обяснявам, че през последните три години съм извървял повече километри, отколкото той е навъртял през целия си живот? Той се сравняваше с мен и си мислеше, че щом се представя за Веган, е наистина такъв. Еверест не се качва физически, а психически. На слизане, малко преди лагер 3, с Гилджен спряхме да си починем до малка пещера, в която беше положен труп, покрит с камъни. Тогава Гилджен сподели, че не е очаквал от мен да изляза толкова устойчив психически. В главата си много добре, ми каза той. Не вярвал, че след като слезохме 100 метра надолу при атаката, пак ще искам да тръгна нагоре, както и за преодоляването на всички трудности по пътя. Флагер, две спряхме да си взема щеката и да си починем малко. Не изпитвах нужда от почивка, но спирах заради гилджен, който започна да получава болки в коленете. Все пак беше над 40 годишен и работеше като височинен носач от 16 годишен. Няма начин да не беше износил ставите си от тежките килограми. Още в лагер 2 изпреварихме кристиян и повече не го видяхме през този ден. Между лагер 2 и лагер едно правихме почести почивки, а на лагер едно китайците ни дадоха чай и вода и останахме да си съберем багажа. Аз имах похенояке, самонадувно шелте и някои дребни неща. Напълни храницата отново. Някъде между лагер едно и две ми свърши кислородът и повече не съм използвал. Можех да ползвам още една пълна бутилка, ако искам, но не я начинах изобщо. Нали се бяха отказали Виктор и Алекс, както и техните шерпи, и така имаше 18 свободни бутилки в нашата компания. Штеката, която взех от лагер две, а забравих на лагер едно и чак като се спуснах по стената и си взех втората штека, която бях оставил в основата на. Стената, се сетих, че я забравих пред китайската палатка. Спускането на Норд Кол беше много трудно за мен. Вече от около 20 часа бях на крак и явно се бях поизморил и аз. Имах сили да вървя, но спускането на стената изисква и други технически умения, а и вече бях с тежката раница. Гилджен ме заряза още в горния край и я спусна набързо а аз него го изчаквах през целия ден и се съобразявах с болките му в краката. Стената, както и цялото слизане, е само на един карабинер и всичко трябва да контролираш сам. Започнах да се спускам, ама краката не издържаха на напрежението и реших, както съм с раницата, да ползвам осмицата. Без това само я разнасях и не бяха ползвал досега. Вързах се на осмицата, ама парапетите бяха толкова опънати, че почти не вървеше. Доста почивах, падах, ставах, ударих се на едно място, но в крайна сметка се замъкнах в основата на стената, където ни чакаше един китчен бой с сок. По принцип не пиех от този сок от прахчета, но сега много ми се ослади. Може би половин час изкарахме в основата на стената, докато тръгна отново към предния базов лагер. Преминавах гледчера, достигнах до мястото за сваляне на котки и седалки и накрая останаха най-трудните метри до лагера. Малко преди да се стъмни бяхме с Гилджен в лагера. Посрещнаха ни топло, с много аплодисменти и поздравления. Забравих да спомена, че на слизане между лагер 3 и лагер 2, където се разминахме с над 100 човека, почти всички ме поздравяваха, гледаха ме с респект и уважение. Без да ме питат, не знам как се разбирали, че слизам от върха, понеже имаше и други като Кристиан, например, които не бяха успели на 24 май. Така, още на 24 май 2014 година, след като изкачих връх Чумолунгма, устях да сляза на предния базов лагер на 6440 метра. Това не го направи никой друг за този сезон, освен мен и моя шерпа. На същия ден, Дейвита успял да слезе до лагер 2, а Кристиан от лагер 3 до лагер едно шерпата си, като и двамата не са били навърха. Другите шерпи, които бяха в предния базов лагер ми казаха, че и друг път са виждали да слизат хора след върха на предния лагер, но са били много изморени и изглеждали много зле, а аз съм изглеждал съвсем нормално и съм нямал вид на човек, слязал от покрива на света. Е, може и да са преувеличавали, за да им дам екипировка или пари. Вечеряхмес с. Гилджен и другите шерпи и бях толкова изморен, че можех да заспя и на стола. Един шерпа ми предложи да ми занесе раницата и екипировката в палатката, като не подозирах, че иска да ми открадне ръкавиците. Помогна ми с раницата, макар че и аз можех да си я нося 10 метра до палатката. В момента, в който влязох в палатката, моментално съм заспал, въпреки, че беше на 6440 метра. Ден 51 25 май 2014 не знам точно кога се събудих, но слънцето така беше на пекло палатката, че вътре беше над 20 градуса и супер приятно. Станах подпухнал и обезводнен. Първото нещо, което забелязах на светло, беше, че ми няма ръкавиците, които нося под големите лапи. Не че са нещо скъпо, за 15 долара ги взех от Катманду преди експедицията, ама си обичам екипировката. Сетих се веднага, че шерпата Дето ми предложи помощта си, ми ги донесе уж в палатката. Станах, разкъши се, отидох в палатката за хранене да видя дали не са там, а и да хапна нещо. Както и предполагах, онзи крадлив шерпа си мислил, че като съм слязал върха съм толкова изморен, че няма да помня. Нищо не му казах и чаках да видя какво ще стане. Времето беше прекрасно и се чудех дали да си стягам багажа и да слизам на базовия лагер, или да остана за още една нощ тук. Говорих със Ердара и той потвърди, че за нашата компания яковете ще дойдат на 29 май да свалят всичко и най-рано на 30 или 31 май ще тръгнем от базовия лагер за Катманду. Нямаше проблем, всичко се нареждаше, понеже моят самолетен билет беше за 3 юни от Катманду за Истанбул. Реших да остана и този ден на АВС и на другия ден да сляза надолу. Отидох при Гилджен и му казах план си, той също трябваше да остане до 29, за да събира багажа на експедицията. Помолих да ми даде картата на фотоапарата си, за да мога на базовия лагер да си сваля снимките на някой лаптоп и да пратя дори снимки за България. Гилджен ме погледна гузно и ми каза, че в Катманду ще ми даде снимките. Брей, нещо става, казах си. Имам много силни предчувствия и особено тогава. Как такав кът мънду, че ние може да не се видим, ако си тръгна порано? Казах му, че дори да си тръгна порано, ще му оставя флъш паметта на фотоапарата на готвача или някой друг, както и че му подарявам 16 гигабайта памет за неговия апарат, както и похения си гъщеризон. Бях го попитал преди това от. Какво има нужда и той сам си избра да му дам гъщеризона, понеже неговият е много стар и не е мърков? Дори и за гъщеризона ми не се съгласи. Тогава разбрах, че стават думи за пари. Гилджан не е такъв човек според мен да иска пари, дори не е споменавал преди това. Макар, че не е изключено да очаквал допълнителни пари и за това да се опитваше да усуети качването ми на върха с дискусията си. Сердарът Мингма, който е роднина с жена му, му е казал, че може да изкара пари покрай снимките. Конкретна сума не е назовавал, но това, че не ми ги даваше а искаше да преговаря с мен в Катманду, беше повече от откръсноречиво, че става въпрос за пари. Ядосах се, разбира се, и отидох при Мингма. Заявих му в очите, че това, което прави, е срамно и некоректно. Казах му, че знам, че другият шерпа ми е откраднал ръкавиците предишния ден. Дори този другият беше наблизо и му казах директно в очите да ми върне ръкавиците, за да не викам полиция на базовия лагер. Всички настръхнаха срещу мен. Явно до сега никой не им се беше опълчвал така. Получи се голямо напрежение и не исках да оставам повече в предния лагер, но вече беше следобед и не ми се тръгваше за базовия лагер. Вечерта пристигнаха Кристиян и Дейвид с шерпите си. На вечеря разказах на Кристиян какво правят тези. Не че го интересуваше, ама да знае. Така този следобед мина в много нерви и караници с тези неблагодарни шерпи които мислят само за пари и в нас, туристите, виждат само пари и нищо друго. Разбира се, че не всички са кръдливи като този, който ми отмъкне ръкавиците. За Гилджен съм сигурен, че никога няма да вземе от никой човек нищо, беше честен, но зависим от Мингма. На следващия ден дори ми каза, че Мингма и менеджерът на фирмата в Катмандодава не му позволяват да ми даде снимките. Вечерта си легнах бесен, изобщо не ме интересуваха никакви снимки вече. Бях на върха, видях всичко и преживях всичко. Затова се бях качил, не заради някакви снимки. Ден 52. 26 май 2014. По прогноза даваха хубаво време само за 24-25 май, още през нощта прозорецът се затвори, заваля силен сняг и излезе силен вятър. Сутринта всичко беше под 50 см нов сняг и продължаваше да вали. Добре, че бях слязал от Норд Кол по предишния ден. Малко съжалих, че не си тръгнах още предния ден за базовия лагер. Кристиян беше решил да чака Ричард и заедно да слизат надолу, но аз му казах, че времето ще се развали още и е по-добре да тръгва с мен надолу. Така и стана. За последно поисках снимките от Гилджен като му предложих похения си гъщеризон, но той отказа с думите, че ръководителите му не разрешават. Тогава дадох гъщеризона на Кристиан да го прибере в неговия багаж, че при мен в моя дуфъл сак нямаше много място, а и вече бях заключил сака и бях готов да тръгвам надолу. Запоследно се скарах с тези мерзавци и с Кристиан хванахме пътя надолу. Добре, че имаше много рякове, които слизаха натоварени, те показваха пътя и правеха партина. Иначе, независимо, че щях да минавам за осми път по този маршрут, в този сняг не беше възможно да намеря пътя. Имаше за преодоляване цепнатини, езера, реки, а сега нищо не се виждаше от снега и мъглата. Кристиян вървеше бавно, но го изчаквах. Добре, че имах батурата и ползвах тях за слизане. Три обувки, които използвах всеки път между базовия и предния базов лагер, изобщо не бяха за този сняг и терен днес. На едно място беше паднал един натоварен як и го разтоварваха, за да може да излезе. Валеше страхотен сняг, такова нещо дори и не съм си представил, че може да се случи по това време на годината. За мусоните уж беше много рано, но след това се оказа, че са заваляли точно мусонните снегове още на 26 май, една-две седмици по-рано от нормалното. Бавно стигнахме до междинния лагер, където вече нямаше нищо, освен една последна палатка на организаторите с двама тибъци вътре. Цялата палатка беше прогизнала и течеше от всякъде. Влязохме вътре малко да се стоплим и да пием по един чай. Почерпиха момчетата, а аз им дадох по едно веганско барче. Пак тръгнахме и гледахме да вървим за тяковете, понеже само за 10 минути следите им се пълнеха с сняк и не се виждаше откъде са минали. Много трудно слизане до базовия лагер. Отнени почти цял ден. Бях толкова ядосан за снимките и откраднатите ми. Ръкавици, че още са слизането на базовия лагер, отидох при офицера и му разказах цялата история. Не премълчах и как сер Дарът Мингма върти да лавери с китайската планинска служба и се занимава с незаконни неща и исках съдействие от полицията за кражбата на ръкавиците. Офицерът се шашна. А май той много или малко е тибетец и е от китайската планинска служба. Дипломатично ми обясни, че ако извикам полиция, ще стане много сложно за всички, че трябва да се пишат много показания и че моята фирма ще загуби лиценза си в Китай и няма да може да идват повече тук. Каза, че ще говори с Мингма и ще управи нещата и дори ми предложи транспорт за Зангму на 28 май. Щеше да тръгне джип, с който можех да пътувам безплатно. Знаех, че това струва 800 долара, а и за да ми свалят багажа преди 29 май, когато беше нашата дата за снемане на багаж, щеше да струва още 500 долара. Тоест бяха готови да ми направят голяма услуга, за да си тръгна порано и да не търся справедливост, което е също моя хоби. Всичко звучеше добре. Като гледах какво е времето, не виждах какво повече да правя дори в базовия лагер на 5200 метра, където вече имаше 40 сантиметра сняг. Всичко ми беше дошло в повече вече. На вечеря дойде и Дейвид, който слезе също след нас. Не изглеждаше изобщо добре, дано да се възстановеше бързо. Аз лично вече се чувствах възстановен и готов да се боря за правата си дори и в Китай. Знаех, че там съм никой за местните и че може би за тях човешкият живот е малоценен, но в характера ми е заложено да търся справедливостта и да се боря за нея, доколкото мога. От базовия лагер до Катманду, Истанбул и Сливен. Ден 53 до ден 55. Ден 53. 27 май 2014. Сутринта на базовия лагер снегът беше над 50 см. Случващото се беше невероятно. Толкова много сняг. Абсолютно непредставимо за мен. През всичките 50 дни, откакто бях дошъл, не бяха падали повече от 5 см сняг. А сега в такива количества и не спираше да вали. Ей, добре, че се добрахме предишния ден. Аз отново се срещнах с офицера. Той каза, че багажът ми пътува с аковете към базовия лагер и на другата сутрин си заминавам за Катманду. Наистина вече исках много да си тръгна и не ме интересуваха нито снимките, нито ръкавиците, нито кой какво е откраднал или излъгал. Денят премина в палатката за. Хранене, нямаше какво да стягам от багажа си, всичко бях оставил на авс и то слизаше надолу, а на базов имах една раница по летни неща и един чувал, миришеш на цигари. Нищо особено не се случи. Цял ден не спря и замиг давали. И вече се беше натрупал много сняг. На вечеря се появи Ричард, премръзнал и мокър до кости, и каза, че ако не са били яковете да върви след тях, нямало да може да слезе. След него, за мое най-голямо чудване, се върнаха Мингма и Гилджен. Явно офицерът им беше наредил да слязат и да ми дадат снимките, понеже заплаших, че ще потърся помощ от полицията. Гилджен дори не влезе в палатката, а си легна направо и се разбрахме на сутринта да говорим че беше много късно. А моят багаж беше в съседния китайски лагер и сутринта щях да си го взема и да тръгвам. Приготвих си нещата и си легнах за последна нощ на базовия лагер. Много неприятно се случи след тези уникални преживявания на върха и толкова положителни емоции, да си късам нервите с тези хора. Ден 54 28 май 2014. Снегът не спираше да вали цяла нощ и на сутринта почти се беше изравнил с палатката ми около 80 см сняг. Цяла нощ тръсках палатката, за да не се окаже, че на сутринта няма излизане. Още рано-рано дойде джипа да ни вземе, а клиентите, които си бяха платили да си ходят порано, бяха Дейвид и Адина. Освен, че Дейвид беше с най-скъпата експедиция, ли на екстри, но продължаваше да се ускъпява. Джипът едва стигна до лагера. Мингма и Гилджа ми казаха, че ще ми дадат снимките, но срещу гъщеризона, който купих в Катмандов магазина на Мингма за 400 долара. Оговорката беше, че ако му го върна след експедицията, ще ми възстанови 200 долара. За тези 200 долара беше цялата игра сега. Тогава им обясних, че онзи ден на предния базов лагер съм дал гъщеризона на Кристиан да го свали на базовия лагер, понеже съм нямал място в моя багаж. Кристиян потвърди, че гъщеризонът ми е при него и че след като му свалят багажа на базовия лагер, ще го предаде на гилджен. Така се съгласиха и дадоха снимките. По най-бързия начин, буквално за 5 минути, Кристиан ми ги прехвърли на една моя флашка. Сетих се да питам Мингма за сертификата, който издават от Китайско-тибетската планинска служба на всеки изкачил успешно върха. Мингма ми отговори, че китайците в базовия лагер. Няма ли достатъчно хартия и само на руснаците и швейцарците ще ли да дадат сертификатите тук, а моя и на другите участници в нашата експедиция ще ли да ни ги пратят по почтата? Вече не знаех дали да му вярвам или не, но и ми беше писнало и не бях качвал Еверест за един лист хартия. Нямах нерви да викам отново офицера и да го питам за сертификата. Месец след като се върнах в България, Получих по почтата оригиналния сертификат на Китайско-тибетската планинска служба, че съм изкачил върха успешно с дата и час. Качихме се в джипа аз, Дейвид, Адина и готвачът, който също искаше да си ходи в Катманду. Дейвид и Адина правеха физиономии, че много бързат за полета си на следващия ден, а аз ги бавя. Планът беше още днес да сме в Катманду. Добре тръгнахме. Но снегът беше над 60 сантиметра по пътя и продължаваше да вали на парцали, а шофьорът караше като в мъгла. От базовия лагер надолу има тесни участъци и беше изключително опасно да се пътува без видимост, всичко около нас беше бяло като мляко. Шофьорът тръгна и започна да се моли на глас. Готвачът беше отпред, а ние, тримата, отзад. На не повече от 2-3 километра от базовия лагер и на толкова път от тъшопа се чусилен железен удар и лявата страна на джипа увисна. Брей, този път стана тя каквато стана. Слезохме внимателно от джипа и видяхме, че лявото колело виси във въздуха над един неукрепен мост и ако водачът беше карал малко по-бързо, цялата кола щеше да е в дерето. Сериозна работа. Но си очакваше в този сняг с нулева видимост. Започнахме да се вайкаме какво да правим. Дейвид и Адина тръгнаха към та и слабо ги интересуваше какво ще стане с джипа и дали ще се приберем. Шофьорът се обади на офицера да извика подкрепление. Беше много студено, валеше сняг на парцали. Извадихме крикове и разтоварихме багажа. Проблемът беше, че и задното ляво колело беше почти пропаднало, а половината предница беше над моста. Целият джип лежеше на шасито си. Виждаха се и изкривени штанги. Не вярвах, че ще тръгнем днес от тук и силно се надявах да пратят друга кола да ни вземе. След около две нула тире три нула минути дойде офицерът с няколко души. Якмените състадата Якове също започнаха да пристигат. Вместо да тръгват към предния базов лагер да вземат багажа на експедициите, Яковете си тръгваха, понежев. Такъв сняг якове не работят. Покъсно разбрах, че моят багаж е бил последният свален за следващите 10 дни. Невероятен късмет извадих да си взема багажа и да си тръгна на време. Дойдоха около 15 души с офицера и всеки започна да дава акъл как да върнем колата на пътя, ама то това е голям джип тежък. Започнаха да опитват, но безуспешно. Аз също се включвах да помагам, а после снимах и с камерата. Цялата спасителна акция съм видеодокументирал. Да Започнахме да вдигаме скрика и после да поставяме големи камъни отдолу, после пак вдигаме камъни, после залюляхме в посока към пътя. Това упражнение даде някаква надежда и за около час и нещо, милиметър по милиметър, придвижвахме колата към пътя. Отне много труд и огромни усилия. Сега обаче трябваше да проверим дали всичко е наред и дали ще запали. Качихме се и запали. Вървеше. Този път двама якмени, които знаеха пътя наизуст, вървяха пред джипа и показваха откъде да се кара, за да не паднем пак. Всички стада и якове слизаха надолу. Дейвид и Адина толкова много бързаха сутринта и бяха нетолерантни към моя проблем с снимките, а тази авария ни отне точно 4 часа и половина. Да не говорим, че до тъшопа сме карали с 5-6 км час. Едва на обяд бяхме там. Започнахме да търсим унгарците, които се бяха разположили в една кръчма и обядваха. Натоварихме се пак и тръгнахме към град Тингри. Още около три нула тире, километра след тъшопа пътят беше сняг, имаше много закъсали коли и всички се движеха много бавно. Нашият шофьор ги изпреварваше и там, където свърши снегът, вече бяхме сами. Бях щастлив, че си тръгвам за къщи. Полетът ми за България беше чак след пет дни, но реших пристигнали в Катманду. веднага да хвана първия полет за Истанбул. Вечерта се добрахме до Зънгму на границата. Вече бях спал в този хотел, който луксозен и храната е богата, с плодове и зеленчуци. Взех си пак от онази комбинирана салата с плодове и зеленчуци и ориз с дали подправки. Толкова ми е вкусна тази непалска кухня. Първият горещ душ след върха. Бях чел някъде, че първият душ след такава експедиция бил нещо специално. Ами не го почувствах точно така. Моята глава беше вече в България и с новите предизвикателства, които ме очакват. Ден 54 29 май 2014 На сутринта след закуска хванахме такси четиримата до самата граница. Която е на 5-6. Километра надолу по една стръмна улица. Китайската граница започва работа в 10 часа и ние бяхме точни, но днес бяха решили да отворят по-късно. След нас пристигнаха и Коблер и Севан Семиц клъп. Почувствах се почти като в скъпите експедиции, които вземаха за Еверест по 65 000 долара, тръгвайки си заедно с тях. Говорех с колегите на опашката и си разменихме адресите и телефоните. Отвориха границата, започна проверка на багажа, попълване на формуляри. Както винаги всичко се пренасеше на ръце от непалските жени. От другата страна на моста, в Непал, ни чакаше един микробус на нашата фирма и се натоварихме за Катмандо. По пътя спряхме да обядваме. Обадих се на сестра ми по сателитния телефон да кажа, че до 2 часа ще съм в Катмандо и да ми резервира първия възможен билет за Истанбул. Въпреки, че имах осигурени още три нощувки в Катмандо от фирмата Организатор, не исках да оставам и ден повече. Докато пристигна в Катманду, сестра ми беше уредила полет още същия ден вечерта за Истанбул през Доха. В 14,00 микробусът ме остави в моя хотел в Катманду, а в 1,9-30 ми беше полетът. Имах на разположение 2 часа да на подаръци, сувенири, да върна едни чисто нови котки в магазина на Мингма, които купих преди експедицията, като резервен вариант. Щяха да ми върнат 100 долара, ако са запечатани. Аз му бях заплатил 150. Само се оставих багажа в хотела и изчезнах навън да търся каквото ми трябваше. За два часа купих необходимото и се върнах в хотела да вечерям, преди да отлетя. Имах 30 минути за вечеря, докато ме вземат за летището. В хотела ме чакаше един журналист от агенцията на Елизабет Холи, на която дадох интервю преди експедицията. Този път беше едно младо момче, американец, който старателно попълваше анкетната карта, докато вечерям. Записа си всичко, каквото му казах. Вечерята и този път беше също много вкусна, специалитет на ход. Буквално имах време само да се кача до стаята и да си взема багажа, защото колата за летището вече ме чакаше. Дори нямах време да си взема един душ и да си почина за 5 минути на леглото. На летището установиха, че имам 40 кг багаж, при позволени 30 кг с моя билет. Другото се заплащаше като свръхбагаж по 10 долара на килограм. Бях решил да плащам. Момчето на шалтера ме попита откъде идвам, и му отговорих, че. Преди няколко дни съм изкачил се Матха, така се казва върхът в Непал. Тогава той ми стисна ръката и извика по телефона шефа си. Дойде един повъзрастен господин и започна също да ме поздравява и каза, че няма да плащам нищо, че за тях било чест да ми стиснат ръка. Малко се очудих, все пак доста народ изкачваше Еверест, но явно след на отдавнашната трагедия, аз бях първият и върха, който виждаха за тази година. Значи има свестни хора все още. Влязох в самолета и повече нищо друго не ме интересуваше, освен да си пусна мой любим филм и да се насладя на полета и храната. Катарските авиолинии са на високо ниво, особено храната и обслужването им. Вече ви казах, че самолетите им са нови, модерни и надежни. Около полунощ кацнах в доха на това невероятно летище. Един час търсих лоджата в която спах преди два месеца, но не открих. Все едно да намериш игла в Копа Сено, огромно е това летище. Настаних се в друга луджа, но не ми се спеше. Ден 55. 30 май, 2014. Нощта прекарах на летището в Доха, къде спах, къде не, повечето време прекарах на комютрите и сърфирах и снета. Никой в България не знаеше кога си идвам, освен най-близките ми хора. Не исках никой да ме посреща, никакви телевизии и журналисти. Имаше интерес от медиите, но отказах категорично. Не смятам, че съм направил кой знае какво. Проверявам определен режим на хранене в комбинация с височинен туризъм или както му викат височинен алпинизъм. Някой ден, ако успея да допринеса поне малко за опазването на околната среда, от една страна, а от друга, да повлия положително на хората, значи си е заслужавало да изпълня този проект. Сутринта се разходих още малко из летището и се натоварих на самолета за Истанбул, града голяма. С малко закъснение кацнах в мегаполиса между Европа и Азия. Само най-близките ми ме посрещнаха, моят приятел Калоян беше организирал транспорта. Много се зарадвах да видя близките си и да съм с тях. От Истанбул до Сливен се стига бързо. Особено през уикенда, когато няма голямо движение. Така още на 30 май по светло си бях в моя град под сините скали. Като паркирахме пред блока, по едно време чух някаква гайда и едни хора светя и си помислих, че някой комшия правя сватба, а нещо друго. Гледам познати лица, идват към мен светя, знамена и гайди. Ех, колко се зарадвах, че ми бяха устроили изненада. По принцип, не исках никой да ме посреща. Но много се зарадвах. Изиграхме едно хоро и пихме по една ръкия. Получих много поздравления. Благодаря ви много, скъпи приятели, трогнахте ме силно. Ами така приключи това приключение при богинята майка. Чувствах се прекрасно, здрав, изпълнен с любов, емоции и силни преживявания. Всеки един ден и час от тази експедиция съм запаметил и тези спомени ми носят радост и положителни емоции. Но имаше нещо, което ме правеше неспокоен. Все още нямах самолетен билет за следващата дестинация. Следва продължение на проекта. Равносметката. Експедицията на Еверест остави дълбока следа в моя живот. Тези 55 дни бях изпълнени с много незабравими моменти, силни усещания, емоции, невероятни гледки, студ и премеждия. Благодарен съм че имах невероятния шанс да участвам в такова начинание и то като част от един грандиозен проект, свързан с намиране на решения за Изхранване на нашата раса и пощадяване живота на животните и опазване на околната среда. Най-важното за мен е, че с моето изкачване доказах, че без консумация на животинска храна може да се живее не само нормално, но и да се предприемат свръхнатоварвания на тялото и психиката. Доказах също, че всичко е възможно и всяка мечта може да бъде осъществена. Въпреки, че допълнителната ми храна не дойде на базовия лагер, аз не преминах на вегетарианска диета, а живях почти два месеца само на картофи, ориз и спагети като основна храна и някои тамушни зеленчуци на височина от 5200 до 8848 метра над морското равнище. С това доказах на себе си, че протеинът в храната не е толкова важен за вече израсналия организъм и може да се консумира в много по-малки количества, дори и при свръхнатоварване. На тази експедиция придобих изключително важни знания и умения във високата планина, научих се как да оцелявам и да се грижа за себе си и с пътниците си. От психологическа гледна точка постигнатите резултати са на много високо ниво и много трудно могат да се споделят и обяснят от непсихолог, какъвто съм аз. Еверест, както и всеки друг висок връх, се изкачва предимно психически. Трябва да имаш здрава психика, цел и постоянство. Да вярваш силно в успеха, да си концентрирам през цялото време и да даваш всичко от себе си. Особено след лагер едно на 7100 метра до върха трябва да се внимава с всяка крачка и да се преценява цялата ситуация. Една погрешна стъпка или погрешно решение могат да ти костват не само провал на експедицията, но и самият и живот. Много важно качество, което тренирах на тази експедиция, е да се науча на търпение. Търпението е основен принцип при вземането на важно решение, както при екстремни, така и при нормални условия. Не мога да не спомена факта, че Кристиян от Полша, който по време на експедицията се хранеше ежедневно и обилно животински продукти, не успя да достигне 8400 метра надморска височина, при това с помощта на 6 бутилки кислород. Жалко, че се представя за веган. Богинята майка не го допусна на върха. Съжалявам много за Дейвид, че отново не успя да достигне върха без кислород, но смятам, че направи много грешки по време на климатизацията си, което му коства успеха на проекта. Важното е, че слезе жив и здрав. Аз пък се убедих за себе си и видях с очите си колко трудно е едно безкислородно качване на Еверест. Ако реша някой ден да изкача върха и без кислород, знам какво трябва да се направи, но това няма нищо общо с решението на богинята дали да те допусне до себе си и да се върнеш жив и здрав здраво дома. Еверест и България Април 1984 г. Христо Проданов 8 май 1984 години Иван Вълчев и Методи Савов. 9 май 1984 години Николай Петков и Кирил Досков. 20 май 1997 години Дойчин Василев. 18 май 2004 години Петко Тотев. Май 2004 години Дойчин Боянов, Николай Петков и Христо Христов. Май 2004 година Марияна Масларова Май 2009 години Петя Колчева и Камен Колчев 24 май 2014 години Атанас Катов. Бъдещи планове Определено посоката е една да се проверят границите на веганството и ако се окаже здравословно за нас, хората, тази информация да се разпространи, за да намалим и дори да преустановим отглеждането на животни, които изтребваме за храна. Имам много мечти и проекти в главата си. Мина вече година, откакто се качих на Еверест, през 2014 година успях да изкача още два континентални превенции на Австралия и Океания и на Антарктида. Скоро заминавам за Аляска за последния връх от този проект. За съжаление, до сега така и не успях да намеря поддръжници и възможност да публикувам тази книга и повече хора да научат с какво съм се сблъскал по време на експедицията ми до покрива на света. Силно се надявам, че скоро книгата ще е факт, а защо не и филмът ми за Еверест? Въпреки многото предизвикателства пред мен, следващият ми проект ще бъде насочен към най-високите върхове на нашата планета 14-8 на планетата, 14 000, или наричани още хималайската корона. Вече имам име и за втория ми проект, едно 4-8 Ако успея да го завърша, вече нищо няма да бъде състояние да обори веганството като подходящ начин за хранене на нашата човешка раса. Но всички тези експедиции са свързани и с много късмет, Затова не е важно само колко си тренирал и колко си добър, а какво време ще случиш и как ще протече всичко. Тази година, на 25 април 2015 година Непал беше пометен от разрушително заметресение с магнитут 8 по скалата на Рихтер. Съобщенията са за над 8000 убити, а на базовия лагер по Теверест, следствие на земетресението и падналата лавина, до момента има повече от 20. Загинали и 50 ранени. Непалското правителство отново затвори връх Еверест за изкачване, както стана и през 2014 -та година. Така едни и същи хора вече две години подред не могат да изкачат Еверест, а броят на жертвите оставям без коментар. Така че колкото и да си тренирани, подготвен физически и психически, изкачването на един такъв връх зависи основно от времето и много други обстоятелства, които никой не може да промени. Китай също затвори за предмосонния период изкачванията на Еверест от севери, така. На практика за 2015 година всичко приключи. За мен бъдещето е в трансформирането на животновътството в растениявътство, градинарство, овощарство и заменяне на колкото се може повече земеделски площи, използвани за изхранване на животни, са земеделски площи за изхранване на хората с растителна храна. Също така да започне залесяване с горски дървесни видове на и сечените горски площи. Трябва да се върнем към природата и да живеем колкото се може по-природосъобразно. Това е основна задача на нашето поколение и поколенията след нас. Вредите от животновътството са пагубни не само за околната среда поради замърсяването, но и за морала и съвестта на хората, тяхната карма, душа и психика. Нека всеки сам да прецени за себе си какво иска да постигне в този живот и какво може да даде от себе си, за да живеем в един по-добър свят. Тибетски лица Речник Айронмен, състезание по триатлон с бягане е 42, 2 км, колоездане е 180 км и плуване 5 км. Вегетарианец, човек, който не консумира месо, някой и риба. Веган, човек който не консумира храна от животински происход, Джордж Хърбърт Лея Мелари, 18 юни 1886 или 9 юни 1924 английски алпинист, участвал в първите три британски експедиции до Врахеверъст в началото на 1920 г. година. Джумър – самохват, устройство в катеренето, което служи за изтегляне нагоре и се самозакон движение назад. Изкуствен кислород, железни бутилки, сместимост, 4 литра компресиран кислород. Парапет, опънато въже, което служи за осигуровка по време на изкачване. Пасаж, определен участък от маршрут, най-вече при скално катерене. Пъбъла, преден базов лагер или АВС, на 6400 метра. Рапел, спускане по въже с помощта на устройство, наподобяващо цифрата 8. Сетурация. Съдържанието на кислород в кръвта. Сердар ръководителят на шерпите и експедицията. Сирак с години на трупван сняг, под който няма нищо, не изглежда, че има. Намира се високо надходящия и може да падне неочаквано. Семит бонус, самит бонус, парична премия за достигане на върха, получава се от шерпата височинен носач и партньор в изкачването. Челник, светлинен източник, прожектор който се закрепва на челото. Чумолунгма, тибетското име на връх Еверест, означава богинята, майка на вселената. Шерпа, Шер, Исток и па народ, народност в Непал. Основното занятие на шерпите е да бъдат височинни носачи в Хималайте. Севън семиц, Севен самиц, изкачване на седемте континентални първенци. Доктор Атанас Катов. Богинята, майка на вселената. Редактор Иванка Николова. Графичен дизайн Красимира Деспотова. Коректор Милена Александрова. Компютърна обработка Мария Симанова. Печат полиграфически комбинат Дъблагоев. Издателска къща Кибеа. София, 1000, Централна поща, ПК-161. Тел 029880169. 02980563 Емейл офисътекиби.нет Търговско представителство на Кибея София, Ул, Искърско шосе 19, тел 029737537 Център за книги и здраве Киба София, Ул, доктор Гвълкович 2А Близо до ол Ангел Кънчефиол Солунска Фирма на книжарница. Тел 029880193.